Чому вам сподобається ця книжка «Гартнікс Микамені» – одна з моїх улюблених книжок, яку я перечитую кожні 3-4 роки, що лише підтверджує її статус сотнієї з найважливіших у моєму житті? У мене є сотні, якщо не тисячі книжок, які мені дуже подобаються і які я, можливо, читав двічі, але кількість творів, до яких я постійно повертаюся і, як і перечитав щонайменше шість разів, значно менша. Робота над цим нарисом змусила мене замислитися. Чому я знову і знову повертаюся до меча у камені, і чому ця сто? Рія так добре витримала перевірку часом. Від мого першого прочитання у 12-річному віці до зовсім нещодавнього у 44 роки, ктично ветхий днями, як подумав би я 12-річний. То чому вже продовжую перечитувати «Меч у камені»? Чи справа у блискучому способі, в який Теги змішує сучасне, історичне та міфічне? Безумовно. Чи в чудовій історії, яка хоч і ґрунтується на легенді про короля Арра, пропонує набагато більше міжрядків та залаштунками міфу? Однозначно. Чи справа у персонажах від сповненого співчуття? Але реалістичного портрета хлопчика-сироти, який одного дня стане королем, до чини найкреативнішого мага в літературі, Мерліна, що живе на задучасі. Звіс, ну що так? Я люблю цю книжку за все це і навіть більше. Вона сповнена багатих деталей, які не завжди помічаєш з першого разу, дрібних відступів та історичних цікавинок, що за бажання поведуть вас на три найзахопливіших тем. Від соколиного полювання та середньовічної мисливської термінології до сатиричних коментарів щодо британського суспільства 1930-х років з екскурсами філософію, соціологію, зоологію та без сумніву низку інших логій. Та хоча книжка й переповнена тим, що можна назвати доінтернетівськими гіперпосиланнями на дивовижну інформацію і особисто мене Вайт підштовхнув до безліч інших авторів, вам зовсім не обов'язково знати чи перейматися тією глибиною знань, що лежить у фундаменті роману. Вас не відштовхне розумча ерудиція Вайта, бо історія тут понад усе, а меч камені – це завжди неймовірно захопливе чтиво останок додам лише, що з 12 років я мріяв про майстерню чарівника. Точнісінько таку, як у Мерліна. З усім тим, що описано в книжці. Від справжнього коркіндрила під кроквами до повної колекції сигаретних карток із зображеннями диких птахів авторства Пітера Скотта. Тільки лька сторінок з описом кімнати Мерліна яскравим прикладом генія Тегвайта. Адже у цій сцені він поєднує реалії свого часу, 1930-х років, з історією, міфами та легендами. Він робить цей світ переконливим, справжнім і живим. Він достатньо могутній, щоб закарбуватися в пам'яті чи чи не лише на щитання, а назавжди. Мені таки не вдалося облаштувати собі кімнату, як у Мерліна, але насправді мені це й не потрібно. Достатньо лише розгорнути мечу камені, і я знову опинюся там, щоб і ще разна. Солодитися одним із найвеличніших і найвпливовіших фентезійних романів останнього століття. Гартнікс Гартнікс – автор наукової фантастики та фентезії, чиї твори стали міжнародними бестселерами. До його доробку належить трилогія «Старе королівство» та серія «Ключі від королівства». Перш ніж стати професійним письменником, він працював книжковим піарником, торговим представником видавництва та редактором, також він був солдатом запасу в австралійській армії. На сьогодні його книжки розійшлися мільйонними накладами по всьому світу та здобули численні нагороди, зокрема премію Ауреаліс. Розділ перший по понеділках, середах та п'ятницях вони вивчали судовий скоропис та сумму лай А решту тижня займалися органоном, повторенням та астрологією. Гувернантка вічно плуталася у своїй астролябії, а коли плуталася геть безнадійно, то виміщала злість на варті, б'ючи його по пальцях. Кея вона не чіпала, бо коли Кей підросте, він стане сером Кеєм і господарем маєтку. Вартан – а звали Вартом, тому що це римувалося з Арт скороченням від його справжнього імені. Це Кейдав йому таке прізвисько. Самого ж Кейя ніяк інакше не називали, бо він був надто поважним для прізвиськи, страшно розлютився б, якби хтось спробував його так охрестити. Гувернантка мала руде волосся і якусь таємничу рану, завдяки якій зажила неякого престижу, показуючи її всім жінкам у замку за зачиненими дверима. Подейкували, що рана була на тому самому місці, на якому сидять, і з'явилася через те, що жінка аздрусіла на розбиту пляшку під час пікніка. Зрештою вона запропонувала показати її серові Ектору, батькові Кея, після чого впала в істерику і була звільнена. Згодом з'ясувалося, що вона три роки провела у Божевільні. По обіді програма була такою. По понеділках та п'ятницях – лицарські поєдинки на списах та верхова ізда, по вівторках – соколине полювання, по середах – фехтування, по... В четвергах стрільба з лука, по суботах теорія царства з вивченням належних сигналів урігнав всі випадки життя, мисливської термінології та етики туловів. Якщо ти, наприклад, робив щось не так під час сигналу про смерть звірачі при оббілуванні туші, тебе нагинали над тушею вбитої тварини і лупцювали плазом меча. Це називалося оплаштуванням. То були такі собі грубі пустощі на кшталт гоління під час перетину екватора. Кия ніколи не оплаштовували, хоча він часто помилявся. Коли гувернантки зда і халися, Серектор сказав Зрештою, хай йому грець не можна ж дозволяти хлопцям цілими днями гасати, наче якимось гультяям, еге хай йому грець, у їхньому віці належить здобувати першокласну освіту. Коли я був у їхньому віці, я зубривусь у цю латину та інше щоранку о п'ятій. Найщасливіший час у моєму житті. Серг Румор Румморсум, який зостався на ніч, бо забарився у лицарських пошуках після особливо тривалої погоні, зауважив, що коли він був у їхньому віці, його щоранку шмагали різками, бо замість науки він тікав на соколини полювання. Саме цій слабкості він приписував той факт, що такий не зміг просунутися далі «Future Simple» діє слова «Ютор». «Це було десь на третину лівої сторінки», – згадував він. «Здається, сторінка 97». Він передав «Портвейн». Серектор запитав, чи вдалі були пошуки сьогодні. «О, не таку уже й погано», – відказав сер Румор. «Власне, до бісославний видався день» з дибоводного типу на ім'я Сербрюс Безжальний, який саме в голову дівчині в чагарях Відона. Гнав його аж до міксберійської плантації в Бістері, де він петлянув і врешті загубив його у вікенському лісі. Хороших миль 25 пробіг, не менше. Справжній хитрий лис, — зауважив серектор. Але щодо хлопців та всієї цієї латини іншого додав він. «Ну, знаєте, амо, а масі, це їхнє гасання, наче вони якісь гультяї, щоб ви порадили». Mm. Мовив сер Румор, приклавши пальця до носа і підморгнувши Портвейну. «Тут треба добряче поміскувати, якщо дозволите так висловитися». «Прошу, прошу!» – сказав серектор. «Дуже люб'язно з вашого боку. Край невдячний справді». «Пригощайтеся Портвейном». «Добрий Портвейн схвалив сер Румор». «Беру у одного свого друга», – пояснив серектор. «Але щодо цих хлопців?» – продовжив сер Румор. «Скільки їх там маєте?» «Двоє», – відповів серектор, – «якщо рахувати обох». «А чи не могли б ви відправити їх до Ітона?» – обережно поцікавився сер Румор. «Далеко, звісно, і все таке ми розуміємо. Справа не таку відстань, мовив – мовив сер Яку тому, що на дорозі стоїть велетень, як його там?» Довелося біти через його землі, розумієте. А як його звати? Не можу згадати зараз, хочу бити. Той тип, що живе біля бурхливої води. А Галапас, сказав сер Грумор. Саме він. Єдина інша можливість, додав сер Грумор, це найняти вихователя. Ви маєте на увазі чоловіка, який вчить вас, мудро зауважив сер ректор. Саме так, підтвердив сер Грумор. Вихователь, знаєте, такий чоловік, який вас вчить. «Випийте ще Портвейну», – запропонував серектор. «Вам це потрібно після всіх цих пошуків. Чудовий день», – зітхнув сер Румор. «От тільки нині нікого не вбивають. Проскачеш 25 миль, а він раз і під землю, або й зовсім з очей зникне. Найгірше – це коли починаєш нові пошуки». «Ми вбиваємо всіх наших велетнів, що малився срелими», – похвалився Серек. «А дорослі вони дають за собою добряче побігати, але завжди вислизають». «Слід губиться», – припустив сер Румор. «З цими великими велетнями в великій країні завжди так. Слід губиться». «Але навіть якби ви мали вихователя», – мовив Серектор, – «я не розумію, де б ви його взяли». «Дайте оголошення», – порадив сер Румор. «Я вже давав», – відповів Серектор надрукував у гамберлендських новинах та кардойлському віснику. «Тоді лишається тільки одне», – мовив сер Румор, – «почати пошуки». «Ви маєте на увазі пошуки вихователя», – пояснив серектор. «Саме так», – промовив серектор. «Ви пийте ще портвейну». Хунк відгукнувся сер Румор. «На тому й вирішили». Коли сер Грумор Груморсум поїхав наступного дня, сер Ектор зав'язав вузлик на хустинці, щоб не забути розпочати пошуки вихователя, щойно з'явиться вільна хвилина. А оскільки він не зовсім розумів, як до цього взятися, то розповівцям про пропозицію сира Грумора і попередив, щоб вони тим часом не гасали, як гультяї. Потім вони пішли на Сінокіс. Стояв липень, і кожен працездатний чоловік і жінка в маєтку весь цей місяць працювали в полі під наглядом сера Е. Ктора хлопців у такий час у будь-якому разі звільнили б від освіти. Замок сера Ектора стояв посеред величезної галявини у ще величезнішому лісі. Він мав велике зелене подвір'ятарів із Через рів міцно укріплений кам'яний міст, який закінчувався на півдорозі. Іншу половину закривав дерев'яний розвідний міст, який щоночі підіймали. Щойно ви переходили розвідний міст, ви опинялися на початку сільської вулиці. Вона була всього одна, що тягнулася десь на півмилі з маленькими білими со, лом'яними хатинками обабіч. Вулиця ділила галявину на два величезні поля. Те, що ліворуч, було розбите на сотні довгих вузьких смуг, а те, що праворуч спускалося до невеликої річки і використовувалося як пасовище. Половина правого поля була відгороджена під сіно. Стояв липень, і то був справжній липневий розпал, який траплявся лише в Старій Англії. Всі люди стали темно корічневими, наче червоношкірі індіанці зі сліпучо-білими зубами та блискучими очима. Пситинялися, виваливши язики або леш, але важко дихаючи у затінку, а робочі коні вкривалися потом, помахували хвостами і намагалися відбити дзів зі своїх великими задніми копитами. На пасовищі корови потерпали від оводів, і було видно, як вони галопують з піднятими хвостами, що неабияк гнівилося реектора. Серектор стояв на верхівці копиці, звідки йому було видно кожного, і вигукував команди на все двохсота кровеполе, аж поки його обличчя не ставало багряним. Найкращі косарі йшли шеренгою там, де трава ще стояла, і їхні коси з. Лагоджено шуміли під яскравим сонцем. Жінки дерев'яними граблями згрібали сухе сіно у довгі валки, а двоє хлопців з вилами йшли оба валка, підкидаючи сіно всередину щоб його зручніше було забирати. Далі їхали великі підводи, що гуркотіли з шипованими дерев'яними колесами. Їх тягли коні або повільні білі воли. Один чоловік стояв на возі, приймаючись і процесом, а двоє інших йшли обабіч, підхоплюючи, що підготували хлопці, і кидаючи йому вилами. Візрухався доріжкою між двом, а валками сіна його завантажували у суворій послідовності. Відперед газатка. Причому чоловік зверху суворим голосом вказував, куди саме кидати кожну порцію. Вантажники бурчали наказати, що ті погано підготували сінось і погрожували всипати їм, як тільки нас дожинуть. Коли пі. Вода була завантажена, її везли до копиці сера Ектора і подавали сіно йому. Воно підіймалося легко, бо було складене систематично, не те, що нинішнє сіно. Ісеректор метушився зверху, плутаючись під ногами у двох помічників, які виконували всю справжню роботу, тупав пітнів, почухувався своїми вилами, намагаючись змусити копицю рости рівно і кричав, що вона завалиться, щойно дмухне західний вітер. Вартобожнював сінокісі добре на ньому знався. Кей, який був на два роки старшим, зазвичай став на край в'язан Кісіна, яку намагався підняти що працював удвічі. Тяжче заварта, отримуючи вдвічі менший результат. Але він терпіти не міг, коли його хтось у чомусь перевершував і бився з тим нещасним сіном, яке ненавидів як Руту, аж поки йому не ставало зовсім зле. Наступний день після візиту сера Румора був спекотним, нестерпним для людей, що трудилися від доїння до доїння, а потім знову до заходу сонця у своїй битві з палючою стихією. Босіно було для них стихією, як море чи повітря, в якому вони купалися, пірнали і яким навіть дихали. Насіння та дрібні рештки заст рягали в їхньому волоссі, ротах, ніздрях і лоскотали під одягом. Одягу на них було небагато, і тіні між їхніми рухливими м'язами здавалися синіми на горіхово-коричневій шкірі. Ті, хто боявся грози, ще зранку почувалися зле. Пообіді налила страшна буря. Серектор тримав їх у полі, аж поки спалахи блискавок не опинилися прямо над головами. А потім, коли небо потемніло, мову ночі ринула злива, миттєво вимочивши всіх до нитки, так що за стоярдів нічого не було видно. Хлопці залізли під вози, зарившись ур. Сіно, щоб зігріти, мокрі від холодного вітру, і жартували один з одним, поки не бопашило вогнем. Кейт Ремтів хоча й не від холоду, але жартував, як і інший, бо не хотів виказувати страху. При останньому і найсильнішому ударі грому кожен мимоволі здригнувся, і кожен побачив, як здригнувся інший, аж поки вони всі не розсміялися, проганяючи сором. Але на цьому сінокість для них закінчився і почалися розваги. Хлопці відправили додому переодягтися. Старанянька дістала сухі шкіряні куртки зі скрині вис, варила їх за те, що вони застудяться до смерті, і вилаяла серектора за те, що він так довго їх тримав. Потім вони просунули голови у чисті сорочки і вибігли на вмите і осяйне подвір'я. Пропоную взяти калі і подивитися, чи не вполюємо ми кролі в улісі. вигукнув Варт. «Кролі не вилізуть у таку вогкість», – саркастично зауважив Кей, радий, що підловив його на знанні природи. «Танужбо», – мовив Варт, – «скоро висохне. Тоді Калі не стимує». Кей наполягав на тому, щоб самому нести яструба великого і випускати його, коли вони йшли разом. Він мав на це право не лише тому, що був старшим за Варта, а й тому, що був рідним сином сера Ектора. Варт не був рідним сином. Він не зовсім розумів, що це означає, але це робило його нещасним, бо Кей, здавалося вважав, що це робить варта в чомусь гіршим. Також було якось не так не мати батька й матері, а Кей навчив його, що бути не таким – це неодмінно неправильно. Ніхто не говорив з ним про це, але Він думав про це на одинці і засмучувався. Він не любив, коли про це згадували, а оскільки інший хлопець завжди згадував про це, коли виникало питання першості, Варт звик одразу поступатися, перш ніж про це зайде мова. Крім того, він захоплювався Кейм був природженим послідовником. Він був із тих, хто створює собі кумирів. «Ну, ходімо!» – крикнув Варт, і вони помчали до соколятній дорогою, зробивши кілька коліс. Соколятня була однією з найважливіших частин замку поряд зі стайнями та псарнями. Вона розташовувалася навпроти солярію і виходила на південь. Зовнішні вікна мусили бути маленькими з міркувань фортифікації, але вікна, що дивилися у внутрішній дворик, були великими і сонячними. Усі вікна мали густі вертикальні планки, але жодних горизонтальних. Скла було, але щоб захистити птахів від протягів, у маленькі вікна були в сал, та Тавлені рогові пластини. В одному кінці соколятні був невеликий, камінь свого роду затишний куточок, схожий на місце в шорній майстерні, де конюхи сидять і чистять спорядження вологими зимовими вечорами після полювання. Тут було кілька табуретів, казан, лава з усілякими дрібними ножами та хірургічними інструментами, а також полиці з горщиками. На горщиках були написи «кардамон, імбир, ячмінний цукор для сварки, від чхання, від проносу, вертиго тощо. На стінах висіли шматки шкіри, порізані накл, апті, з яких вирізали опутенки, клобочки або повітці. На охайному ряду цвяхів висіли індійські дзвіночки, вертлюги та срібні варівелі, на кожному з яких було викарбувано ектор. На окремій полиці найкрасивіші з усіх лежали клобочки. Дуже старі, потріс клобочки для початкового дресирування, зроблені для птахів ще до народження кея, крихітні клобочки для підсоколів, маленькі для яструбів-перепелятників. Чудові нові клобочки на швидку руч змайстровані довгими зимовими вечорами. У. Сівони, крім тренувальних, були виконані в кольорах сера Ектора, біла шкіра з червоною байкою по боках і пучком сизо-сірого пір'я зверху, зробленого з пір'я чаплі. На лаві панував безладзусілякого мотлоху, який знайдеться в будь-якій майстерні. Обривки мотузок, дріт, метал, інструменти, трохи хліба та сиру, які погризли миші, шкіряна фляга, потерті рукавиці на ліву руку, цвяхи, шматки мішковини, пара приманок і кілька грубих зарубок на дер. Еві, вони свідчили, кролів три, чапель і таке інше. Написано це було не дуже грамотно. Уздовж усієї кімнати, на яку яскраво світило пополудневе сонце, тяглися сітчасті сідала, до яких були прив'язані птахи. Там було два маленьких підсоколи, яких щойно забрали з вільного розльоту, старий сапсан, від якого було мало користі в цій лісисті місцевості, але якого тримали для годиця боревітер, на якому хлопці вчилися соколярства, яструб, перепелятник якого Серектор був настільки добрий, і тримати для пастора, а в окремій загородці, в самому кінці сидів струб, великий калі. Соколятня утримувалася в чистоті. На підлозі була тирса, що вбирала послід, а відригнуті погад прибирали щодня. Серектор відвідував соколятню щоранку о сьомій годині, і двоє сокольників струнко стояли біля дверей. Якщо вони забували причатися, він залишав їх під арештом у казармі. Вони на це не зважали. Кей одягнув одну з лівих рукавиць і покликав Калі сідала. Але Калі весь настовбурчений і злісний зир, кнув на нього своїм божевільним нігтиковим моком і відмовився йти. Тоді Кейсам узяв його. «Ти впевнений, що нам варто його випускати?» З сумнівом запитав Варт. У самому розпаліленьки... «Звісно, можна ти лепню», – відказав Кей. Його просто треба трохи поносити, от і все. Тож вони вийшли через сіножать, помітивши, як старанно згребене сіно знову змокло і втрачало свою якість, і попрямували до лісу, де дерева спершу росли рідко, як у парку, але поступово густішали, занурюючись у лісову тінь. Під цими деревами було сотні кролячих нір, розташованих так тісно, що проблема була не в тому, щоб знайти кроля, а в тому, щоб знайти кроля достатньо далеко від його нори. «Гоб каже, що ми не повинні випускати калі, поки він не стрепенеться принаймні двічі», – зауважив Варт. «Гоб нічого в цьому не тямить», – відрізав інший хлопець. «Ніхто не може сказати, чи готовий яструб до польоту, крім того, хто його несе». До того ж гоп, всього лише простолюдин, додав Кей і почав відв'язувати повідець та вертлюг від опутенок. Коли Калі відчув, що з нього знімають спорядження, готуючи до полювання, він і справді зробив кілька рухів, ніби збирався стрепинутися. Він підняв чубчик, пір'я на плечах і м'яке пір'я на стегнах, але в останню мить він заспокоївся без характерного шелесту. Цей рух Яструба змусив Варта аж зайтися від бажання самому нести стептаха. Йому нестерпно хотілося забрати його у Кея і владнати все самому. Він був певен, що зможе приборкати норовкалі, почухуючи йому лапи й обережно піднімаючи пір'я на Гер. Удяг, якби тільки йому дозволили це зробити самому, замість того, щоб плентатися позаду з безглуздою приманкою. Але він знав, як дратує кея постійне повчання і тому мовчав. Як і в сучасному стрілецькому полюванні не можна критикувати розпорядника, так і в соколярстві було важливо, щоб жодна порада збоку не заважала розсуду самого сокольника. Пильнуй. Вигукнув Кей, підкинувши руку вгору, щоб дати яструбу кращий розгін, попрямо перед ними повище паном дрну дремену вкріль і каліз летів у повітря. Цей рух заскочив зненацька і варта, і кроля, і яструба, усі троє намить завмерли від несподіванки. Потім великі крила повітряного вбивці почали розсікати повітря, але якось неохоче і нерішуче. Криль зник у прихованій норі, а яструб злетів угору, ніби дитина, яку високо підкинули на гойдалці, аж поки крила не склалися і він не всівся на дереві. Вився в низна своїх господарів, роззявив дзюба в гнівному задиху невдачі завмер. Два серця завмерли. Розділ другий минуло чимало часу, протягом якого вони свистали, приманювали й ходили від дерева до дерева застривоженим і насупленим струбом, аж поки Кей нарешті не втратив терпіння. «Хай собі летить!» – сказав кей. Все одно від нього жодної користі. «О, ми не можемо його покинути!» – вигукнув Варт. «Що скаже Гоб?» «Це мій Яструб, а не Гоба!» – розлючено відказав Кей. «Яке значення маєте, що скаже Гоб?» він – він мій слуга. «Але ж Гоб виростив Калі. Нам легко його втратити, бо не ми сиділи з ним три ночі поспіль і не миносили його на руці цілими днями. Ми не можемо згубити Яструба!» В'якого Гоб клав стільки праці, це було б підло. Так йому й треба. Він дурень, і яструб у нього нікчемний. Кому потрібен нікчемний, дурний яструб? Якщо так кортить, то лишайся сам, а я йду дому. Я лишуся, сумномовив Варт. Якщо ти прийшлеш, Гоба, коли повернешся. Кейро звернувся і пішов зовсім не в той бік, киплячи від люті, бо в глибині душі знав. Він випустив птаха, коли той не був належному яраку, тобто не був готовий до полювання. Вартові довелося кричати йому навздогін, куди саме треба йти. Потім хлопеців під деревом і вставився в калі, на чекіту горобця, хоча серце його калатало. Кею було байдуже, адже він не надто захоплювався соколярством хіба що остільки, оскільки це заняття лечило хлопцеві його стану. Прот. Евард мав душу справжнього сокольника і знав, що втратає струба, найгіршого з усіх можливих. Він знав, що Гоб працював з Калі по 14 годин на добу протягом багатьох місяців, аби навчити його ремесла і що ця праця була схожа на боротьбу, як голом. Втратити Каліо означало втратити частину самого Гоба. Варт не наважувався навіть уявити той докір, що з'явиться в очах Гоба після всього, чого той намагався їх навчити. Що йому було робити? Найкраще – сидіти тихо, лишивши приманку на землі, ще обкалі міг заспокоїтися і спуститися, коли сам захоче. Але Калі не мав такого наміру. Напередодні ввечері Гобряче нагодували, тож він не був голодним. Спекотний день зіпсував йому настрій розмахування руками, свист хлопців під деревом, а також переслідування від гілки до гілки остаточно роздратували його, і без того не на то потужні мізки. Тепер він сам не знав, чого хоче, але точно знав, що не того, чого хочуть від нього інші. Він подумав, що було б непогано когось убити, просто злюті. Через овгий час вартопинився на узлісі справжнього пралісу, а Каллі вже в його хащах. Серією дратівливих перельотів вони просувалися все далі й далі, поки не опинилися від замку на відстані, на яку Варт ніколи раніше не віддалявся, і ось нарешті вони дісталися самої гущавини. Нині Варт не злякався Блісу, але той великий пралі Старої Англії був зовсім іншою справою. Справа була не лише в диких вепрах, чиї чередивцю порулю торили землю, і не в тому, що за будь-яким деревом міг ховатися один із вцілілих вовків. із з блідими очима й заслиненою пащею. Не лише дикі тазлі звірі населяли цей тісний сутінок. Коли самі люди ставали шаленими чилихими, вони шукали притулку саме тут. Розбійники, хитрі та криваві, мов круки, і так і ж гнані. Варт згадав одного чоловіка на ім'я Вод чи ім'ям селяни лякали своїх дітей. Колись він жив у селі Сера Ектора, і Варт його пам'ятав. Чоловік був косооким, не мав носа і був не сповна розуму. Діти кидали в нього камінням. Одного дня він кинувся на дітей, схопив одного хлопчика, видав з ліс. Ней звуків відкусив йому носа. Після цього він втік у ліс. Тепер каміння кидали вже в дитину без носа, а от, як вважали, досі блукав лісом, пересуваючись на чотирьох і вдягнений у шкури. У ті часи в лісах жили й чарівники, а також дивовижні істоти, невідомі сучасним підручникам з природознавства. Там були цілі загони лісових розбійників, не таких, як от, які жили разом, носили зелене вбрання і стріляли з луків без промаху. Траплялися навіть дракони, хоча й дрібненькі, вони жили під каміннями, мілише піти, наче чайники. До всього цього додавався той факт, що вже сутеніло. Ліс не мав стежок, і ніхто в селі не знав, що лежить по той його бік. Запала вечірня тиша, і всі високі дерева мовчки вставилися на варта. Він відчував, що безпечніше було повернутися додому, поки він ще розуміє, де знаходиться, але він мав хоробре серце і не хотів здаватися. Він розумів. «Я!» якщо Калі проведе хоч одну ніч на волі, він знову здичевіє, і повернути його буде неможливо». Калі був пасажиром, диким соколом, спійманим вже дорослим. Але якби бідолашний варт зміг лише простежити, де той вляжеться спати, і якби гоп прийшов саме тоді з птайним ліхтарем, вони могли б зняти його вночі, залізши на дерево, поки він сонний і спантеличений світлом». Хлопець більш-менш бачив, де засів яструб, Десь за сотню ярдів у гущевині, бо там його саме кували граки, що поверталися на ночівлю. Вард зробив мітку на одному з дерев при вході до лісу, споді. Ваючись, що це допоможе йому знайти дорогу назад, і почав продиратися крізь підлісок, як міг. По крику граків він зрозумів, що Калі негайно перелетів далі. Настала ніч, тиха й нерухома, поки малий хлопець боровся з тереном. Але він вперто йшов уперед, прислухаючись, що сили й перельоти калі ставали все коротшими й соннішими. Аж поки врешті-решт, перш ніж запала цілково темрява, він не побачив на тлі неба згорблені плечі птаха на дереві над собою. Варців під деревом, щоб більше не турбувати яструба. Поки той засинає, а калі, стоячи на одній нозі, ігнорував його існування. «Можливо», – сказав собі Варт, – «навіть якщо гоб не прийде, а я не уявляю, як він зможе знайти мене в цьому бездорожньому лісі тепер, я зможу сам залізти на дерево близько півночі, коли він міцно засне. Я покличу його стиха по імені, щоб він подумав, ніби це просто звичайний сокольник прийшов одягнути на нього клобучок». «Мені доведеться лізти дуже тихо. Потім, якщо я його спіймаю, треба буде шукати дорогу додому, а розвідний міст уже піднімуть. Але, може, хтось на мене чекатиме, бо Кей розповів, що я не повернувся. Цікаво, в який бік ми йшли. Шкода, що Кей пішов геть. Він вмостився між корінням дерева, намагаючись знайти зручне місце, де потеверди дереві нині муляло лопатки». Здається, дорога була затією великою ялиною з гострою верхівкою. Треба було запам'ятати, з якого боку від мене сідає сонце, щоб коли воно зійде, тримати його з того ж боку, повертаючись додому. Цікаво, чи не ворухнулося щось під тією ялиною? Ох, хоч би мені не зустрівся, старий дикий вотін відкусив мені носа. Який ж роздратований вигляд має Калі? Стоїть там на одній нозі... Наче нічого й не сталося. Цій Миті пролунав швидкий і свисті глухий удар, і Варт побачив стрілу, що встромилася в дерево прямо між па, льцями його правої руки. Він миттєво відсмикнув руку, подумавши, що його щось вжалило, і лише потім помітив стрілу. Раптом ніби сповільнилося. Він встиг дуже уважно роздивитися, що це за стріла, і як вона на три дюйми війшла у тверде дерево. Це була чорна стріла з жовтими кільцями, схожа на жахливу осу, і кермове перо було жовтим. Два інші були чорними, то були гусячі пера. Варт виявив, що хоча він і боявся небезпек лісу заздалегідь, та опинившись у самій небезпеці, страх зник. Він підхопився швидко, хоча йому здавалося, що повільно, і сховався за інший бік стовбура. Щойно він це зробив, інша стріла просвистіла і гепнулася в землю, занурившись у траву по саме і завмерла, наче ніколи не рухалася. З іншого боку дерева він побачив, в хапороті заввишки шість футів. Це була чудова схованка, але вона видавала його місце перебування шелестом. Він почув, як інша стрій. Ла прошипіла крізь листя, і щось схоже на людський голос, що вилаявся, але це було не зовсім поруч. Потім він почув, як людина, чи хто б то не папороті. Нападник не хотів більше стріляти, бо стріли — річ цінна, і вони неодмінно загубилися б підліску. Вартрухався, наче змія, наче кріль, наче безшумна сова. Він був малим, і у створіння не було жодного шансу проти нього в цій грі. За п'ять хвилин він був у безпеці. Вбивця пошукав свої стріли і пішов геть, бурмочучи під ніс. Проте варто свідомив, хоча він, і вцілів він загубив дорогу і свого яструба. Він не мав найменшого уявлення, де знаходиться. Хлопець пролежав півгодини, притиснувшись до землі під поваленим стовбуром, де він сховався, щоб дати ворогу піпо далі, а власному серцю вгамувати свій гуркіт. Воно почало так калатати, що йно він зрозумів, що вислизнув від розбійника. «Ох», – подумав Варт, – «тепер я справді заблукав, і тепер майже немає іншого виходу, окрім як дозволити відкусити собі носа, або бути прошитим наскрізь однією з тих осиних стріл, або бути з'їденим шиплячим драконом, чи вовком, чи вепром, чи чарівником, якщо чарівники їдять хлопчиків, а я думаю, що таки їдять». Тепер я маю всі підстави шкодувати, що не був слухняним хлопчиком, що сердив гувернантку, коли вона плуталася в Астролябії, і що не любив свого дорогого опікуна сера Ектора так сильно, як він на те заслуговував. Від цих ту жливих думок, а особливо від спогадів про доброго сера Ектора з його вилами та великим червоним носом, очі бідолашного варта наповнилися сльозами, і він лежав у повному розпачі під деревом. Сонце випустило останні променіні свого затяжного прощання, і над срібними верхівками дереву грізній величий зійшов місяць, перш ніж хлопець наважився підвестися. Тоді він встав, обтрусив тріски зі своєї куртки, побрів навмання, обираючи завжди найлегший шлях і довіривши свою долю Богові. Він йшов так близько, і в години то зітхаючи про себе, то відчуваючи приплив бадьорості, бо в літньому лісі під місячним сяйвом було справді прохолодно і гарно, аж поки не натрапив на найпрекраснішу річ, яку коли-небудь бачив за своє коротке життя. У лісі була галявина, широке пасмо залитої місячним світлом трави, і білі промені яскраво освітлювали стовбури дерев на протилежному боці». То були буки, чиї стовбури завжди найгарніші у перламутровому світлі, і серед буків почувся ледь помітністий брязкіт. До цього брязкоту там були лише буки, але відразу після нього з'явився лицар у повному ладку. Він стояв нерухомо, мовчазно і неземно серед вел. Ічних стовбурів. Він сидів на величезному білому коні, який завмер у такому ж захваті, як і його господар. У правій руці лицар тримав довгий гладкий спис, вперше його п'яту встремено. Спис здіймався серед дерев все вище і вище, аж поки не малювався чітким силуетом над ліоксами тового неба. Все було осяєне місяцем, все срібне, занадто прекрасне, щоб описати словами. Варт не знав, що робити». Він не знав, чи безпечно підходити до цього лицаря, бо в лісі було стільки жахливих речей, що навіть лицар міг виявитися привидом. Він і справді мав дуже примарний вигляд, застигнувши в роздумах на межі темряви. Врешті Варт вирішив, навіть якщо це привид, то це привид лицаря, а лицарі зобов'язані своєю обітницею допомагати тим, хто потрапив у біду». «Перепрошую», – мовив Варт, підійшовши в притул до таємничої постаті. «Але чи не могли б ви підказати мені дорогу до замку Сера Ектора?» Від цих слів привид здригнувся так сильно, що мало не впав з коня і видав крізь забрало приглушений звук, схожий на Бе, наче отара овець. «Перепрошую», – почав Варт знову й замовк, переляканий, на середині фрази. «Бо привид підняв забрало, відкривши два величезні ока, вкриті інеєм, наче крига». Вигукнув тривожним голосом. «Що-що!» Зняв які виявилися окулярами в роговій оправі, вщен запотілими всередині шолома. Спробував витерти їх об гриву коня, що зробило їх тільки бруднішими. Підняв обидві руки над головою і спробував витерти їх об плюмаж. Впустив списа, пустив окуляри, зліз із коня, щоб знайти, забрало при цьому зачинилося. Підняв забрало, нагнувся за окулярами, знову випрямився, коли забрало зачинилося вкотре і вигукнув жалібним голосом. «Ох, матінко!» Варт знайшов окуляри, витер їх і віддав привиду, як… І негайно їх одягнув, забрало знову зачинилось і почав дертися назад на коня, наче від цього залежало його життя… Опинившись у сідлі, він простягнув руку за списом, якого варт йому подав, і і ці лівою рукою підняв забрало і притримав його. Він вдивився у варта, тримаючи руку під козирком, наче моряк, що шукає землю, і вигукнув. «А, ось воно що! Кого ми тут маємо? Що-що!» «Будь ласка, – мовив варт, – я хлопчик, мій опікун-серектор. Чарівний чоловік!» – сказав лицар. Чарівний чоловік ніколи в житті його не бачив. «Чи не могли б ви підказати дорогу до його замку?» «Найменшого уявлення немає», – відказав лицар. «Найменшого уявлення. Я сам у цих краях чужинець». «Я заблукав», – сказав «Дивна річ». «Дивна річ, чи не так? От я було вже 17 років». «Звати мене король Пелінор», – вів далі лицар. «Можливо, чули про мене щось, що, -що. Тут забрало, зачинилося з ляскотом, ніби було на до що-що, але було негайно відчинене знову. Сімнадцять років тому, якраз на Михайлів день, відколи я переслідую звіра переслідувача. Нудно, дуже нудно. Я таки думаю, мовив Варт, який ніколи не чув ні про короля Пелінора, ні про звіра переслідувача, але відчував, що обставин це найбезпечніша відповідь. Це тягар Пелінорів, гордо заявив лицар. Тільки Пелінор може його впіймати, ну або й найближчий родич, звісно. Усіх Пелінорів виховують з цією думкою. Освіта дещо обмежена, фюмети і все таке інше. Я знаю, що таке фюмети, з інтересом зауважив варт. Це послід звіра, за яким полюють. Слідопит збирає його уріх, щоб показати господарю, і за ним може визначити, чи вартий звір полювання, і в якому він стані. «Розумна дитина», – зауважив король Пелінор. «Дуже, а Янош виймати з собою практично весь час. Негігієнічна звичка», – додав король, починаючи вигадати досить пригніченим, – «і зовсім безглузда. Адже звір-переслідувач лише один розуміє те що-що, тож не може бути й мови про те, вартий він полювання чи ні». Тут його забрало почало опускатися так низько, що варт вирішив забув власні біди і спробувати розрадити супутника, розпитуючи єдину тему, в якій король Пелінор, здавалося, був компетентним. Навіть розмова з заблукалою королівською особою була кращою, ніж самотність у лісі. А який він на вигляд цей звір-переслідувач? «О, ми називаємо його звір Глатісан, знаєте?» – відповів монарх – прибравши вченого вигляду і заговоривши досить жваво. Отже, звір-глатісант або, як ми жимо англійською, звір-переслідувач, можете називати як завгодно, почав він милостиво. Цей звір має голову змії, тіло леопарда стегнало на нього, як у оленя. Куди б цей звір не йшов, у нього в животі лунає такий звук, наче тогавки тридцяти паргончиків на полюванні. Окрім випадків, коли він п'є, звісно. Сувороду дав король, наче сам себе налякав тим, що ледь не забув про цю деталь. Це має бути жахливе чудовисько, мовив варт, тривожно дивлячись на нього. Жахливе чудовисько, самовдоволено повторив інший. Це ж звір Глатісанд, знаєте. І як же ви його вистежуєте? Це питання виявилося недоречним, бо король Пелінор миттєво став ще похмурішим, ніж раніше, і так поспіхом озирнувся через плече, що його забрало, захлопнулося остаточно. У мене є бракет. Сумно промовив король Пелінор, щойно привів себе до ладу. Ось вона там. Варт подивився в напрямку, вказаному понурим великим пальцем, і побачив купу мотузки, намотаної навколо дерева. Інший кінець мотузки був прив'язаний до сідла короля Пелінора. «Я її не дуже добре бачу. Мабуть, обмоталася з іншого боку дерева», – сказав король, не озираючись. «Вона завжди йде в інший бік, ніжа». Варт підійшов до дерева і знайшов велику білу собаку, яка чухала блохи. Щойно вона побачила варта, то почала виляти всім тілом, без і ряси і важко дихати, намагаючись лизнути його в обличчя попри прямотуску. Вона була занадто заплутана, щоб поворухнутися. «Це непоганий бракет?» – сказав королінор, «От тільки вона так пихкає, заплутується в усьому іде не туди. Разом із цим і що, що я іноді не знаю, в який бік повернутися. Чому б вам не спустити її сповідця?» запитав варт. Вона б так само добре вистежувала звіра і без нього. Тоді вона просто втікає, геть, знаєте, і я іноді не бачу її цілий тиждень. Без неї стає трохи самотньо, додав король, тужливо переслідувати цього звіра всюди, що, що, і ніколи не знати, де ти знаходишся яка не яка компанія розумієте. Здається, вона дуже дружелюбна зауважив варт занадто дружелюбна. «Іноді я сумніваюся, чи справді вона полює на того звіра. А що вона робить, коли бачить його?» «Нічого», – відказав король Пелінор. «Ну що ж», – мовив Варт, – «я думаю, що з часом вона ним зацікавиться». Вже вісім місяців, як я взагалі не бачив звіра, голос короля Пелінора ставав дедалі сумнішим від початку розмови, і тепер він уже відверто шмигав носом. «Це прокляття Пелінорів», – вигукнув він. Вічно волочитися за цим капосним звіром, який у цьому взагалі сенс. Спочатку доводиться зупинятися, щоб розплутати бракета, потім падає забрало, потім нічого не бачиш крізь окуляри. Ні де спати, ніколи не знаєш, де ти. Ревматизм взимку – сонячний удар влітку. Весь цей капосний ладунок доводиться вдягати годинами. А коли вже вдягнеш, то в ньому або смажишся, або мерзнеш, і він ржавіє. Доводиться цілу ніч сидіти і полірувати це залізятча. О, якби я хотів мати власний гарний дім. Дім із ліжками справжніми, подушками і простирадлами. Якби я був багатим, я б саме це й купив. Гарне ліжко з гарною подушкою і гарним простирадлом, у якому можна лежати, а тоді я б випустив цього капостного коня на луку, і сказав би цьому капостному бракету йти погуляти, і викинув би весь цей капостний ладунок у вікно, і нехай би той капостний звір сам за собою ганявся, ось що я б зробив. Як би ви могли показати мені дорогу додому, хитро мовив Варт, я впевнений, що серектор запропонував би вам ліжко на ніч. Ви справді це кажете. Вигукнув король Пелінор. «У ліжку!» «У перині!» – твердо пообіцяв варт. Очі короля Пелінора стали круглими, мов блються. «У перині!» – повільно повторив він. «І там були б подушки!» «Пухові подушки!» «Пухові подушки!» – прошепотів король, затамувавши подих. А потім випаливши все на одному диханні. «Який же чудовий має бути у вашого опікуна!» «Я думаю, до нього не більше двох годин ходу!» і вдалі Варт, користуючись перевагою. І цей джентльмен справді послав вас, щоб запросити мене до себе. Дивуючись, запитав Кор. Він зовсім забув про те, що що. Як це мило з його боку, як надзвичайно мило, я так вважаю, що що. Він буде дуже радий нас бачити, цілком щиро відказав Варт. О, як це мило, знову вигукнув Король, починаючи метушити зі своїм спорядженням. «І яким же прекрасним джентльменом він має бути, якщо має перину?» «Припускаю, мені доведеться ділити її з кимось», – запитав він сумнівом. «У вас буде своя власна». «Власна перина», – вигукнув король Пелінор. «Із простирадлами та подушкою, можливо, навіть двома подушками або подушкою та валиком, і ніякої потреби вставати вчасно до сніданку». «А ваш опікун встає до сніданку?» – запитав король, коли його раптом охопив сумнів. «Ніколи!» – відказав Варт. «Блохи вліжкує?» – підозріло поцікавився король. «Жодної!» «Ну що ж?» – мовив король Пелінор. «Мушу сказати, це звучить занадто чудово, щоб бути правдою!» Перина і жодних отих капосних фіметів бозна скільки часу. «Скільки ви казали нам тудити? відповів Варт. Але йому довелося вигукнути це слово, бо звук потонув у його горлі через жахливий шум, що саме тієї митіщинився зовсім поруч. «Що це було?» – вигукнув варт, «Слухай!» – скрикнув король. «Опомилуйте!» «Це звір!» – закричав король. І миттєво відданий мисливець забув про все на світі, поринувши у свою справу. Він витер окуляри об задню частину своїх штанів, єдиний доступний клапить тканини на ньому, поки довкола луна в гавкіті криваве виття, Вмостив їх на кінчику свого довгоноса якраз перед тим, як забрало, автоматично захлопнулося. Схопив лицарського списа у праву руку і галопом помчав у напрямку йому. Його різко зупинила мотузка, намотана навколо дерева, безглуздий бракет при цьому видав жалібний зойк і він з гучним брязкотом упав з коня. За секунду він уже був на ногах, Варт був певен, що окуляри розбилися, і стрибав навколо білого коня з однією ногою в стремені. Попруги витримали випробування, і він якось опинився в сідлі зі списом між ногами, а потім почав скати навколо дерева у зворотний бік від того, в який замоталася собака. Він об'їхав три зайвих рази, поки Брат бігала і дівкала в інший бік, і нарешті, після кількох спроб, вони обоє звільнилися від перешкоди. «А ту його що-що!» – закричав король Пелінор, розмахуючи списом у повітрі збуджено, хитаючись у сідлі. Потім він повністю совій темряві, а нещасний бракет з волочився за ним на іншому кінці мотузки. Розділ третій варт міцно спав у своєму лісовому гнізді, куди він приліг на ніч, то був той тонкий, але освіжаючий сон, який знають лише ті, хто вперше ночує просто неба. Спочатку він лише занурювався під поверхню сну й ковтам, на чолосось намілково ді, так близько до поверхні, що йому здавалося, ніби він у повітрі. Він вважав, що не спить, хоча вже бачив сни. Він бачив над собою зорі, що кружляли на своїй мовчазній і невтомній осі, бачив листя дерев, що шелестіло на їхньому тлі, і чув найменші зміни в траві. Ці тихі звуки кроків – м'який помах крил та шелест прихованих черев, що повзли по травинках чи зачіпали папороть. Спочатку лякали або цікавили ого, так що він ворушився, аби розглядіти їхніх власників, але так нікого й не бачив. Потім вони почали заспокоювати його, і йому вже не хотілося знати, хто це він просто дозволив їм бути собою. І врешті звуки зовсім полишили його, коли він поплив усе глибше і глибше, занурюючись носом у пахучий дерен, у теплу землю, у нескінчені підземні води. Заснути під яскравим липним місяцем було непросто, але коли це вже вдалося, прокинутися було ще важче. Сонце зійшло рано, змусивши хлопця протесно перевернутися на інший бік, але засинаючи, він навчився перемагати світло, і тепер світло не могло його розбудити. Була вже дев'ята година, минуло п'ять годин після світанку, коли він розплющив очі миттєво прийшов дотями. Він був голодний, варчув про людей, які харчувалися ягодами, але зараз це здавалося не надто практичним, бо стояв липень і ягідне було. Він знайшов дві суниці і жадібно їх з'їв. Вони смакували краще, забудь на світі, тож він пошкодував, що їх так мало. Потім він захотів, щоб на дворі був квітень, тоді він міг би знайти пташині яйця, або щоб він не загубив свого яструба калі, бо тоді птах бив полюватий ому кроля, якого варт засмажив би, тертям добувши вогонь на чедикун. Але Калізник, інакше варті сам би не заблукав, та й палички навряд чи загорілися, бо будь-якому разі. Він вирішив, що не міг відійти від дому далі, ніж на 3-4 милі, тому найкраще було б сидіти тихо і слухати. Можливо, якщо пощастить із вітром, він почує шум косарів і знайде дорогу додому. Натомість він почув слабкий металевий брязкіт, який його на думку, що король Пелінор знову десь поруч переслідує звіра. Проте звук був ритмічним і цілеспрямованим. Здавалося, ніби король Пелінор з великим терпінням і концентрацією робить щось особливе. Наприклад, намагається почесати спину, не знімаючи обладунків. Варт пішов на цей звук. На лісовій галявині затишний кам'яний котедж. Він складався з двох частин. Головна частина слугувала залою або вітальною. Вона була високою, бо сягала від підлоги до самого даху, а посередкім нати було вор, гнище, дим від якого виходив крізь отвіру солом'яній стрісі. Інша половина коеджу була розділена горизонтальним перекриттям на два поверхи. Нагорі була спальня та бінет, а внизу комора, стайня та клуня. У нижній кімнаті жив білий ослик, а нагору вели драбини. Перед хатиною був колодязь, і той металевий звук, що його чув варт, видавав старенький джентльмен, який витягував воду за допомогою ручки та ланцюга. «Брязь, брязь, брязь!» – співав ланцюг, аж поки відро не вдарилося обкрай колодязя. «Ох, хай йому біс!» – мовив старий джентльмен. Здавалося б, після стількох років навчання можна було б придумати щось краще, ніж цей клятий колодязь із клятим відром, скільки б він не коштував. «Присягаюся дівою», – додав він, витягуючи відро і кидаючи на нього лютий погляд, «якби ж у мене було хоч електричне, світло та водогін, хай йому грець». Старий джентльмен, якого побачив Варт, мав вельми дивний вигляд. Він був одягнений у довгумантію з хутряною накидкою, повністю розшиту знаками зодіаку та різними кабалістичними символами, трикутниками з очима, дивними хрестами, листям дерев, кістками, птахами та звірами. А ще там був планетарій, зірки якого сяяли, наче шматочки дзеркала на сонці. На голові він мав гостроверхий капелюх, схожий на ков, пакдурня або на головні убори. Тодішніх дам з тією лише різницею, що дами зазвичай чіпляли до верхівки вуаль. Біля нього втраві лала на паличка з ваякового дерева та пара окулярів у роговій оправі, як у короля Пелінора. То були надзвичайні окуляри без заушників, за формою вони нагадували ножиці або вусики тарантулової оси. «Перепрошую, пане», – мовив Варт, – «але чи не могли б ви підказати мені дорогу до замку сера Ектора?» «Якщо ваша ласка...» Старий джентльмен поставив відро і подивився на Варта. «Твоє ім'я Варт», – сказав він. «Так, сер, будь ласка, сер, відповів Варт. «Мене звати», – мовив старий, – Мерлін. «Дуже приємно», – сказав Варт. Навзаєм відказав Мерлін. «Нині погожадний, чи не так?» «Так, сер, погодився Варт, як на цю пору року. Коли формальності Булл овичерпано, варто тримав нагоду роздитися свого нового знайомого ближче. Старий джентльмен дивився на нього з такою немагаючою й доброзичливою цікавістю, що хлопець відчув, не буде жодним невіглаством дивитися у відповідь. Це було не грубше, ніж дивитися на одну з корів свого опікуна, яка замислено вивчає твою особистість, поклавши голову на хвіртку. Мерлін мав до бороду і довгі білі вуса – що звисали у бабічнеї. При детальнішому огляді з'ясувалося, що він далеко не охайний. Не те що бунь, ого були брудні ніхті чи щось таке, але здавалося, ніби якийсь великий птах звив гніздо у нього в волоссі. Вард добре знав гнізда яструбів, ті божевільні нагромадження паличок та мотлоху, відібрані у білок чи ворон. Він знав, як гілки під ними заляпані білим послідом, старими кістками, брудним пір'ям та погадками. Саме таке враження справляв Мерлін. Плечі старого джентльмена були поцятковані послідом прямо поверх зірок і трикутників на мантії, а з кінчика його капелюха повільно спускався на павути. Цей великий павук, поки старий, роздивлявся і повільно кліпав на хлопчика. Мерлін мав злегка стурбований вигляд, наче намагався згадати якесь ім'я, що починалося на чол, але вимовлялося зовсім інакше, можливо, Мензі щидалзіел. Його лагідні блакитні очі, дуже великі круглі під окулярами та рантулами, поступово затуманювалися, поки він дивився на хлопця. Нарешті він відвів погляд із покірним виразом обличчя, ніби все це було для нього занадто. Ти любиш персики? — запитав старий джентльмен. — Дуже люблю, — відповів Варт, і в нього аж слина покотилася. — Зараз лише липень, знаєш? — докірливо зауважив старий і попрямував до хатини, не озираючись. Варт пішов за ним, оскільки це було найрозумніше, і запропонував понести відро, що, здавалося, припало старому до душі, і він віддав його хлопцеві. Потім він чекав, поки Мерлін рахував свої ключі, бурмотів, губив їх у траві, знову знаходив. Нарешті, потрапивши всередину чорно-білого коеджу з такими труднощами, ніби вони були грабіжниками, хлопець виліз по драбині за господарем і опинився у верхній кімнаті. Це була найдивовижніша кімната, в якій коли небудь бував. Під кроквами висів справжній коркіндрил, дуже схожий на живого, Страшний, зі скляними очима і лускатим хвостом. Коли господар увійшов, опудало підмигнуло одним оком на знак вітання. Там були сотні тисяч коричневих шкіряних палітурках. Деякі були прикуті ланцюгами до полиць, інші підпирали одна одну, наче воних ільнули зайвого і надто довіряли власним ногам. Від них ішов запах плісняви та солідної коричневої старовини. Там були опудала птахів, папух, сорок, рибалочок та павичів, у яких не вистачало лише двох пір'їн, а також крихітних пташок, схожих на жуків, і нібито справжній фенікс, який пахнув ладаном та корицею. Справжнім він би не міг, бо фенікс у світі буває лише один. Над каміном висіла голова лисиці з написом «Крафтон» від Бакінгема Девентрії 2 ГО 20 Кхіс а також 40-фунтовий лосось із написом о 43 хі бульдок і дуже реалістичний Василійський з римським шрифтом «Видрові-хончаки-краугерста». На стінах симетричними візерунками були розвішані і клавепрів, кіхті тигрів та леопардів, велика голова гірського барана Овіс-полі. Там були шість живих вужів у подобизні акваріума гнізда поодиноких оспід скляним циліндром Звичайний вулик, мешканці якого безперешкодно залітали, вили крізь вікно. Двоє молодих їжачків у ваті та параборсуків, які одразу почали голосно кричати «Ік-Ік-Ік-Ік!», щойно з'явився чарівник. Двадцять коробок із гусеницями, п'ядунами та личинками вило хвоста. І навіть олеандр ціною у два з половиною шилінги усі вони гризли відповідне листя. Футляр для рушниць із усілякою зброєю, яку винайдуть лише за півтисячі років. Такий самий ящик для вудок. Чарівний комод – повний мушок для лосося, зв'язаних з самим Мерліном. Інший комод – шухляди, якого мали написи «Мандра Гора», «Чоловічий корінь», «Дідівська бородатоща». Пучок індичого та гусячого, пір'я для виготовлення ручок, астролябія, 12 пар чобіт, дюжина сіток, мішків, три дюжини селець на кролів, 12 штопорів, мурашник між двома скляними пластинами. Чорнильниці всіх можливих кольорів від червоного до фіолетового, голки для штопання, золота медаль за успіхи у навчанні в Ітоні, 4 чи 5 супілок, гніздо польових мишей, усі живі-живісінькі. Два черепи. Безліч кришталю, венеційського скла, брістольського скла, пляшка мастикового лаку. Порцеляна сацума та перегородчасте емаль клоазоне. Чотирнадцяте видання британської енциклопедії, трохи зіпсоване сенсаційними популярними ілюстраціями. Дві коробки фарбната акварель. Три глобуси відомого географічного світу – Кілька скам'яні ластей опудало голови жирафи шість мурах червиць. Скляні з сказанами, пальники Бунзена і повна колекція карток із пачок сигареті з зображеннями диких птахів Пітера Скотта. Мерлін злій гостро капелюх, коли увійшов до цієї незвичайної кімнати, бо він був занадто високим для стелі. Тієї ж миті в одному з темних кутків щось зашаруділо – Почувся помах яких крил, і молода сова сич сіла на чорну тюбетейку, що прикривала його лисину. «О, яка чудова сова!» Вигукнув варт, але коли він підійшов і простягнув руку, сова раптом витягнулася, стала в півтора раза вищою. Виструнчилася, мов кочерга, і заплющила очі так, що залишилася лише крихітна щілина, крізь яку вона підглядала. «Так роблять діти!» коли їм кажуть заплющити очі під час в схованки. Потім вона промовила сумнівним голосом. Тут немає жодної сови. Після цього вона зовсім заплющила очі і відвернулася. «Це всього лише хлопчик», – сказав Мерлін. «Тут немає жодного хлопчика». З надією відгукнулася сова, не повертаючи голови. Варт був настільки вражений тим, що сова вміє розмовляти, що забув про вихованість і підійшов ще ближче. Від цього сова так рознервувалася, що напустила на голову Мерліну. Уся кімната і так була біла від посліду, І полетіла на самий кінчик хвоста коркіндрила, подалі від усіх. «Ми рідко приймаємо гостей», – пояснив Мерлін, витираючи голову половиною старої піжамної куртки, яку тримав для цієї мети. Тому Архімед трохи соромиться незнайомців. Іди сюди, Архімеда, я хочу познайомити без моїм другом, якого звати Варт». Він простягнув руку сові і та перегойдуючись, наче гусак, почовгала по спині коркіндрила. Вона йшла так, щоб не пошкодити хвоста, і з явним небажанням перестрибнула Мерліну на палець. «Витягни палець!» – сказав Мерлін Вартові, і підстав його за під лапи. «Ні, трохи вище під самий хвіст». Коли Варт це зробив, Мерлін обережно відвів сову назад – так що палець Варта натиснув на її лапи ззаду, і птахові довелося або переступити назад на палець, або зовсім втратити рівновагу. Сова переступила. Варт стояв у захваті, відчуваючи, як пухнасті маленькі лапки міцно тримаються за його палець, а гострі пазуріло скучуть шкіру. «Привітайся, як слід, наказав Мерлін. «Не буду!» – відказав Архімед, дивлячись в інший, біки, міцно тримаючись за палець. «О, він такий чудовий!» – знову мовив Варт. «Він у вас давно. Архімед живе зі мною з малечку ще відтоді, як у нього була крихітна голова, як у курчати». «Я б дуже хотів, щоб він зі мною поговорив», – зітхнув Варт. «Можливо, якщо ти ввічливо до йому оцю мишу, він захоче познайомитися з тобою ближче». Мерлін дістав мертву мишу зі своєї тюбетейки. «Я завжди їх там тримаю», – пояснив він. «І череболовлі теж». Це дуже зручно. Він передав Мишу Вартові, який обережно простягнув її Архімеду. Міцний загнутий дзьоб виглядав небезпечно. Проте Архімед уважно подивився на Мишу, кліпнув на Варта, підсунувся ближче по пальцю, заплющив очі і нахилився вперед. Він стояв із заплющеними очима й виразом екстазу на обличчі, наче читав молитву перед їжею, а потім найкумеднішим боковим рухом взяв шматочок так ніжно, що не розбив би мильної бульбашки. Він продовжував стояти, нахилившись із заплющеними очима, а миша звисала його дзьо. Ба, наче він не знав, що з нею робити. Потім він підняв праву лапу, він був праворуким і вхопив мишу. Він тримав її, як хлопчик тримає людяника або поліцейський кийка, подивився на неї, погриз хвоста. Потім перевернув головою вперед, бо вар подав її неправильно і проковтнув водним махом. Сова озирнулася на присутніх з хвостом, що стирча куточка рота, ніби кажучи, хотів би я, щоб ви всі на мене так не витріщалися. Відвернулася, ввічливо доковтнула хвіст, почухала свою матроїтку люльвим кіхтем і почала настовбурчувати пір'я «Залиш його тепер у спокої», – порадив Мерлін «Можливо, він не захоче-хоче дружити, поки не дізнається, що ти за людина» «Із совами все не буває просто і швидко» «Може, він сяде мені на плече?» – мовив Варт і інстинктивно опустив руку. Так що сова, яка любила бути якомога вище, пробігла вгору і сором'язливо вмостилася біля його вуха. «А тепер сніданок?» – оголосив Мерлін. Варт побачив, що на столі перед вікном ідеально накрито на двох. Там були персики. А ще дині полуниця з вершками, сухарики, гаряча форель, смажені окунь, які були ще смачнішими. Курча під гострим соусом, що аж дук забивало, нирки з грибами на грінках, фрикасе, каріта на вибір, палюча кава або найкращі шоколаді з вершками у великих чашках. «Візьми гірчиці», – сказав Мерлін, «коли вони перейшли до нирок». Гірчичниця піднялася і почевгала до його тарілки на тонких срібних ніжках, переминаючись на часова. Потім вона розправила свої ручки, і одна ручка з перебільшеною вічливістю підняла кришку, а інша допомогла йому покласти щедру ложку гірчиці. О мені так подобається ця гірчичниця. вигукнув варт. «Де ви її взяли?» – від цих слів гірчичниця вся засяяла і почала трохи пишатися, але Мерлін постукав її по голові чайною ложкою, так що вона одразу сіла на місце і замовкла. «Непогана штуковина», – неохоче визнав він. От тільки схильна задирати носа. Варт був настільки вражений добротою старого мага, а особливо всіма тими чудовими речами, якими той володів, що соромився ставити особисті запитання». Здавалося ввічливішим сидіти тихо й говорити лише тоді, коли до тебе звертаються. Але Мерлін говорив небагато і ніколи не ставив запитань, тож у варто було мало можливостей для розмови. Врешті-решт цікавість перемогла, і він запитав про те, що його давно мучило. «Ви не проти, якщо я поставлю запитання?» «Саме для цього я тут і існую», – сумно відповів Мерлін. «Як ви дізналися, що треба накрити сніданок на двох?» Старий джентльмен відкинувся на спинку стільця і розпалив величезну люлькову трубку з морської піни. «Ой лишенько він дихає вогнем», – подумав Варт, який ніколи не чув про тютюн. Перш ніж відповісти, Мерлін збентежився, зняв тюбетейку, звідти випало і почухав свою лисину. «Ти колись пробував малювати, дивлячись у дзеркало?» – запитав він. «Здається, ні», – відповів Варт. «Дзеркало!» Промовив старий, витягнувши руку. Тієї ж миті у нього в руках з'явилося крихітне жіноче дзеркальце з пудрениці. «Не таке, дурню!» – сердито сказав Мерлін. «Мені треба таке, щоб можна було голитися!» Дзеркальце зникло, і на його місці з'явилося голильне дзеркало розміром десь у квадратний фут. Потім Мерлін почав послідовно вимагати олівець та папір. Отримав незагострений олівець і газету «Морнінг Пост», відправив їх назад. Отримав ту ручку без чорнила І-6 стосів обгорткового паперу для посилок. Відправив їх назад, в павугнів, часто присягаючись дівою, і врешті задовольнився графітовим олівцем та цгарковим папером, сказав, що і так зійде. Інн поклав один із клаптиків перед дзеркалом і поставив на ньому п'ять крапок ось так. А тепер, сказав він, я хочу, щоб ти з'єднав ці п'ять крапок так, щоб вийшла буква «Вава», дивлячись лише у дзеркало. Варт взяв ручку і спробував зробити, як йому веліли, але після багатьох невдалих спробу нього вийшло ось що. Ну, непогано, сумніво мовив Мерлін, і в певному сенсі справді трохи схоже на «М». Потім він замислився, погладжуючи бороду, дихаючи вогнем і вдивляючись у папір. «А що до сніданку?» Несміливо нагадав варт, зачекавши п'ять хвилин. «Ах так!» – схаменувся Мерлін. «Як і дізнався, що треба накрити на двох». Саме для цього і показував тобі дзеркало. «Розумієш, звичайні люди народжуються вперед у часі, якщо ти розумієш, про що я і майже Все у світі теж рухається вперед». Це дозволяє звичайним людям жити досить легко. Так само, як було б легко з'єднати ті п'ять крапок у ВО, якби той й дозволили дивитися на них прямо, а не задом наперед напереді на виворіт. Але я, на жаль, народився не з того кінця часу, і мені доводиться жити назаді з майбутнього, перебуваючи серед безлічі людей, які живуть впереді з минулого. Дехто називає це даром передбачення. Мерлін замовк і тривожно подивився на Варта. «Я вже казав тобі це раніше», – підозріло запитав він. «Ні», – відповів Варт. «Ми зустрілися лише півгодини тому. Минуло так мало часу», – промовив Мерлін, і велика сльоза скотилася на кінчик його носа. Він витер її рукавом піжами і тривожно додав. «Я збираюся сказати тобі це знову». «Я не знаю», – відповів Варт, «хіба що ви ще не закінчили свою розповідь». «Розумієш», – сказав Мерлін, – коли все так, то в часі легко заплутатися. По-перше, усі часи дієслів слів перемішуються. Якщо ти знаєш, що з людьми станеться, а не що з ними сталося, стає дуже важко запобігти тому, щоб воно сталося, якщо ти не хочеш, аби воно вже було сталося. Розумієш, що я маю на увазі? Це як малювати у дзеркалі. Варт не зовсім розумів, але саме збирався сказати, що йому шкода Мерліна, якщо це робить його нещасним, коли відчув дивне лоскотання біля вуха. «Не сіпайся!» Попередив Мерлін саме тоді, коли хлопчик хотів це зробити. Архімед, про якого всі забули який весь цей час сидів у нього на плечі, ніжно притулився до нього. Його дзібув біля самої мочки вуха лоскочучи її пір'ячком, і раптом тихий, хрипкий голосок прошепотів. «Дуже приємно!» – так що звук пролуна прямо всередині голови варта. «Осово!» – вигукнув варт, миттєво забувши про проблеми Мерліна. «Дивіться!» – він вирішив зі мною заговорити. Варт ніжно притулився головою до м'якого пір'я, Асич, сич, узявши його вуха удзьоб, швиденько обійшов його по колу найдрібнішими пощепуваннями. «Я називатиму його Арчі», – вигукнув Варт. «Сподіваюся, ти нічого подібного не зробиш», – миттєво вигукнув Мерлін суворим і гнівним голосом, і сова відсунулася на самий край його плеча. «Це що неправильно? З таким самим успіхом ти міг би називати мене пугач або клуня», – похмуро озвалася сова, «і справу зроблено або булька», – додав сич гірким голосом. Мерлін взяв Варта за руку і лагідно мовив. Ти ще молодий і не розумієш цих речей. Але ти дізнаєшся, що сови найвічливіші, найшляхетніші, найщиріші та найвірніші істоти у світі. Ти ніколи не повинен бути з ними фамільярним, грубим чи вульгарним, або виставляти їх на посміховисько. Їхня мати Афіна – богиня мудрості, і хоча вони часто готові грати розняза для твоєї розваги, така поведінка є прерогативою справді мудрих. Жодну сову не можна називати «арчі». «Пробач мені, сово!» – мовив Варт. «І ти мені пробач, хлопче!» – відказала сова. «Я бачу, що ти сказав це через незнання, і мені прикро, що я був таким дріб'язковим і образився там, де мене не хотіли образити». Сова справді шкодувала і мала такий засмучений вигляд, що Мерліну довелося стати дуже веселим і змінити тему розмови. «Ну що ж», – сказав він, – «оскільки ми закінчили снідати, я думаю, усім трьом час шкакати дорогу назад до сера Ектора». «Зачекайте хвилинку», – додав він, згадавши про щось і, повернувшись до сніданку, наставив на посуд свій вузлуватий палець і суворона казав. «Мийтеся!» Тієї ж митівся порцеляна та столове приладдя зістрибнули зі столу, скатертина витрусила крихти у вікно, а серветки самі склалися. Усі вони побігли вниз по драбині туди, де Мерлін залишив відро і зчинився такий шумілемент, ніби купу дітей випустили зі школи. Мерлін підійшов в Рей і крикнув. «Дивіться, нічого не розбите!» Але його голос повністю потонув у тонких вересках, сплесках та вигуках. «Ой, холодна! Я довго не митимусь! Обережно ти мене розіб'єш! Або гей, давайте зануримо чайник з головою!» «Ви справдійте зі мною до самого дому», – запитав Варт, який ледь міг повірити у таку добру новину. «Чому, Біні?» – відповів Мерлін. «Як інакше я стану твоїм вихователем». Від цих слів Варта ставали все круглішими і круглішими, аж поки не стали такими ж великими, як у сови, що сиділа у нього на плечі. Його обличчя почервоніло, а в грудях затамувався подих. «Ого!» – вигукнув Варт, і його очі заблищали від усвідомлення. Виходить, я таки був у лицарських пошуках. Розділ четвертий. Варт почав розповідати все всеводночас, ще не дійший до середини розвідного мосту. «Дивіться, кого я привів!» – вигукував він. «Дивіться, я був у справжніх лицарських пошуках. У мене вистрілили три стріли. Вони були в чорну та жовту смужку, совозвати Архімед». Я бачив короля Пелінора, а це мій вихователь Мерлін. Я вирушив у пошуки саме за ним. Він гнався з віром-переслідувачем. Я маю на увазі короля Пелінора. У лісі було страшно. Мерлін змусив тарілки митися самі. «Привіт, Гобе! Дивись, ми впіймали Калі. Гоб лише подивився на Варта, але з такою гордістю, що той аж почервонів». Було так приємно повернутися додому до всіх своїх дек. «Рузів, та ще й з таким успіхом!» «Ех, господарю!» – хрипко промовив Гоб. «Ми таки зробимо з вас справжнього сокольника, от побачите!» Він підійшов за Каллі, наче більше не міг стримуватися, щоб не торкнутися його, але водночас погладив і варта, ласкаво пригортаючи обох, бо й сам не знав, кому з них радів більше. Він прийняв Каллі на кулак – ніби каліка, що знову припасував звичну дерев'яну ногу після того, як вона загубилася. «Це Мерлін його впіймав?» – пояснив Варт. Дорогой додому він послав Архімеда на розвідку. Архімед розповів нам, що яструб бубив голуба і зараз його їсть. Ми пішли туди і налякали його. Після цього Мерлін, встромившись хвостових, пір'їн навколо губа по колу зробив плюс довгої мотузки навколо пір'я. Один кінець він прив'яв до кілочка в землі, а з іншим сховався за кущем. Він сказав, що не використовуватиме магію. Мовляв, у великому мистецтві не можна вдаватися до чарів. Це було б так само нечесно, як створювати велику статую магією. Її треба висікати різцем, розумієте? Потім Калі спустився доїсти голуба. Ми смикнули за мотузку, петля ковзнула попір і вхопила його за лапи. Він лютував. Але ми віддали йому того голуба. хоб вклонився Мерліну, і той ввічливо відповів на привітання. Вони подивилися один на одного з глибокою приязню та цікавістю, впізнавши один в одному майстрів однієї справи. Коли вони зможуть залишитися наодинці, то говоритимуть і говоритимуть, хоббито за природою були мовчазними людьми. А поки що їм доводилося ч -ч -ч, екати свого часу. О, закричав варт, коли той з'явився разом із нянькою та іншими радісними мешканцями замку. Дивись, я знайшов чарівника нам у вихователі. У нього є гірчечниця, яка сама ходить. Я радий, що ти повернувся, сказав Кей. «Олишенько, де ж ви спали, пане Арте? забідкалася нянька. Подивіться на свою чисту куртку вся в багнюці та дірках. Ви нас так налякали, що я й не знаю, що сказати. А погляньте на своє бідне волосся, там повно гілляк. Ох ти ж мой шалене, неслухняне ягнятко. Вибіг серектор, поспіхом вдягнувши на голінники задом наперед і поцілував варта в обидві щоки. Так, так, так, розчулено вигукнув він. Ось мій вдома егеш, Якого кого бісати там робив, га? Весь замок догоридном перевернув. Але в душі він пишався вартом за те, що той не покинув яструба, і ще більше пишався тим, що хлопець його впіймав, адже гоб весь цей час тримав таха високо в повітрі, щоб усі бачили. «О, пане!» – звернувся Варт до батька. «Я був у тих пошуках вихователя, про які ви казали, і я його знайшов. Будь ласка, це ось цей джентльмен, його звати Мерлін». Він привіз із собою борсуків, їжаків, миша інше на цьому білому ослику, бо ми не могли їх там кинути на призволяще. Він великий знавець музики і може діставати речі просто з повітря. «Ага, чарівник», – мовив серектор, начепивши окуляри й уважно роздивляючись Мерліна. «Сподіваюся, біла магія?» «Безумовно» відказав Мерлін, який терпляче стояв серед натовпу, схрестивши руки і мантії за Архімедом, що сидів на його голові, витягнувшись на чіпалець. "Належить мати якісь рекомендації, знаєте, з сумнівом zauважився ректор. Так заведено. Рекомендації", промовив Мерлін, простягаючи руку. Тієї ж миті в його руці з'явилися важкі таблички, підписані Аристотелем. В із з початкою гекати та кілька надрукованих копій, завірених ректором Трініті коледжу, який і не пам'ятав, щоб коли-небудь його бачив. Усі вони характеризували Мерлін, а з найкращого боку. Він тримав їх у рукаві, мудро зауважився ректор. «А ще щось можете?» «Дерево», – мовив Мерлін. «Миттєво посеред подвір'я виріс величезний шовковичний кущ, вкритий соковитими синіми ягодами, готовими от оту пасти». «Це фокус із дзеркалами», – сказав серектор. «Сніг», – вимовив Мерлін, – «і парасольку», – квапливо додав він. Перш ніж вони встигли озирнутися, міднелітнє небо стало холодним і грізним, а навколо закружляли найбільші бліпластівці, які тільки бачив світ, осідаючи на мурах замку. Поки всі мовчали, випав дюйм снігу і всі затремтіли від зимового вітру. Нісера Ектора посинів, а з звисла бурулька. У всіх, крім Мерліна, на плечах лежали снігові нами. «Ти, Мерлін, стояв посередині, високо тримаючи парасольку, щоб не намокла сова. Це гіпноз!» – процідив сер Ектор крізь зуби, що цокотіли від холоду. «Як у тих фокусників з Індії. Але цього достатньо, – швидко додав він, – цілком достатньо. Я впевнений, що ви будете чудовим вихователем для цих хлопців». Сніг миттєво припинився, і вийшло сонце. «Такі пневмонію підхопити недовго», – буркнула нянька. «Або налякати до смерті еластичних комісарів». Мерлін склав парасольку і від її у повітря, яке її прийняло. «Уявити тільки, хлопець сам вирушив у такі пошуки», – дивувався Серектор. «Так-так-так, дива годі. Не такі вже цей пошуки», – озвався Кей. Зрештою він просто пішов за яструбом. І, приніс яструба пане Кею, докірливо зауважив Гоб. «Ну що ж», – сказав Кей, – «б'юся об заклад, старий сам його впіймав для нього». "Кейю", промовив Мерлін раптом грізним голосом. «Ти завжди був гордовитим, лихим на язики нещасним у своїх промовах. Твоє горе вейде з твоїх власних уст». Від цих слів усім стало ніякого Кей, замість того, щоб розлютитися, як зазвичай, похнюпив голову. Насправді, він не був поганою людиною, просто був розумним, швидким, гордим, палким та амбітним. Він належав до тих людей, які не можуть бути ані послідовниками, ані лідерами. Він мав лише палки серця, що не мало спокою у кволому тілі, яке було для нього в'язницею. Мерлін одразу пошкодував про свою грубість. Він дістав просто з повітря маленький срібний мисливський ніж і подав його Києві, аби загладити провину. Голівку руків'я було зроблено з черепагорно стая, змащеного і відполірованого наче слонова кістка, і Києві він надзвичайно сподобався. Розділ п'ятий дімсера Ектора нався замком Дикого лісу. Він був більше схожий на містечко чи село, ніж на оселю однієї людини, і справді ставав селом у часи небезпеки. Кожного разу, коли траплявся набіг чи ворожа навала, усі жителі маєтку поспішали до замку, женучи перед собою вдворив всю худобу і залишалися там, доки небезпека не минала. Маленькі мазані хатинки майже завжди спалювали, і згодом їх доводилося відбудовувати заново під добірної лайки. З цієї причини не було сенсу будувати Ільську церкву, адже її довелося б постійно відновлювати. Селяни ходили до церкви в замкову плицю. У неділю вони вдягали свій найкращий одяги. Поважно крокували вулицею з найшанованішим виглядом, кидаючи на всі бізсіяні гідні погляди, наче не бажаючи викривати мету своєї подорожі а в будні приходили на месу та вечірню у своєму звичному вбранні, крокуючи куди бадьоріше. У ті часи всі ходили до церкви і всім це подобалося. Замок дикого лісу стоїть доросі, і ви можете побачити його чудові руйни сплющим на стінах, відкриті сонцю та вітру. Тепер там живуть ящерки, а зголодні лігоробці гріються зимовими ночами в плющі, тоді як сипуха методично кружляє над ним, зависаючи біля переляканих маленьких зграйок і килами по плющу, щоб змусити їх вилетіти. Більша частина зовнішнього муру впала, хоча можна відстежити фундаменти дванадцяти круглих веж, що його охороняли. Вони круглі виступали з муру в рів, щоб лучники могли стріляти в усіх напрямках, і тримати під обстрілом кожну частину стіни. У середині веже гвинтові сходи. Вони кружляють навколо центральної колони, і в цій колоні прорізані отвори для стрільби. Навіть якщо ворог проривався за зовнішній мурі з боєм, пробирався до підніжавеж, захисники могли відступити на повороти сходів і стріляти в тих, хто йшов за ними крізь бійниці всередині вежі. Кам'яна частина розвідного мосту з його барбаканом і бартизами надбрамної вежі збереглися добре. У них багато вигадливих пристосувань. Навіть якщо ви долали дерев'яний міст, який зазв, і чай піднімали саме для того, щоб ви не змогли цього зробити, там була герса, обважена величезною колодою, яка могла розплющити вас і водночас притиснути до землі. У підлозі барбакана був великий прихований люк, крізь який ви врешті-решт могли вилетіти простоврів. На іншому кінці барбакана була ще одна герса, тож ви могли опинитися в пасці міжними або знищеними зверху, тоді як бартизани або висячі вешки мали в захисники могли кидати вам щось на голову. Нарешті, в середині надбрамної вежі був акуратний маленький отвір посеред склепінчастої стелі, прикрашеної розписом та різьбленими орнаментами, цей отвірів до кімнати на горі, де стояв великий казан для варіння свинцю та олії. Ось тільки про зовнішню оборону, опинившись за зовнішнім муром, ви потрапляли у такий собі широкий провулок, імовірно повний наляканий овець, а перед вами височив ще один повноцінний замок. Це була внутрішня цитель з вісьмома величезними круглими вежами, що стоять і донині. Чудово піднятися на найвищу з них лежати там, дивлячись у бік марок, звідки приходили всі ці давні загрози, коли над вами лише сонце, а внизу бігають дрібні туристи зовсім не зважаючи на стріли та киплячу олію. Подумайте, скільки століть вистояла ця непереможна вежа. Вона часто переходила з руку руки через успадкування. Один раз через облогу, двічі через зраду, але ніколи через штурм. На цій вежі ходив Вартовий. Звідси він стежив за сині милі саме в бік Уельсу. Його чисті старі кістки лежать тепер під підлогою каплиці, тож ви повинні берегти її для нього. Якщо ви подивитеся, в не боїтеся висоти. Товариство з охоронитого Тасього встановило чудові перила, щоб ви не звалилися. Ви побачите всю анатомію внутрішнього двору, розкладену перед вами, як на мапі. Вибачите каплицю, тепер зовсім відкриту своєму богові, і вікна великої зали з солярієм над нею. Вибачите шахти величезних демарівіте, як хитрому дровних врізані бічні канали, і маленькі приватні вбиральні, що стали терпублічними і величезну кухню. Якщо ви розсудлива людина, ви проведете там дні, можливо, тижні, самостійно з'ясовуючи шляхом дедукції, де були стайні, де соколятні, де коров'ячі хліви, зброярня, гор. І ще колодязь, кузня, псарня, солдатські казарми, кімната священника та покої лордайледі. Тоді все це знову оживе в вас. Маленькі люди, вони були набагато меншими за нас, і більшості знало б важко втиснутися в ті кілька залишків їхніх обладунків і старих рукавиць, що вціліли, бігатимуть на сонячному світлі, вівці микатимуть, як і колись, і, можливо, з боку Уельсу долине пух стріли з потрійним оперенням, яка виглядає так, ніби вона ніколи не рухалася. Це місце було, звісно, справжнє для хлоп. чака. Варт бігав по ньому, як кролик у власному складному лабіринті. Він знав усею сюди, всі особливі запахи, місця, де добре лазити, м'які лігва, потаємні схованки, місця для стрибків, к'юзки, затишні куточки, комори та радощі. Для кожної пори року в нього було найкраще місце, як у кота. Він кричав, бігав, бився, перекидав людей, дрімав, мріяв, найвивдавав із себе лицаря, не зупиняючись ні на мить. Саме зараз він був у псарні. Люди в ті часи мали дещо інші уявлення про виховання собак, ніж ми сьогодні. Вони і робили це радше з любові, ніж через суворість. Уявіть собі сучасного майстра гончаків, який лягає спати зі своїми собаками, а проте Флавій Аріан каже, що найкраще, якщо вони можуть спати з людиною, тому що це робить їх людянішими і тому, що вони радіють компанії людей. Також, якщо у них була неспокійна й на ніч або розлад шлунка, ви про це дізнаєтеся і не використовуватимете їх для полювання наступного дня. У Псарні сера Ектор був спеціальний хлопець, якого називали Псарем. Він жив із гончаками вдень і вночі. Він був свого роду головним собакою і в його обов'язки входило щодня виводити їх на прогулянки, витягувати колючки з лап, стежити, щоб у вухах не було виразок, вправляти дрібні кістки, що вискочили, ганяти глистів, ізолювати і доглядати за ними під час чумки, мирити їх у сварках і спати вночі, згорнувшись калачиком середних. Якщо можна вибачити ще одну вчину цитату, ось як герцог Йоркський, який загинув під Зенкуром, описував такого хлопця у своєму майстрі полювання. Також я навчу дитину ну, виводити гончиків на вигул двічі на день, вранці та ввечері, коли зійде сонце, особливо взимку. Тоді він повинен дати їм довго бігати й гатися на лузі на сонці» а потім розчесати кожного гончака одного за одним і їх великим жмутом соломи, і це він робитиме щоранку. А потім він поведе їх у якесь гарне місце, де росте ніжна трава, як зерно та інше, щоб вони могли нею підгодуватися, бо це для них як ліки. Таким чином, оскільки серце хлопця і всі його справи з гончаками самісоба кистають добрими, лагідними і чистими, Веселими, радісними й грайливими, і добрими до всякого люду, крім диких звірів, до яких вони повинні бути лютими, завзятими та злими. Псаремсера Ектора був нехто інший, як той самий хлопчина, якому жахливий в отвіт кусив носа. Не маючи людського носа, і до того ж, потерпаючи від того, що інші діти кидали в нього камінням, він став ближчим до тварин. Він розмовляв з ними не як стара вадіва з немовлям, а правильно, їхнім власним гарчанням і гавканням. Всі вони дуже любили його і шанували за те, що він витягував колючки з їхніх пальців і відразу приходили до нього зі своїми дрібними бідами. Він завжди митєво розумів, що не так і зазвий, чай міг це виправити. Собаку було приємно мати свого бога поруч із собою у видимій подобі. Варт любив псаря і вважав його дуже розумним за те, що той умів усе це робити з тваринами, бо він міг змусити їх робити майже будь-що, просто рухаючи руками. Тоді як псар любив Варт приблизно так само, як його собаки любили його, і вважав Варта майже святим, бо той умів читати і писати. Вони проводили багато часу разом, качаючись із собаками у псарні. Псарня була на першому поверсі біля соколятній з горіщем над нею, щоб влітку було прохолодно, а взимку тепло. Гончаки були алан, аланбахортами, лаймерами та браками. Їх звали Незграба, Трунір, Феба, Кол, Кол, Хелбат, Лот, Луат, Луфра, Аполлон, Ортрос, Бран, Гелерт, Стрибай, Хлопець, Лев, Банджі, Тобі та Діамант. Власного собаку варта звали Кавал, і сталося так, що він якраз лизав Кавала в ніс, а не навпаки, коли Мерлін зайшов і знайшов його. «Це з часом почнуть вважати негієнічною звичкою», – сказав Мерлін, – «хоча я сам нічого такого в цьому не бачу. Зрештою, Бог створив ніс цієї істоти так само добре, як він створив твій язик». «Якщо не краще», – задумливо додав філософ. Варт не розумів, про що говорить Мерлін, але йому подобалося, коли той говорив. Він не любив дорослих, які розмовляли з ним зверхньо, як з немовлям, а любив тих, хто просто вів розмову у своїй звичній манері, дозволяючи йому мчати слідом, вловлюючи сенси, вгадуючи, хапаючись за знайомі слова і посміючись над складними жартами, коли до нього раптом доходило. Тоді він відчував радість дельфіна, що пірнає і стрибає крізь дивні моря. «Ходімо прогуляємося», – запитав Мерлін. Здається, настав час розпочати наші уроки. У варта серце тьохнуло від цих слів. Його вчитель пробув ту же місяць, зараз був серпень, але досі вони не проводили жодних уроків. Тепер він раптом згадав, для чого був потрібен Мерлін і з жахом подумав про «сумулей лоджікалес», та мерзенну астролябію. Однак він знав, що це треба витерпіти, і встав досить слухняно, востаннє неохоче погладивши кавола. Він подумав, що з Мерліном все може бути не так погано, бо той, можливо, зможе зробити цікавим навіть старий. Органон особливо, якщо вдасться до магії. Вони вийшли на подвір'я під сонце таке пекуче, що спека під час сінокосу здавалася нічим. Все ж пеклося. Розові хмари, які зазвичай супроводжують жарку погоду, були тут високі стовпи купчати хмарі сліпучими краями, але грози не передбачалося. було занадто спекотно навіть для неї. Якби тільки подумав варт, мені не довелося йти в задушливий клас, а можна було б роздягнутися і поплавати в рові. Вони перетинали подвір'я, змушені ледь не затримувати подих, перш ніж кинутися через нього, наче швидко проходячи крізь піч. У затінку надбрамної вежі було прохолодно, але барбакан з його тісними стінами був найгарячішим за все. Останнім ривком через пустелю вони досягли розвідного мосту. Чи міг Мерлін здогадатися, про що він думав? І втупилися внизурів. Це була порала тя... Якби сербектор не тримав одну ділянку вільною відних для купання хлопців, уся вода була б покрита листям. А так широко очищували близько 20 ярдів з кожного боку мосту, і можна було пірнати з самого мосту. Рів був досить глибоким. Його використовували як ставок, мечи замку могли мати по п'ятницях, і з цієї причини архітектори подбали про те, щоб водостоки та каналізація туди не потрапляли. Щороку його зариблювали. «Я хотів би бути рибою», – сказав Варт. «Якою саме рибою?» Було майже занадто спекотно, щоб думати про це, але Варт вдивлявся в прохолодну бурштинову глибину, де безцільно бовталася зграйка дрібних окунів. «Думаю, я хотів би бути окунем», – сказав він. «Вони сміли за задурних пліток і не такі кровожирливі, як щуки». Мерлін зняв капелюх, вічливо підняв у повітря свій посох із залізного дерева і повільно промовив. У бирке ацялопого цітянь ірпі ваксалні ведубенич, у ремянатів. Негайно пролунав гучний сурморських мушель та іншого, і над зубчастими стінами на добре надутій хмарі з'явився дебелий веселий джентльмен. На животі в нього був витатуйований якір, а на грудях – Красуня русалка з написом «Мейбл» під нею. Він виплюнув жуйку тютюну, привітно кивнув Мерліну і спрямував світрезубна варта. Варт виявив, що на ньому немає одягу. Він виявив, що звалився з розвідного мосту, плюхнувшись боку мув воду. Він виявив, що ріві міст виросли в сотні разів. Він знав, що перетворюється на рибу. «О, Мерліне!» – вигукнув Варт. «Будь ласка, ходьмо теж». «Тільки цього разу», – сказав великий і поважний лин біля його вуха, – «я, піле, в майбутньому, то тобі доведеться йти самому». Освіта – це досвіта суть досвіду, впевненість у власних силах. Варто було важко бути рибою, не було сенсу намагатися плавати по-людськи, бо це змушувало його крутитися, що пора і рухатися занадто повільно. Він не знав, як плавати по риб'ячому. «Не так», – сказав лин вагомим тоном. Поклади під боріддя плече й плечі роби рухи, як складений ніж. Поки що не зважай на плавці. Ноги варто зрослися з хребтом, а стопи та пальці ніг перетворилися на хвостовий плавець. Його руки стали ще двома плавцями, також ніжного рожевого кольору, і ще кілька виросло десь у районі живота. Голова дивилася через плече, так що коли він згинався посередині, пальці ніг до вуха, а не до лоба. Він був красивого оливково-зеленого кольору, вкритий грубоватою лускою, мовлатами, з темними смугами на бок. Ах! Він не був впевнений, де у нього боки, а де спина та живіт, але те, що тепер здавалося животом, мало привабливий білястий колір, тоді як спина була озброєна чудовим великим плавцем, який можна було найжачувати для війни, який мав колючки. Він почав робити рухи складаним ножем, як і радив лин, і виявив, що пливе вертикально внизу. «Використовуй ноги, щоб повертати ліворуч або праворуч», – сказав лин. «І розчепір ті плавці на животі, щоб тримати рівновагу. Тепер ти живеш у двох площинах, а Варт виявив, що може триматися більш-менш рівно, змінюючи нахил ручних плавців і тих, що на животі. Він кволо відплив, отримуючи велике задоволення. «Повернись!» – поважно сказав Ленхіця плавати перш ніж зможеш стрімко кидатися. Варт повернувся до свого вчителя серією загів і зауважив. «Здається, я не можу триматися прямо». «Біда з тобою в тому, що ти не пливеш від плеча. Ти пливеш так, ніби ти хлопчик, що просто згинається в стегнах». «Спробуй робити ці рухи всім тілом від ший донизу і рухай тілом вправо рівно настільки ж, наскільки збираєшся посунути його вліво». Вкладив це всю душу. Варт зробив два жахливі поштовхи і зовсім зник у заростях водяного хвоща за кілька ярдів звідти. «Отак краще!» Сказав Лен, якого тепер зовсім не було видним в каламутній оливковій воді, і Варт з нескінченними зусиллями виплутався зі свого плитива ворушачі ручними плавцями. Він поплив назад на голосодним потужним поштовхом, щоб похизуватися. Добре, сказав Лин, коли вони зіткнулися кінця тіл, але обережність – краща частина мужності. Спробуй, чи зможеш ти ось так, сказав Лин. Без видимих зусиль він відплив на Без видимих зусиль. Але Варт, який був завзятим мучним, стежив за найменшим рухом його плавців. Він поворушив своїми плавцями проти годинникової стрілки, зробив хитрий помах самим кінчиком хвоста і опинився поруч із лином. «Чудово!» – сказав Мерлін. «Давай трохи пропливемося. Тепер Варт тримався на рівному кілі був цілком здатний пересуватися. Він мав час поспостерігати за незвичайним всесвітом, у який його занурив тризуб татуйованого джентльмена. Він дуже відрізнявся від всесвіту». До якого він звик досі. По перше, небо над ним тепер було ідеальним колом, що зависло в кількох дюймах над його головою. Горизонт звузився до цього. Щоб уяти себе на місці варта, вам доведеться змалювати круглий горизонт за кілька дюймів над головою замість плав, а з когоризонту, який ви зазвичай бачите. Під цим горизонтом повітря вам доведеться уявити ще один горизонт під водою, сферичний і практично перевернутий. Бо поверхня води діяла частково як дзеркало для того, що було під нею. Це важко уявити. Що робиться ще важчим для уяви, то це, що все, що люди, вважаючим за рівень води, було облямоване всіма кольорами спектру. Наприклад, якби ви випадково рибалили на варта – він побачив би вас на краю чайної тарілки, яка була для його верхнім повітрям, не як-от. Ну людину, що махає вудкою, а як сімох людей, чиї контури були, Були червоними, помаранчевими, жовтими, зеленими, синіми, індиго та фіолетовими, і всі вони махали тією самою вудкою, кольори якої були такими ж різноманітними. Насправді ви були б для нього людиною веселкою, маяком спалахуючих і випромінюючих кольорів, які перетікали один в одного і мали промені довкола. Випалали на воді, як Клеопатра у вірші «Редія». Можливо, посилання стосується Шекспіра. Наступною найпрекраснішою річчю було те, що варт нема ваги. Він більше не був прикутий до землі і не мусив плентатися по плоскій поверхні, притиснутий силою тяжіння і вагою атмосфери». Він міг робити те, чого люди завжди хотіли – літати. Між польотом у воді та польотом у повітрі практично немає різниці. Найкраще було те, що йому не доводилося літати в машині, смикаючи за важелі і сидячи нерухомо, а він міг робити це власним тілом. Це було схоже на сни, які бачать люди. Саме тоді, коли вони збиралися відплисти на огляд – з-поміж двох хитких пляшкових щіток водяного хвоща з'явилася боязка молода плітка і зупинил, ася, зблідши від хвилювання. Вона дивилася на них великими тривожними очима і явно чогось хотіла, але не могла наважитися. «Наблизься», – поважно сказав Мерлін. Почувши це, плітка підлетіла, як курка розридалася і почала заїкатися, переказуючи своє прохання. Б -б будь ласка, лікарю, заїкалася бідна істота, так лопочучи, що вони ледь могли зрозуміти сказане, у нас такий жахливий випадок чогось там у сім'ї, і ми їх хотіли дізнатися, чи не знайдеться у вас часу. Це наш Ель Люба Матуся, яка весь час плаває де догори дригом, і вона має такий ж жахливий вигляді, так дивно розмовляє, що ми справді подумали, що їй потрібен лікар якщо це не буде занадто. Як Клара каже, так передатися, якщо ви розумієте, що я маю на увазі?» Тут маленька плітка почала так пускати бульбашки через своє заїкання та слізливу вдачу, що зовсім втратив. А Дармовий могла лише дивитися на Мерліна великими сумними очима. «Не зважай, мій хлопчику», – сказав Мерлін. «Ну-ну, веди мене до своєї бідної матусі, і ми подивимося, що можна зробити». Усі троє попливли в темряву під розвідним мостом виконувати свою місію милосердя. Дуже по-російськи ці плітки, про що Мерлін вартус підплавця. плавця. Ймовірно, це лише випадок нервової істерії, питання радше для психолога, ніж для лікаря. Матуся плітка лежала на спині, як він її описував. Вона жахливо косила очима, склала плавці на грудь і час від часу пускала бульбашку. Всі її діти зібралися навколо неї колом, і щоразу, коли вона пускала бульбашку, вони штовхали один одного і зойкали. На її обличчі була серафічна посмішка. Ну ну, сказав Мерлін, напускаючи на себе свій найкращий вигляд лікаря біля ліжка хворого, «І як почувається з плітка сьогодні?» Він погладив усіх молодих пліток по головах і статечними рухами, наблизився до своєї пацієнтки. Варто, мабуть, зазначити, що Мерлін був масивним, широкотілим рибою вагою близько п'яти фунтів, кольору коричневої шкіри, з дрібною лускою, жировими відкладеннями в плавцях, досить слизьким із яскравим помаранчевим оком, поважна постать. Місіс Плітка простягнула млявий плавець, глибоко зітхнула і сказала: Ах, лікарю, то ви нарешті прийшли? Хм, сказав Мерлін своїм найглибшим тоном. Потім він наказав усім заплющити очі, варт підглядав і почав плавати навколо хворої в повільному і статечному танці. Танцюючи, він співав. Його пісня була такою. Терапевтичний слонячий діагноз «бум» – панкреатичний мікростатичний антитоксичний «дум». З нормальним катаболізмом, лопотінням і базіканням «сніп-снап-снорум» виріжемо «абдонорум». «Диспепсія, анемія, токсираз, два, три» і «Гетідвін» – «Зефольдерольдері доза гонорару п'єдгіней». І кінці своєї пісні він плавав навколо пацієнтки так близько, що фактично торкався її, погладжуючи своїми коричневими гладкими боками її блідіший шорсткіші. Можливо, він лікував її слизом, кажуть, усі риби ходять долина за ліками, а можливо, дотиком, масажем чи гіпнозом. У будь-якому разі місіс Плітка раптом перестала косити, перевернулася, як сліді сказала. «О, лікарю, любий лікарю, я відчуваю, що могла б зараз з'їсти маленького дощового черв'яка». «Ніяких черв'яків», – сказав Мерлін, – «принаймні два дні. Я випишу вам рецепт на міцний бульйон з водоростей кожні дві години, місіс Плітка». Ми повинні відновити ваші сили, знаєте. Зрештою, Рим не за один день будувався. Потім він ще раз погладив усіх маленьких ких пліток, сказав їм ростисміливими рибками і з вельми поважним виглядом попливу темряву. Поки він плив, його ротон надимався, то втягувався. «Що ви мали на увазі під тими словами про Рим?» запитав Варт, коли вони відпливли на безпечну відстань. «Бог його знає?» «Відповів Лин». Вони пливли далі, Мерлін час відчасу радив йому вкладати в рух всю душу, коли той забувався, і весь дивний підводний світ почав розкриватися перед ними, надзвичайно прохолодний після спеки верхнього повітря. Великі ліси водоростей були виписані витончено, і в них нерухомо висіли численні зграйки колючок, вчачись робити фізичні вправи в суворому унісоні. На слово «раз» вони всі застигали. На два поверталися, на три всі разом кидалися в конус. На вершині, якого було щось істівне, водяні равлики повільно повзли по стеблах лілій або під їхнім листям, тоді як прісноводні перлівниці лежали надні, не роблячи нічого особливого. Їхня плоть була лососево рожевою як дуже гарне полуничне вершкове морозиво. Маленькі зграйки окунів дивна річ. Але вся велика риба, здавалося, заховалася мали витончений кровообіг. Так що вони червоніли або блідли так само легко, як леді у вікторіанському романі. Тільки їхній рум'янець був глибокого оливкового кольору, і це був рум'янець гніву. Оразу, коли Мерлін і його супутник пропливали повз них, вони погрозливо піднімали свої колючі спинні плавці і опускали їх лише тоді, коли бачили, що Мерлін лин. Чорні смуги на їхніх боках робили їх схожими на піц, мажених на грилі, і вони також могли ставати темнішими або світлішими. Одного разу мандрівники пропливли під лебедем. Біла істота пливла вгорі, як цепелін зовсім невиразна, крім того, що було під водою. Нижня частина була цілком чіткою і показувала, що лебідь пливе трохи на одному боці, задерши одну лапу над спиною. «Дивіться!» – сказав Варт. Це бідний лебідь з деформованою лапою. Він може гребти лише однією ногою, а інший бік у нього зовсім згорблений. «Дурниці!» – уїдливо відповів лебідь, зануривши голову у воду і нахмуривши свої чорні ніздрі. Лебеді люблять відпочивати в такому положенні, і ви можете залишити свою риб'ячу симпатію при собі. Отак. От він продовжував люто дивитися на них зверху, наче біла змія, раптово спущена крізь стелю, поки вони не зникли з очей. «Ти плевеш так, похмуро зауважив зауваживлен, наче у світі немає нічого, чого варто боятися. Хіба ти не бачиш, що це місце точнісінько, як той ліс, який ти мусив пройти, щоб знайти мене? Справді? Подивися онтуди. Варт подивився і спочатку нічого не побачив». Потім він помітив маленьку напівпрозору постать, що нерухомо зависла біля поверхні. Вона була якраз затінюла тля і очевидно не жилася на сонці. Це була маленька щука, абсолютно нерухома і, ймовірно, сонна, і вона була схожа на черенок трубки або морського коника, витягнутого в лінію. Вона стане розбійником, коли виросте. «Я веду тебе побачити одного з них», – сказав Лін, – «імператора всіх цих околиць. Як лікаря маю недоторканність, і я гадаю, що він поважатиме тебе як мого супутника». Але краще тримай хвіст зігнутим на випадок, якщо він відчує себе тираном. «Він король рову?» «Він король рову. Старий Джек, так його називають, а деякі – Чорний Пітер. Але здебільшого вони взагалі не згадують його імені». Вони просто називають його пан, ти побачиш, що означає бути королем. Варт почав трохи відставати від свого провідника. І, можливо, це було і на краще, бо вони майже наткнулися на місце призначення, перш ніж він це помітив. Коли він побачив старого деспота, то жахом відсахнувся, бо панем був чотири фути завдовжки, а вага його була незліченою. Величезне тіло, тіньове і майже нев, Ідиме серед стебел закінчувалося обличчям, понівеченим усіма пристрастями абсолютного монарха, жорстокістю, сумом, старістю, гордістю, гоїзмом, самотністю та думками занадто важкими для окремого мозку. Там він висів чи зависав його величезний, іронічний рот був посіневаний донизу в якихось меланхолійних сухотах а худі гладко по голені щоки надавали йому американського вигляду, наче у дядька Сема. Він був невблаганним, розчарованим, логічним, хижим, лютим, безжальним. Але його величезне, дорогоцінне, око було оком пораненого оленя. Велике, налякане, чутливе і повне скорботи. Він не робив жодного руху, але дивився на них цим гірким оком. Варт подумав про себе, що пан Емп йому не до вподоби. «Повелителю», – сказав Мерлін, не звертаючи уваги на його нервозність. «Я привів молодого професора, який хоче вчитися професувати». «Професувати що?» – запитав Корольову повільно, ледь розкриваючи щелепи і розмовляючи через ніс. «Владу», – відповів Лин, – «нехай він сам скаже за себе». «Будь ласка», – мовив Варт, – «я не знаю, про що мені варто запитувати». Немає нічого, сказав монарх, окрім влади, яку ти прагнеш професувати. Влада молоти і влада перетравлювати, влада шукати і влада знаходити, влада чекати і влада вимагати, вся влада й безжалісність, що походять від потилиці. Дякую, сказав Варт. Кохання це трюк, який зіграли з нами сили еволюції, монотонно продовжувало чудовисько. Задоволення це приманка, розставлена ними ж, існує лише влада. Влада належить індивідуальному розуму, але самої влади розуму недостатньо. Сила міцності вирішує все врешті-решт і лише сила є правом. А тепер я думаю, що тобі часі геть, юний пане, бо я вважаю цю розмову надмірно виснажливою. Я думаю, тобі варто піти справді майже негайно, на випадок, якщо мій великий розчарований рот раптом вирішить познайомити без моїми великими зябрами, в яких теж є зуби. Так я справді думаю, що тобі ортопіти цієї ж миті. Справді, я думаю, що тобі варто вкласти в це всю свою душу. І отже, прощавай, уся моялич, варт виявив, що він зовсім гіптизований усіма цими довими словами і майже не помітив, що тонко губий. Стиснутий рот весь час ставав дедалі ближче й ближче до нього. Він наближався непомітно, поки холодні, вічливі слова відволікали його увагу, і раптом він навис за дюйм від його носа. На останньому реченні він відкрився, жахливий і величезний, тонка шкіра жадібно напнулася від кістки до кістки і від зуба до зуба. Всередині, здавалося, не було нічого, крім зубів, гострих зубів, як колючки, рядами та хребтами всюди, як цвяхи в чоботях робітників... І лише в останню секунду він зміг повернути собі власну вол. зібратися, згадати, на становий втекти. Всі ці зуби клацнули позаду нього біля самого кінчика хвоста, коли він зробив найсильніший по складаним ножем, який коли-небудь робив. За секунду він уже знову був на суші, стояв поруч із Мерліном, нагулком у розвідному мосту, важко дихаючи в усьому свив. Розділ шостий, одного четверга пополудні хлопці, як зазвичай, вправлялися у стрільбі з лука. Там стояли дві солом'яні, мішані на відстані п'ятдесяти ярдів одна від одної. І коли вони випускали стріли в одну, їм залишалося тільки підійти до неї, зібрихернутися, звернутися і стріляти назад у другу. Стояла все та ж чудова літня погода, а на обід були курчата. Тож Мерлін пішов на край стрільбища і сів під деревом. Тепло, курчата, вершки, якими він поливав свій пудинг, постійним готіння хлопців перед очима таст. У кіт стріл обмішані, звук такий самозаколесуючий, як і гуркіт газонокосарки, а ще танець яйцеподібних сонячних зайчиків між листям його дерева невдовзі зморили старого чарівника, і він міцно заснув. Стрільба з лука в ті часи була серйозним заняттям. Її ще не віддали навіть купіндіанцям та малим дітям, тож коли вистріляли погано, то впадали в лють, точнісінько, як сьогоднішні багаті, що полюють на фазанів. Кей стріляв кепсько. Він нато старався і різко відпускав дятиву замість того, щоб дозволити Луку самому випустити стрілу. «Ой, годі вже», – сказав Кей, – «мене вже нудить від цих паскудних мішеней». «Давай стріляти в папагая». Вони залишили мішані кілька разів вистрілили в папагая. Це був великий, яскравосфарбований дерев'яний птах, насаджений на жердину, наче справжній папуга. І Кей знову схибив. Спочатку він відчув щось на кшталт. «Ну, я таки влучив цю мерзоту. Навіть якщо мені доведеться сидіти без чаю, поки я цього не зроблю». Потім йому просто стало нудно. Варт сказав, «Тоді давай пограємо в мандрівців. Ми зможемо повернутися за півгодини й розбудити Мерліна. Те, що вони називали мандрівцями, полягало в тому, щоб гуляти з луками і випускати по одній стрілі в будь-яку умовлену ціль, що траплялася на шляху. Іноді це була кротовина, іноді пучо очерету, іноді великий будяк майже під ногами. Вони змінювали відстань до вибраних об'єктів». Часом обирали ціль за цілих 120 ярдів, це було межею польоту для їхніх дитячих луків. А часом доводилося цілитися фактично нижче самого будь-яка, бо стріля завжди підстрибує на футчі два вгору, коли сходить із лука. За влучання вони рахували п'ять очок. І одне, якщо стріла падала на відстані, довжини лука від цілі, а наприкінці підсумовували результати. Цього четверга вони обирали цілі розумно. До того ж, траву на великому полі нещодавно скосили, тож їм не доводилося довго шукати свої стріли, що майже завжди трапляється, як і в гольфі, якщо ви необачно стріляєте біля живоплотієва бовчагар. У результаті вони зайшли далі, ніж зазвичай опинилися біля краю дикого лісу, де колись загубився Каллі. Пропоную, сказав Кей, піти до техніру заповіднику і подивитися, чи не вполюємо ми кролика. Це було б куди веселіше, ніж стріляти по цих купинах. Так вони і зробили. Хлопці обрали два дерева на відстані близько ста ярдів, одне від одного, і кожен став під своє, чекаючи, поки вуханівалізують назовні. Вони стояли дуже тихо, з піднятими луками і накладеними стрілами, щоб зробити якомога менше рухів і нелякати звірків, коли з'являться. Для них не було важко стояти отак – адже найпершим іспитом, який вони мали скласти зі стрільб, і було тримання лука на витягнутій руці протягом півгодини. Кожен мав по шість стріл, і вони могли випустити їх усі та помітити місце падіння, перш ніж доведеться йти збирати їх і лякати кроликів. Постріл не здіймає стільки шуму, щоб збентежити когось, крім того самого кролика, в якого цілилися. На п'ятому пострілі Кею пощастило. Він точно розрахував вітері відстань, і його стріла влучила молодому кролику прямісінько в голову. Той саме випростався на задніх лапках, щоб роздивитися хлопця, дивуючи, що це за створіння. О, чудовий постріл! вигукнув варт, і вони побігли підбирати здобич. Це був перший кролик, у якого вони влучили, і, на щастя, вони вбили його на місці, коли вони ретельно випатрали ого маленьким мисливським ножем. Який подарував Мерлін, щоб м'ясо залишалося свіжим, і просунуло одну задню лапку крізь іншу в суглобі для зручності при перенесенні, хлопці зібралися йти додому зі своїм трофеєм. Але перед тим як послабити тятиви на луках, вони мали звичку здійснювати певну церемонію. Кожного четверга пополудні, після того, як опущено останню серйозну стрілу, їм дозволялося ще раз накласти вушко на тятиву і вистрілити прямо в повітря. Це був почасти жест прощання, почасти тріумфу, і це було гарно. Тепер вони зробили це, як салют своїй першій здобичі. Варт дивився, як огостріла злітає вгору. Сонце вже хилилося на захід до вечора, і дерева, біля яких вони стояли, занурили їх у півтінь. Тож, коли стріла піднялася над кронами і злетіла в сонячне світло, вона заясніла на тлі вечірнього неба, як саме сонце. Вище й вище вона летіла, не вихляючи, як це буває при різкому випуску, а ширяючи плив учи, прагнучи до неба, рівна, золота й велична. Саме тоді, коли вона вичерпала свої сили, коли її амбіції пригасли перед долею і вона вже готувалася зомліти, перевернутися і ринути на задолону матері землі, сталася жахлива ознака. Звідкись узялася гава-трупоїдка, втомлено махаючи крилами перед настанням ночі. Вона підлетіла, не вагаючись, і вхопила стрілу. Важко змахуючи крилами, вона полетіла геть зі стрілою в дзьобі. Кей налякався, але Варт розлютився. Йому подобався політ його стріли, її пло, менести прагнення в сонячному світлі, і до того ж це була його найкраща стріла. Єдина, що мала ідеальний баланс, гостра, з тугим оперенням, чистим вушком, невикривлена і неподряпана. «Це була відьма, сказав Кей. «Мені байдуже, хай би там було хоч десять відьом», – відповів Варт. «Я збираюся її повернути». Але вона полетіла в бік лісу. «Я піду за нею». «Тоді йди сам», – сказав Кей. «Я не піду в дикий ліс заради якоїсь паршивої стріли. Я піду сам». «Ох, ну добре», – зітхнув Кей. «Мабуть, мені доведеться піти з тобою, якщо ти вже гзатявся». «Б'юся об заклад нас за ца пає «Хай цапає, пає», – відріза Варт. «Мені потрібна моя стріла». Вони увійшли до лісу в тому місці, де востаннє бачили птаха-стерв'ятника». Менш ніж ніж за мною опинилася на галявині з колониенкою, точнісінько як у Мерліна. Боже мій, прошепотів Кей. Я й не знав, що так близько є житло. Слухай, давай повернемося. Я тільки хочу подивитися на це місце, сказав Варт. Це напевно оселя чарівника. На садовій хвірці хатинки була прикручена мідна табличка. Там було написано «Мадам Мім, бакалавр мистецтв, фортепіано рукодільник я торговцям, розповсюджувачам листівок та податковим інспекторам вхід заборонено, стережіться дракона, на вікна хатинки були мережі вніфіранки». Вони ледь помітно ворухнулися, за ними хтось підглядав. Гава-трупоїдка сиділа на демарії. «Ходімо, мали Кей!» «Ой, ну ходімо вже!» Кажу тобі, вона ні за що і не дресть. Тієї ж миті двері хатинки раптово відчинилися, і в коридорі з'явилася відьма. Це була надзвичайно вродлива жінка років тридцяти, з вугільно-чорним волоссям, таким густим, що воно відливало синявою, як сорочепір'я, з небесно ясними очима і загальним виглядом хоч до рани прикладай. Вона була хитрою. «Добрий день, мої дорогенькі», – сказала мадам Мім. «І чим я можу бути вам корисною сьогодні?» Хлопці зняли свої шкіряні кипки, і Варт сказав, «Будь ласка, на вашому димарі сидить ворона, і, я думаю, вона вкрала одну з моїх стріл». «Саме так», – підтвердила мадам Мім, – «стріла у мене всередині. Чи можу я отримати її назад? Будь ласка». «Неодмінно», – відповіла мадам Мім, – «юний джентльмен отримає свою стрілу цієї ж миті за чотири удари серця і раніше, ніж кажан пискне тричі». «Щиро дякую», – сказав Варт. «Ступайте вперед», – запросила мадам Мім. «Вшануйте поріг. Прийміть скромну гостинність у тому досі, в якому вона надається». «Я справді не думаю, що ми можемо залишитися», – ввічливо відповів Варт. «Справді гадаю, що нам треба йти. Нас чекатимуть удома». «Солодке очікування», – побожним тоном відгукнулася мадам Мім. «А проте», – додала вона – Можна було б подумати, що юний джентльмен знайде час фанувати бідну селянку, бодай звічливості. Мало хто повірить, як ми, низькі орендарі з нижчих класів, цінуємо візит сенів нашого лорда. «Ми б хотіли зайти», – сказав Варт. «Дуже хотіли б. Але бачте, ми вже запізнюємося. Тут дама почала манірно скиглити. Частування в нас убоге». Без сумніву це не те, до чого ви звикли, тож цілком природно, що такі високородні особи не забажають його куштувати. Сильно розвинене почуття пристойності в Кейне встояло перед цим. Він завжди був аристократичним хлопчиком і поблажливо ставився до нижчих за станом, щоб вони могли ним захоплюватися. Навіть ризикуючи відвідати відьму, він не хотів, щоб про нього сказали, ніби він відмовився від їжі орендаря через її простоту. «Ходімо, Варте», – сказав він. «Нам не обов'язково бути вдома до вечірні». Мадам Мім відважила їм низький реверанс, коли вони переступили поріг. Тоді вона схопила кожного за шкірки, підняла високо над землею своїми міцними циганськими руками і вискочила з ними через задні двері майже раніше, ніж вони ввійшли через передні. Варт встиг лише побіжно оглянути її вітальню та кухню. Мереживні фіранки, аспідистра, літографія під назвою «Вибір діви». Друкований текст молитви «Отче наш», написаний за дом, напереді повішений до дрик». Омморська мушля, гольнику, формі серця з написом «Подарунок із камелота», «Мітли», «Казани та пляшки кульбабового вина». А в наступну мить вони вже борсалися і брикалися на задньому дворі. Ми подумали, що молодим спортсменам буде цікаво оглянути наших кроликів. Сказала мадам Мім. Перед ними справді стояв ряд великих кролячих кліток, але кроликів у них не було». В одній клітці сидів бідний, общипаний, старий пугач, явно нещасний і занедбаний. В іншій – незнайомий і маленький хлопчик, придуркуватий, який лише обертав очимай лопів щось не коли відьма наближалася. У третій був облізлий чорний півень. У четвертій сидів паршивий козел, теж чорний, а ще дві стояли порожніми. «Гризлий жадібно пус!» – гукнула відьма. «Я тут, матінко!» Відповіла Гава Трупоїдка. З ляскотом і карканням вона всілася поруч, нахиливши на бік свій волохатий чорний дзьоб. Це був відьмин-фамільяр. «Відчини двері!» – наказала мадам Мім. і жадібно пузо тримає на вечері очі круглі та блакитні. Гава поспішила виконати наказ з усіма ознаками задоволення і відтягнула важкі дверця та своїм міцним дзьобом тричі по три рази. Тоді обох хлопців заштовнули всередину кожного в окрему клітку, і мадам Мім поглянула на них із непідробною радістю. На дверцятах були магічні замки, і відьма навчила їх відчинятися, шепочучи щось у замкові щілини. «Пара таких славних молодих джентльменів, – сказала відьма, – яких тільки можна зварити чи засмажити. Вигодувані на справжньому м'ясі від м'ясника, я гадаю, з молоком та іншим». Тож великого ми приготуємо в горщику на неділю, якщо я знайду трохи вина, щоб додати до страви, а маленького з'їмо в понеділок на світ. Анку їй Богу, бо як я зможу втримати свою гостровиделку подалі від нього, бодай хвилину, у мене вже живіт зводить від голоду. «Випусти мене!» – хрипко крикнув Кей. «Стара відьмо, бо серектор прийде за тобою!» Від цих слів мадам мі мужа не могла стримати своєї радості. Послухайте цього маленького паразита, вигукнула наклацаючи пальцями і пускаючись у танок перед клітками. Послухайте цю солодку, зухвалу, ніжну телятинку. Він огризається і погрожує нам сером ектором на самому краю казана. Ось я жада є в них зуби, її право, і ось як я встромлю їх у них до кінця тижня за скарімільйоне, веліалом, фегором, чиріато, доктором. Цими словами вона почала поратися на задньому дворі, на грядках із травами та вмині, чистила каструлі, збирала рослини для начинки, гострила ножі та сікачі, кип'ятила воду, підстрибувала від радості, облизувала жадібні губи, на… щептувала закляття, заплітала своє чорне, як ніч волосся і співала за роботою. Спочатку вона заспівала старовідьмину пісню – Духи чорні, білі, червоні та сірі, змішуйтесь, змішуйтесь хто у що вірить. Ось кров кажана, додай їй на, ось ту корінь кидай знову в котел змішуйтесь, змішуйтесь хто у що вірить. Потім вона заспівала свою робочу пісню Дві ложки хересу, триунції дріжджів, півфунта єдинорога, і благослови Боже трапезу. Просій крізь друшляк, розбий на шматки, трохи провари гарно по. Ріж, стрибай, біжи лети, петля туди, петля сюди, дві разом пров'язати одну кольне іншу штовхни, вирвитаєм мне перо. Смажити в помірній печі. Боже благослови наш ковен. Тра-ла-ла, тройжа бубанці, хі-хі-хі, кидай коліножа б'яче, визирне крізь мереживну фіранку, ось іде дівчись котопледі, вона точно задумала лхе. О, яке гарне маля, якби воно пасувало до підливи, дрібку солі. Тут вона дуже гидко вщипнула дрібку повітря. «Поверни солод». Тут вона почала вульгарно крутитися проти годинникової стрілки. «Згей, ноні, ноні і я не жартую, дитинко». Наприкінці цієї пісні «Мадам» мім впала в сентиментальний настрій і видала кілька гімнів богохульного характеру, а також одну любовну лірику, яку співала напівголосом і стрелями. «Це було таке». Мов червоний ніс, а хвіст його м'який і рудий, і всюди, де б він не пройшов, я кличу його нікома борогатим. Вона зникла у вітальні, щоб накрити на стіл. Бідолашний кей плакав у кутку крайньої клітки, лежачи до лілиць і не звертаючи ні на що уваги. Перед тим, як мадам Мі. Мостаточно закинула його всередину, вона общупала його з усіх боків, щоб перевірити, чи він жирний. Вона також ляснула його, щоб подивитися, як висловлюються м'ясники чи непорожній він усередині. Крім того, він зовсім не хотів бути з'їденим на недільний обід і був страшенно злий наварта за те, що той завів його в таку жахливу пастку через якусь там стрілу. Він забув, що це саме він наполягав на тому, щоб увійти до «фатальної хатинки». Варт сидів навпочіпки, бо клітка була замала, щоб стояти і оглядав свою. В'язницею грати були залізні й дверця та теж. Він по черзі перевірив усі прути, але вони стояли міцно, як скеля. Там була залізна миска для води, без жодної краплі води і трохи старої соломи в кутку, щоб лежати, вона кишила паразитами. Наша господиня раптом промовив паршивий старий козелі з сусіднього загону не дуже дбає про своїх улюбленців. Він говорив тихо, щоб ніхто не почув, а легава трупоїдка, яку залишили на димарі шпигувати за ними, помітила, що вони розмовляють, і підібралася ближче. Шепоче, сказав козел, – «якщо хочеш поговорити». «Ти один із її фамільярів?» – підозріло запитав варт. Підолашна тварина не образилася на це і постаралася не видати свого болю. «Ні», – відповів він. «Я не фамільяр». «Я всього лише паршивий старий чорний козел, дещо обшарпаний, як бачиш, і мене тримають для жертвопринесення». «Вона й тебе з'їсть?» – запитав Варт трохи тремтяче. «Аж ніяк. Я буду нато смердючим для її ласого зуба, будь певен». «Ні, вона використає мою кров, щоб малювати візерунки у Вальпургіїву ніч. До неї ще досить далеко знаєш, вів далі козел без саможалю». «Мені самому байдуже, бо я вже старий». Але поглянь на ту бідолашну сову, як вона тримає лише заради почуття власності і зазвичай забуває годувати. Від цього у мене кров закипає. Вона хоче літати, розім'яти крила. Вночі вона просто бігає колу, як великий щур, стає такою неспокійною. Подивися, вона поламала все своє м'яке пір'я. Мені то дарма, я від природи схильний до сидячого способу життя Пер, коли юність минула, але те, що вона робить із цією совою – справжня ганьба. Треба щось із цим робити. Варт зна, що його ймовірно вб'ють цієї ж ночі, першим серед усієї цієї компанії, але він не міг не розчулитися від великодушності цього козла. Будучи самому засудженим до смерті, той міг так глибоко перейматися долею сови. Варт хотів би бути таким же хоробрим. «Якби тільки я міг вибратися», – сказав Варт. «Я знаю одного чарівника, який би швидко з нею розправився і врятував нас усіх». Козел деякий час думав над цим, киваючи своєю лахідною старою головою з великими очима кольорудем частого кварцу. Потім він сказав, «Взагалі-то я знаю, як тебе випустити, просто не хотів згадувати про це раніше. Притулив ухо ближче до град». Я знаю, як випустити тебе, але не твого бідного друга, який там плаче. Я не хотів піддавати тебе такій спокусі. Розумієш, коли вона нашептує замку, я чув, що вона каже, але тіль біля кліток по обидва боки від моєї. Коли вона відходить далі, вона говорить занадто тихо. Я знаю слова, щоб випустити і тебе, і мене, і цього чорного півня, але не твою нього друга, он там. Чому ж ти не випустив себе раніше? Запитав Варт, і його серце почало калатати. Я не можу промовити їх людською мовою, розумієш, сумно сказав Козел. А цей бідолашний, божевільний хлопець, недоумок, він теж не може їх вимовити. От, тоді скажи їх мені. Тоді ти будеш у безпеці, і я співним теж, якби ти затримався настільки, щоб випустити нас. Але чи вистачить тобі мужності залишитися, чи ти одразу втечеш? І як же твій друг і недоумок, і стара сова? «Я б негайно побіг за Мерліном», – сказав Варт. «О, Меттю!» І він би повернувся і розправився з цією старою відьмою за дві секунди, і тоді ми всі були б вільні. Козел пильно подивився на нього, і його втомлені старі очі здавалося, лагідно шукали шлях до самого дна його серця. «Я скажу тобі слова лише для твого замка», – зрештою мовив козел. Півеньє залишимося тут із твоїм другом як заручники до твого повернення». «О, козле!» – прошепотів Варт. «Ти міг би змусити мене спершу сказати слова, щоб випустити тебе і піти своєю дорогою. Або ти міг би випустити нас трьох, почав себе для певності і залишити кея на з'їдання. Але ти залишаєшся з Кеєм. О, козле! Я ніколи тебе не забуду, і якщо я не повернуся вчасно, я не зможу терпіти своє життя. Нам доведеться почекати до темряви. Лишилося всього кілька хвилин. Поки козел говорив, вони побачили, як мадам запалює масляну лампу у вітальні. У неї був рожевий скляний абажур з візерунками. Ворона, яка не бачила в темряві, тихо підібралася ближче, щоб принаймні чути. «Козле!» – сказав Варт, – у чиєму серці в цих небезпечних сутінках відбувалося щось дивне й жахливе. Нахили голову ще ближче. «Будь ласка, козле, я не намагаюся бути кращим за Б, але у мене є план». Думаю, це мені краще залишитися заручником, а тобі піти. Ти чорний і тебе не буде видно вночі. У тебе чотири ноги, і ти можеш бігти набагато швидше за мене. Іди з посланням до Мерліна я випущу тебе по шепті, а сам залишуся. Він ледве спромігся вимовити останні речення, бо знав, що мадам мім може прийти за ним будь якої миті, і якщо вона прийде раніше за Мерліна, це буде його смертним вироком. Але він так і промовив це, виштовхуючи слова так, ніби дихав під водою, бо знав, якщо його самого не буде, коли мадам прийде за ним, вона неодмінно з'їсть Киє негайно. «Мій господарю», – сказав козел без зайвих слів, виставив одну ногу і притиснув своє чоло з двома гулями до землі в уклоні, який віддають монархам. Потім він поцілував його руку як другу. «Швидше!» – сказав Варт Просуньо. «Днеско крізь грати, і я надряпаю на ньому послання однією зі своїх стріл». Важко було придумати, яке послання написати на кому маленькому просторі таким незграбним інструментом. Зрештою він просто написав «Кей». Він не вписав власного імені, бо вважав Кея важливішим і думав, що за ним прийдуть швидше. «Ти знаєш дорогу?» – запитав він. «Моя бабуся колись жила в замку». «Які слова?» – «Мої», – сказав козел, – звучать дещо незвично. «Які ж?» – «Що ж», – мовив козел, – «ти повинен сказати, нехай добрий апетит супроводжує травлення». «О, козле!» – сказав варт надломленим голосом. «Як це жахливо! Але біжи швидше, козле, і повертайся живим, і, козле, поцілуй мене ще раз на прощання». Козел відмовився цілувати його. Він віддав йому імператорський салют обома ногами із Нику Темряві, що Інноварт промовив слова. На жаль, хоча Варче потів, занадто обережно, щоб ворона почула їхню розмову. Слова «звільнення» довелося вимовити досить голосно, щоб вони досягли сусідньої замкової щілини і дверцята скрипнули. «Матінко, матінко!» – закричала ворона. Кролики тікають. миттєво мада з'явила світленому отворі кухонних дверей. Що таке, мій гризлі? вигукнула вона. Що з нами, моя пташечко? Кролики тікають. Знову заверещала ворона. Відьма вибігла, але було запізно, щоб наздогнати козла чих, хоча б побачити його, і вона заходилася перевіряти замки при світлі власних пальців. Вона підняла їх у повітря, і на кінчику кожного загорілося синє полум'я. «Один хлопчик на місці», – рахувала мадам Мім, – «і схлипує за обідом. Другий хлопчик на місці і жоден не став тоншим». Один паршивий козел втік, такому воно цікаво, бо сова і півень лишилися і недоумок посередині. А проте, додала мадам Мім, – дивина, як він вибрався, справжня дивина їй Богу. «Він шепотівся з хлопчиком», – донесла ворона, – «шепотілися останню півгодину разом». «Справді», – сказала відьма. «Шепотівся з маленьким обідом, га? Ну, нехай йому це піде на користь. Якщо до начинки шавлі, хлопче, га? А що робив ти, міжадібно пузе, дозволяючи їм таке витворяти? Жодної вечері тобі, моя розмальована райська пташко, тож можеш просто летіти на будь-яке старе дерево і маститися спати». «О, матінко!» – скиглила ворона. «Я лише виконувала свій обов'язок. Лети геть!» – крикнула мадам Мім. Лети геть і можеш сісти на яйця, якщо хочеш. Бідолашна ворона похнюпилася і попленталася на інший кінець даху, презирливо посміюючись про себе. Тепер мій соковитий шматочку, сказала відьма, повертаючись до варта і відчиняючи його двері з відповідним пошептом хорошого потрошку. Ми думаємо, що казан кипить і піч якраз готова як моєму ніжному поросяті сподобається трохи розпеченого сала замість таємного шепоту. Варт бігав по клітці, як тільки міг, і створив якомога більше труднощів, щоб його впіймали, аби виграти бода і трохи часу до приходу Мерліна. «Відпусти мене, тварюко!» – кричав він. «Відпусти мене, мерзенна відьмо, або я повідкушую тобі пальці!» «Як це створіння дряпається!» – дивувалася мадам Мім. Боже милий, як він крутиться і хвицається, і це лише через те, що стане обідом для язичниці. «Не смій мене вбивати!» – кричав варт, висячи за одну ногу. «Не смій торкатися мене пальцем, бо пошкодуєш про це!» «Яхнятко!» – мовила нам мім. Куріпка з пишними грудцями, як він верещить. А ще є цей жорстокий старий звичай. Вів далі відьма, вносячи його в освітлену кухню, де на підлозі була розстелена чиста скатертина. Обскубувати бідне курча, поки воно ще живе. Так пір'я виходить чистішим. Ніхто б не був таким жорстоким у наші клянусь нічим і ніколи, але, звісно, хлопчик не відчуває ніякого болю. Одяг знімається краще, якщо знімати його наживо, а хто б мріяв смажити хлопчика в одязі, щоб зіпсувати бенкет? «Вбивця!» – кричав Варт. «Ти пошкодуєш про це до кінця ночі!» «Вовчення!» – сказала відьма. Шкода його вбивати, справді шкода. Подивіться, подивіться, як його пухнулося виблискує в світлі лампи і як його бідні очі вилазять з орбіт. Жодібно по зубу буде шкода втратити ці очі, так воно і буде. Іноді можна майже стати вегетаріанцем, коли доводиться робити так діло. Відьма поклала варта собі на коліна, затиснувши голову між ногами і почала вміло знімати з нього одяг досвідченою рукою. Він хвицався і викручувався як міх, розраховуючи, що кожна перешкода відтермінує момент, коли його вдарять пох олові і таким чином дасть чорному козлу більше часу, щоб привести Мерліна. Весь цей час відьма співала свою пісню обскубування. Виривай перу зі шкірою, а не протини овискубуй м'якеньке з тіла. А велике силою, о навіть якщо він хвицає, його писк не допомагає, бо на щастя хлопчики болю зовсім не знають. О вона чергувала цю пісню з іншою кухонною пісенькою щасливого кухаря. М'яка шкірка для хрусту, ой, моя качечка смачна, шампури підуть сюди, а мотузки он туди, ось і моє чудове порося. Ти пошкодуєш про це, кричав Варт, навіть якщо проживеш тисячу років. Він уже достатньо набалакався, сказала мадам Мім. Пора дати йому помаківці!» «Тримай його за ноги, і як він голову підніме, бий його ребром долоні, і тоді він помре». Жахлива відьма підняла варта в повітря і приготувалася зробити з ним усе, що хотіла. Але саме тієї миті спалахнула літня блискавка без жодного грому, і в останню секунду Мерлін з'явився на порозі. «Ха!» – сказав Мерлін. «Тепер ми побачимо, чого варта відзнака в дом Данії Елі проти приватної освіти у мого вчителя Блейза». Мадам Мім опустила варта, навіть не глянувши на нього, підвелася з крісла і випрямилася на весь свій величний зріст. Її розкішне волосся почало тріщати, а з палаючих очей полетіли іскри. Вона і Мерлін стояли один навпроти одного цілу хвилину, не промовляючи ні слова. А потім Мадам Мім відважила королівський реверанс, а Мерлін відповів холодним поклоном. Він відступив у бік, дозволяючи їй вийти з дверей – першою, а потім пішов за неї в сад. Мабуть, слід пояснити, перш ніж ми підемо далі, що в ті далекі часи, коли під водою в Домдані Елі справді існував коледж для відйоміча клунів і коли всі чарівники були або чорними, або бі, між різними конфесіями було чимало неприязні. Суперечки між білими та чорними вирішувалися церемоніально за допомогою дуелей. Дуель чарівників проходила так – Двоє супротивників ставали один навпроти одного на якомусь великому просторі, вільному від перешкод, і чекали сигнал. Аллу до початку. Коли давався сигнал, вони мали право перетворюватися на різні речі. Це було трохи схоже на гру від двоє, -двоє людей руками. Вони кажуть «раз, два, три» і на «три» або виставляють вальці, або пласку долоню – папір, або стиснутий кулак – камінь. Якщо ваша рука стає папером, коли рука суперника стає ножицями, то він вас розрізає і перемагає. Але якщо ваша рука перетворилася на камінь, його ножиці тупляться, і перемога за вами. Метою чарівника в дуелі було перетворитися на якусь тварину, рослину чи мінерал, що знищив би конкретну тварину, рослину чи мінерал, обраний супротивником. Іноді це тривало годинами. Секундантом Мерліна був Архімед, секундантом Мадам Мім – ворона-трупоїдка, тоді як Геката, яка завжди мала бути присутньою при таких сп. Равах для дотримання правил сиділа на вершині драбини посередині карбітер. Це була холодна, сяюча, мускулиста дамокольору місячного світла. Мерліні Мадам Мім закатали рукави, віддали свої плащі Гекаті, і та одягла целулоїдний козирок, щоб спостерігати за битвою. На перший удар гонгу Мадам Мім негайно перетворилася на дракона. Це був загально прийнятий початковий хід, і Мерлін мав би відповісти, ставши грозою або чимось подібним. Натомість він спричинив чимале початкове сум'яття, ставши Пол йовою мишею, яку зовсім не було видно в траві. Він гриз хвіст Мадам Мім, поки та роздивлялася на всі боки, і минуло близько п'яти хвилин, перш ніж вона його помітила. Але коли вона помітила погризування, то за дві миті стала розлюченим котом. Варт затамував подих, щоб побачити, на що тепер перетвориться миша. Він думав, можливо, на тигра, який міг би вбити кота. Але Мерлін просто став іншим котом. Він став навпроти неї і почав корчити пики. Ця вкрайне типова процедура зовсім вибила мадам Мімі Сколі і їй знадобилося більше хвилини, щоб зорієнтуватися і стати собакою. Щойно вона нею стала, Мерлін уже був іншим собакою такої ж породи, що стояв навпроти неї. «О, блискучий хід, Вигукнув варт, починаючи розуміти план. Мадам Мімбулавлюті. в люті. Вона відчувала, що губиться її незвичною тактикою глухої оборони і докладала неабияких зусиль, щоб не втратити самовладання. Вона знала, якщо втратить його, то втратить і здатність верезомислити, а з нею битву. Вона почала швидко міркувати. Якщо кожного разу, коли вона перетворюватиметься на загрозливу тварину, Мерлін просто ставатиме такою самою. Справа закінчиться або простою собачою бійкою, або нічією. Їй краще зміни. Ти тактикою приготувати Мерліну сюр. У цей момент пролунав гонг, що сповістив про закінчення першого раунду. Супротивники розійшлися по своїх кутах, і секунданти охолоджували їх, махаючи крилами, а Архімед зробив Мерліну невеликий масаж, пощіпуючи його дзьобом. Другий раунд скомандувала Геката. Секунданти з рингу. Час! Бам! Пролунавгонг і двоєві душних чарівників зійшлися віч на віч. Мадам Мім продовжувала змови під час відпочинку. Вона вирішила спробувати інший підхід. Залишити ініціативу Мерліну, а самій почати з оборонної форми. Вона перетворилася на розлогий дуб. Мерлін кілька секунд стояв в розгубленості під дубом. Потім він дуже зухвало і, як з'ясувалося пізніше, необачно, став маленькою блакитною синицею, яка злетіла і хвацько всілася на гілках мадам Мім. Було видно, як дубна мить закипів від обурення. Але потім його лють стала крижаною, і бідолашна маленька синиця опинилася вже не на дубі, а на змії. Род змії був роззявлений, і пташка фактично сиділа на її щелепах. Щелепи клацнули, але в останньому пташка дзишкнула геть у вигляді комара у безпечне повітр. Я, однак, мадам мім змусила його тікати, і швидкість поєдинку тепер стала запоморочливою. Чим швидше нападник міг прийняти форму, тим менше часу маву тікач, щоб придумати образ, який би дозволив вислизнути, і тепер зміни відбувалися зі швидкістю думки. Комар злетів у повітря, як змія перетворилася на жабу, чий дивний язик, прикріплений спереду не задушили, щоби вже розгортався в тому митєвому русі, що мав його вхопити». Комар, збентежений запеклим переслідуванням, був змушений перейти Дона. Паду і загнаний, Мерлін тепер постав перед джабою в образі Чаплі, яка могла її атакувати. Але мадамі була у своїй стихії. Грати перейшла за звичними правилами і менш ніж за митьока жаба перетворилася на сапсана, який пікірував зі швидкістю 250 миль на годину на спину чаплі. Бідолашний Мерлін, починаючи втрачати самовладання, несамовито перетворився на слона. Цей хід зазвичай давав можливість трохи перепочити. Але мадам Мім невблаганна, миттєво перетворилася з Соколана Олая. Ол лай був настільки ж більшим за слона. Наскільки слон більший за вівцю? Це було щось на кшталт коня з хоботом слона. Мадам Мім підняла цей хобот у повітря, видала крик, схожий на свисток паровоза, і кинулася на свого захиканого ворога. мить Мерлін зник!» – «Один», – сказала Геката. «Два, три, чотири, шість, сім, вісім». 9. Але перед фатальним 10, що означало б його поразку, Мерлін знову з'явився в заростях кропиви, витираючи чоло. Він стояв серед неї, як кропива. Олай не бачив причин змінювати форму. Він кинувся на людину перед черговим пронизливим криком. Мерлін знову зник якраз коли опускався нищівний хобот, і всі мерлинами, озираючись навколо і гадаючи, де він з'явиться наступного разу. 1. Знову почала Геката, але щойно вона продовжила свій відлік, почали відбуватися дивні речі. Олай почав гикати, почервонів на очах набряк, став заходитися кашлем, покрився плямами, тричі похитнувся, закотив очі і з гуркотом повалився на землю. Він застогнав, смикнувся і промовив Прощавайте. Вард закричав Ура! Архімеду до сліз, ворона трупоїдка впала мертвою. А геката на вершині своєї драбини така плодувала, що ледь не звалилася. Це був майстерний удар. Вигадливий мах послідовно перетворювався на ще не відкриті мікроби гекавки, скарлатини, свинки, кашлюка, корута пітниці і від ускладнення всіх цих недух мерзен на мадам мім негайно віддала дух. Розділ сьомий лицарським поєдинкам та верховій їзді приділяли два пополудні на тиждень, оскільки в ті часи це були чи не найважливіші галузі виховання джентльмена. Мерлін чимало нарікав на атлетику, мовляв, нині люди, здається, вважають тебе освіченим лише тоді, коли ти можеш вибити іншу людину з коня палицею, і що це захоплення іграми – загибель для справжньої вченості. Ніхто тер не отримує стипендій так, як це було за його хлоп'ятства, а всі приватні школи змушені були знизити свої стандарти. Про Тесеректор, який у молодості був видатним майстром турнірних двобоїв, казав, що битва під Кресі була виграна на спортивних майданчиках Камелота. Це так розлютило Мерліна, що він дві ночі поспіль насилав на сера Ектора ревматизм, перш ніж змилостився. Лицарський поєдинок на списах був великим мистецтвом і потребував величезної практики. Коли двоє лицарів сходилися в двобої, вони тримали списи в правих руках, але спрямовували коней один на одного, так, щоб супротивник опинявся з лівого боку. На, справді, основа списа трималася з боку, протилежного тому, з якого нападав ворог. Тій людині... Яка звикла, скажімо, відчиняти ворота мисливським стеком, це здається дещо вивернутим навпаки, але на те були свої причини. По-перше, це означало, що щит на лівій руці прикривав лицаря повністю, тож супротивники неслися щит до щита. Це також означало, що ворога можна було вибити сідлобоком або краєм списа свого роду горизонтальним замахом, якщо ви не були впевнені, що вцілите в нього вістрям. Це був найпримітивніший і найменш майстерний удар у Джостингу. Справжній майстер, як-от Ланселот чи Трістрам, завжди бив вістрям, бо хоча в невмілих руках воно часто проходило повз ціль, такий удар сягав супротивника швидше. Якщо один лицар мчав, Тримаючи спис нерухомо рухомо вбік, щоб змахнути опонента з сідла, то інший лицар, тримаючи спис прямо вперед, збивав його надовжену списа раніше, ніж той встигав зробити свій замах. Крім того, треба було знати, як тримати спис для удару вістрям. Не було сенсу горбитися в сідло і міцно стискати його перед самим зіткненням. Бо якщо тримати спистак негнучко, його вістря підстрибуватиме вгору, вниз при кожному русі вашого розлюченого скакуна, і ви майже напевно схибите. Навпаки, треба було сидіти в сідлі зовсім розслаблено, тримаючи спис легко і збалансовано проти руху коня. І лише в самомить удару вистискали коліми боки коня. Переносили вагу тіла вперед у сідлі, хапали спис усією п'єтірнею замість двох пальців і притискали правий лікоть до боку, щоб підперти його тупи. І кінець важливим був і розмір списа. Очевидно, що людина зі списом завдовжки стоярдів збила б супротивника зі звичайним десяти чи дванадцяти футовим списом дого, як той підібрався близько. Але виготовити стоярдовий спис було неможливо, а якби виготовили, неможливо було б нести. Турнірний боєць мав знайти найбільшу довжину, з якою він міг впоратися з максимальною швидкістю і дотримуватися її. Сер Ланселот, який з'явиться значно пізніше по цій розповіді, мав списи кількох розмірів і вимагав великого списа або малого списа залежно від потреби. Існували також місця, в які слід було поцілити ворога. В арсеналі замку Дикого лісу була великартина з зображенням лицаря в обладунках, де колами були позначені вразливі місця. Вони залежали від фасону обладунків, тож доводилося вивчати супротивника перед атакою і обирати точку. Хороші зброярі найкращі жили у Ворінгтоні і живуть там досі. Дбали про те, щоб усі передні частини їхніх панцирів були опуклими, аби вістря списа ковзало. По них. Цікаво, що щити часті ще робили вігнутими. Краще було, щоб вістря списа застрягло в щиті, ніж зісковзнуло знуло в гору чи внизі. Можливо, влучило в більш вразливе місце обладунку. Найкраще було бити супротивника в самий гребінь турнірного шолома. Звісно, якщо власник був достатньо марнославним, щоб мати великий металевий гребінь, у чиїх складках та орнаментах вістря легко знаходило опору. Багато хто був настільки пихатим, що носив ці геральдичні гребені з ведмедями та драконами, або навіть кора, блямечи замками на них – Протесер Ланселот завжди вдовольнявся голим шоломом або ж мутом пір'я, яке не затримувало списа, або одного разом, яким рукавом дами. Забагато часу зайняв би опис їх цікавих деталей правильного турнірного бою, які хлопці мусили вивчити, бо в ті часи треба було бути майстром своєї справи від самих газів. Треба було знати, яке дерево найкраще підходить для списів і чому – і навіть їх виточувати, щоб вони не розщеплювалися і не викривлялися. Існувала тисяча пірних питань, щ, одозброй та обладунків, і всіх слід було розуміти. Прямо за стінами замку Сера Ектора було поле для царських турнірів, хоча з дня народження Кея там жодного турніру не проводили. Це була зеленалу. Гаско коротко підстриженою травою, оточена широким земляним валом, на якому можна було встановлювати павільйони. З одного боку стояли старі дерев'яні трибуни на палях для дам. Наразі полеви використовувало лише для тренувань, тому на одному кінці встановили квінтану, а на іншому кільце. Квінтана була вельми жахливим дерев'яним сарацином на жердині. Його намалювали з яскраво-синім обличчям, рудою-бородою та витріщеними очима. У лівій руці він тримав щит, а в правій – плаский дерев'яний меч. Якщо вив, лучали йому всередину лоба, все було добре, але якщо спису ударяв у щит в будь-яку частину, ліворуч чи праворуч від центральної лінії, сарацин з величезною швидкістю обертався і, звичай, пригощав вас мечем – коли ви проскакували повз, пригнувшись. Фарба на ньому була дещо подряпана, а дерево над правим оком вищерблене. Кільце ж було звичайним залізним колом, підвішеним на ниці до свого роду шибениці. Якщо вам вдавалося просунути вістря крізь кільце, нитка розривалася, і ви могли гордо поїхати гет. Її кільцем на списі. День був прохолоднішим, ніж попередній, бо осінь уже була майже на порозі – і обидва хлопці перебували на тренувальному майданчику разом із майстром Зброярем та Мерліном. Майстер Зброяр, він же сержант-інструктор, був манірним, блідим, пружинистим джентменом із навощеними вусами. Він завжди марширував, випнувши груди, як дутий голуб, і при кожній нагоді вигукував. «На рахунок раз». Він дуже старався втягувати живіт і часто перечіпляв через власні ноги, бо не бачив їх за своїми грудьми. Сержант постійно грав м'язами, що дуже дратувало Мерліна. Варт лежав поруч із Мерліном у затінку трибуни і чухався від укусів трав'яних кліщів. Зубчасті серпи лише нещодавно відклали вбік, і пшениця стояла в снопах по вісім серед високої стернітих часів. Варто все ще свербіло. До того ж у нього боліли плечі і пекло червоне вухо через невдалі спроби поцілити в квінтану, адже тренувальні бої, звіс, но проводилися без обладунків. Варт був радий, що тепер настала черга Кея і дрімотно лежав у затінку, позіхаючи, чухаючись, сіпаючись, як собака і краєм вуха, прислухаючись до того, що відбувається. Мерлін, сидячи спиною до всієї цієї атлетики, вправлявся у закляття, яке він забув. Це було закляття, що мало змусити сержантові вуса розкрутитися. Але поки що воно розкручувало лише один вус, чого сержант не помічав. Він неуважно підкручував його назад щоразу, коли Мерлін промовляв закляття, а Мерлін казав «от халепа» і починав спочатку. Один раз він помилково змусив сержантові вуха заплескати, і той злякано поглянув на небо. «Як там козел?» Ліниво запитав Мерлін, втомлюючись від своїх занять. Вони випустили на волю всіх нещасних в'язнів мадам великої дуелі, але козел на полі гнатому, щоб піти з ними додому. Вони знайшли його на краю поля битви. Він примчав назад, щоб подивитися на видовище і допомогти варто чим зможе, якби мадам Мім виявилася переможницею. Він подружився з кавалом відповів Варт, і вирішив спати в псарні. Спочатку було смішно, бо незграбата Аполлон подумали, що це нахабство, і спробували його вигде. Він просто став у куток, щоб вони не могли вхопити його за сухожелі, так буцнув кожного своєю гулястою головою, що тепер, варто йому лише глянути на них, вони кидають усі свої справи і йдуть де-інде. -де. Псар каже, що Незграба вірить, ніби козел це сам диявол. Здалеку з іншого боку тренувального поля на нерухомому повітрі долина вголосержанта. «Нє, нє, пане Кей, зовсім не так. Як було? Як було? Спис треба тримати між великим і вказівним пальцем правої руки, а щит на рівні шва на штанях». Варт Петер хворив ухо і зітхнув. «За чим ти тепер биваєшся?» – запитав Мерлін. «Я не побиваюся. Я просто думав. І про що ж ти думав?» «Та ні, про що особливе?» Думав про те, як кевчиться на лицаря. І ти маєш повне право побиватися, палко вигукнув Мерлін. Купа безмозких єдинорогів походжають туди-сюди і називають себе освіченими лише тому, що можуть скинути один одного з коня шматком палиці. Мене це втомлює. Та я впевнений, що серектор був би радий отримати за вчителя якогось видатного турнірного бійця, який пересувається на кулаках. Як людина подібна мавпа, а намага відомої чесності та міжнародної репутації з дипломом першого ступеня кожного європейського університету. Біда англійської аристократії в тому, що вони схиблені на іграх, отучом ор. Іч схиблені на іграх. Він обурено замовк і навмисно змусив вуха сержанта двічі заплескати в унісон. «Я не зовсім про те думав», – сказав Варт. «Насправді, я думав про те, як було б добре стати лицарем, який». «Ну, ти ж скороним станеш, чи не так?» – роздратовано запитав Мерлін. Варт не відповів. «Чи не так?» Мерлін розвернувся і пильно подивився на Варта крізь окуляри. «Що знову не так?» – запитав Мерлін своїм найприкрішим голосом. Його огляд показав, що Варт намагається не розплакатися, і що якщо заговорити з ним лагідно, він не витримає і таки заридає. «Я не буду лицарем», – холодно відповів Варт. Трюк Мерліна спрацював, і він уже не хотів плакати. Він хотів штурхнути Мерліна. «Я не буду лицарем, бо я не справжній син сера Ектора. Кея святять, а я буду його зброєносцем». Мерлін знову відвернувся, але в його очах за дивними окулярами заграли іскорки. «Дуже шкода», – сказав Мерлін без жодного співчуття. Варт виплеснув усі свої думки в голос. О, вигукнув він. «Але б так хотів народитися зі справжніми батьком і матір'ю, щоб стати мандрівним лицарем. І що б ти робив?» У мене був би розкішний панцир, десятки списів і чорний кінь вишки у вісімнадцять долонь, і я б називав себе чорним лицарем. Я б стояв біля броду і змушував усіх чесних лицарів, що проїжджатимуть мимо битися зі мною на славу їхніх дам. І я б дарував їм усім життя після того, як скинув би їх на землю. І я б жив просто не цілий рік у павільйоні і нічого б не робив, тільки бився на поєдинках, шукав, кав, пригоді забирав, презинатурній рах і нікому б не називав свого імені. «Твоїй дружині таке життя навряд чи сподобається», – задумливо зауважив Мерлін. «О, у мене не буде дружини. Я думаю, вони дурні». «Хоча мені доведеться мати даму серця», – ніяково додав Варт, «щоб я міг носити її знак на шоломі і здійснювати подвиги на її честь». Між ними під трибуною і далі на сонце пролетів Джміль. «Чи хотів бити побачити справжніх мандрівних лицарів?» – повільно запитав Мерлін. «Так би мовити, заради твоєї освіти?» «О, звісно», – вигукнув Варт. «З того часу, як я тут, не було навіть жодного турніру». «Думаю, це можна влаштувати. О, будь ласка, ви могли б перенести мене до них, як тоді дориб? Мабуть, це певною мірою повчально». «Це дуже повчально», – наполягав Варт. «Я не можу придумати нічого більш повчального, ніж побачити бій справжніх лицарів. О, будь ласка, зробіть це. Чи маєш ти якісь особливі побажання щодо лицарів?» Король Пелінор миттєво відповів Варт. Він відчував слабкість до цього джентльмена після їхньої дивної зустрічі в дикому лісі. Мерлін сказав, «Це цілком підійде. Притисне руки до боків і розслаб м'язи. «Кабрича сарціктурам каталамус сингулярітер номінативо хайек муса. За плющі не розплющуй. Бонус бона боном. Поїхали». «Деус санктус ес неорасо латінас етіам вій кваре. «Kie substantivo et adjectivum generi et casus». Ось місці. Поки тривало це заклинання, Варт пережив дивні відчуття. Спочатку він чув, як сержант гукає Кею. «Нужбо, нужбо! П'яте внизі працюйте корпусом від стегна». Потім слова ставали дедалі меншими. Наче він дивився на власні ноги крізь зворотний кінець телескопа і почали закручуватися в конус, ніби він опинився на гострому дні виру, який засмоктував його в повітря. Не було нічого, крім гучного обертового ревіння та шипіння, яке переросло в такий торнадо, що він відчув, ніби більше не витримає. Нарешті настала цілкова і голос Мерліна вимовив. «Ось ми і на місці». Все це сталося приблизно за той час, що потрібен степенцовій ракеті, аби злетіти з вогняним свистом, схилитися в зеніті і розсипатися громом та кольоровими зірками. Він розплющив очі саме втумить, коли ви почули б, як невидима палиця ракети вдаряється об землю. Вони лежали під буком у дикому лісі. «Ось ми і на місці», – сказав Мерлін. «Вставай об труси одяг». «А он там, я гадаю», – вів далі Махтоном великого задоволення, бо його закляття вперше спрацювали без жодних перешкод. «Твій друг, король Пелінор, чим чекуй до нас через рівнину?» «Гей-гей», – вигукнув король Пелінор, то піднімаючи, то опускаючи, забрало. «Це ж той хлопчик із периною, чи не так?» «Слухайте, нога». «Так, це я», – відповів Варт. «І «Я дуже радий вас бачити. Вам вдалося впіймати звіра?» «Ні», – сказав король Пелінор. Звіра не впіймав. «Ой, іди сюди, ти бляшці і залиш той кущу спокої. Цить, цить, неслухняна, неслухняна. Вона гасає, як навіжена, знаєте, га? Дуже полюбляє кроликів». «Кажу тобі, там нічого не мати, паскудна собако». «Цить, кінь-кинь, ой, та йди вже поруч, як я тобі кажу. Вона ніколи не ходить поруч», – додав король Пелінор. Тієї ж миті собака вигнав з куща фазана, який з величезним шумом злетів у повітря, і собака так збудився, що тричі чи чотир рази обігнав коло свого сподаря на довжину мотузки, важко дихаючи, наче у нього була астма. Кінь короля пелінора стояв цілком терпляче, поки мотузка обмотувалася навколо його ніг, і Мерліну з вартом довелося ловити бляшці і розмотувати її, перш ніж розмова змогла продовжитися. Слухайте-но, мовив король Пелінор. Дуже вам вдячний, мушу сказати. Чи не познайомите мене зі своїм другом, га? Це мій вчитель Мерлін, великий чарівник. Дуже приємно, сказав король. Завжди радий зустріти чарівників. Взагалі-то я завжди радий зустріти будь-кого, знаєте. Це якось допомагає згаяти час, га, під час мандрів. Вітаю, сказав Мерлін у своїй найтаємничішій манері. «Вітаю», – відповів король, прагнучи справити гарне враження. Вони потиснули руки. «Ви сказали «вітаю», – запитав король, нервово озираючись навколо. «А я то думав, що погода буде гарною». «Він мав на увазі «добрий день», – пояснив Варт. «А так, добрий день», – вони знову потиснули руки. «Доброго дня», – сказав король Пелінор. «Як ви гадаєте, на що схожа погода зараз?» «Я гадаю, це схоже на антициклон», – відповів Мерлін. А? Так, антициклон. Ну, гадаю, мені час вирушати далі. При цьому король вже затремтів, кілька разів відкрив і закрив забрало, кашлянув за віжки у вузол, вигукнув. Прошу вибачення і виявив ознаки готовності поскакати геть. Він білий мах, заспокоїв варт. Вам не треба його боятися. Він мій найкращий друг, ваша величносте, і до того ж він зазвичай плутає свої закляття. Як мовив король Пелінор. Білий мах? «Який малий світ чи не так? Добрий день!» «Вітаю!» – сказав Мерлін. «Вітаю!» – відповів король Пелінор. Вони потиснули руки втретє. «Я б на вашому місці не їхав геть!» – сказав Мерлін. «Сер Грумор, Грумор смуже на шляху сюди, щоб викликати вас на поєдинок!» «Що ви не жартуєте?» «Сер Як його там їде сюди, щоб викликати мене на поєдинок?» «Безперечно! Він сильний суперник!» «Думаю, ви будете гідними супротивниками». «Ну, мушу сказати», – вигукнув король, – «де не по сій, там і вродить». «Вітаю», – сказав Мерлін. «Вітаю», – відповів король Пелінор. «Вітаю», – мимоволі дав Варт. «Тепер точно більше ні з ким не вітатимуся за руку», – оголосив монарх. «Будемо вважати, що ми всі вже знайомі». А Серго Марвді запитав Варт, поспішно змінюючи тему. «Щоб викликати короля Пелінора на бій?» «Поглянь туди», – сказав Мерлін, і обоє подивилися в напрямку його витягнутого пальця. Сергрум Маргрумурсум скакав через галявину в повному бойовому обладунку. Замість звичайного шолма-забралом на ньому був справжній турний шолом, схожий на велике відро для вугілля, і поки він скакав, обладунки гучно дзвеніли. Він співав свою старошкільну пісню. «Ми будемо битися разом, від крупа до потилиці влад, і ніщо не розірве наш зв'язок, наш славний старий коледж-брат. Вперед, вперед, вперед, вперед, допоки ще знов за, бринить від ударів чесних людей у цю мить». «Боже мій!» – вигукнув король Пелінор. «Вже місяці зодва минуло з того часу, як я в останній бився на списах, а минуло із імені дали «Гандикап 18». Це було тоді, коли веленові правила, знаєте, поки він говорив, приїхав сер груморів, впізнав варта. Доброго ранку, сказав сер Грумор. Ти хлопець сера Ектора, чи не так? А хто цей ти типу по кумедному капелюсі? Це мій вчитель поспішно відповів варт. Мерлін чарівник. Сер Грумор поглянув на Мерліна. У ті часи справжнє лицарське товариство вважало чарівників кимось на кшталт середнього класу і відсторонено промовив «А, чарівник! Добрий день!» А Пелінор сказав варт «Сер Грумор, Груммурсум, король Пелінор!» «Добрий день!» – сказав сер Грумор. «Вітаю!» – відповів король Пелінор. «Ой, я мав на увазі, що погода не зміниться, правда ж?» «Гарний день!» – зауважив сер Грумор. Так, день справді гарний, га? Чи не так? Полювали сьогодні? Отак дякую. Я завжди полюю, знаєте. За звіром, що рикає, цікава робота вельми. Так, цікаво подивитися фюмети. Слово честі, так, хотів би поглянути на фюмети. У мене вдома є кращі зразки, але ці теж непогані справді. Хай мені грець, то це і фюме. Так, це і фюмети. Цікаві фюмети. «Так, вони цікаві чи не так? Тільки від них втомлюєшся», – додав король Пелінор. «Що ж, що ж, гарний сьогодні день чи не так?» «Так, досить гарний. Гадаю, нам варто провести поєдинок. а що скажете?» «Так, я теж гадаю, що нам варто», – відповів король Пелінор. «І справді. За що будемо битися?» «О, за щось звичне, я гадаю. Чи не міг би хтось із вас допомогти мені вдягнути шолом?» Зрештою, їм усім трьом довелося допомагати йому, бо через відкручування гвинтів та послаблення гайокі-болтів, які король необачно накрутив не на ту різьбу, поспішаючи того ранку, зняти з нього звичайний шоломів, дягнути в турнірний, було справжнім інженерним викликом. Турнірний шолом був величезною штуковиною, схожою на бочку для мастила, підбитою всередині двома шарами шкіри тридюймовим шаром соломи. Щойно все себе, У Логотово обидвали зайняли позиції на протилежних кінцях галявини, а потім рушили на зустріч один одному. «Прекрасний лицарю», – сказав король Пелінор, – «благаю тебе, назви своє ім'я». Це мене стосується», – відповів сер Грумор, використовуючи належну формулу. «Це не чимно сказано», – зауважив король Пелінор. – «Га?» Боже, один лицар не боїться назвати своє ім'я відкрито, хіба що через якийсь сором. Хай там як, а я волію, щоб ти не знав мого імені в час, попри всі прохання. Тоді ти мусиш залишитися і битися зі мною під царю. Хіба ви тут не милися, Пеліноре? Поцікавився сер Груммор. Здається, має бути, ти мусиш. «О, вибачте, сере гру море. Так, звісно, саме так. Тоді ти мусиш залишитися і битися зімною підлилий царю». Без зайвих слів обидва джентльмени роз'їхалися в протилежні кінці галявини, наставили списи і приготувалися кинутися в атаку. «Думаю, нам краще вилізти на це дерево», – сказав Мерлін. «Ніколи не знаєш, чим закінчиться такий поєдинок». Вони вилізли на великий бук, який мав низькі зручні гілки, що стирчали в усі боки, Варт мостився на краю гаю гладкоїлки на висоті близько 15 футів, звідки відкривався чудовий краєвид. Немає нічого зручнішого, ніж сидіти на великому буку. Аби вимогу уявити жахливу битву, що розгорнулася, тепер слід знати одну річ – Ціцер у повному озброєнні в ті часи за звичайній на собістю жабой більше металу, ніж важив сам. Він важив не менше 20-х тонів, а іноді й цілих 25. Це означало, що його кінь мав бути повільним і величезним важковаговиком, на кшталт сучасного ваговоза, а його власні рухи були настільки обмежені тягарем заліза та підбивки, що нагадували сповільнену зйомку в кіно. Почали Вигукнув варт, затамувавши подих від захвату. Повільно й величаво дебелі коні рушили кроком. Списи, що раніше дивилися в небо, схилилися до горизонтальної лінії і націлилися один в одного. Було видно, як король пелінор та сер грумор щосили луплять коней п'ятами по боках, і за кілька хвилин чудові тварини перейшли на схожу нарізь імітацію бігу, від якої здригалася земля. Пряскит, гуркіт. Тупіт, і ось обидвали царів унісон лопотять ліктями та ногами, добряче підстрибуючи в сідлах. Темп змінив-с. було чітко видно, що кінцера Грумора перейшов на галоб. Ще за хвилину те саме зробив і кінь короля Пелінора. Це було жахливе видовище. «Ой, лишенько!» – вигукнув Варт, відчуваючи легкий сором за те, що його власна кровожарливість змусила цих двох лицарів битися перед ним. «Як ви гадаєте, вони вб'ють один одного». «Небезпечний спорт», – сказав Мерлін, хитаючи головою. «Зараз!» – крикнув Варт. З жахливим тупотом залізних копит могутні вершники зіткнулися. Їхні списи списинами завагалися за кілька дюймів від шоломів супротивника. Кожен обрав складний удар вістрям. А потім вони вже скакали в протилежних напрямках». Сер Грумор вігнав свій спис глибоко в бук, на якому вони сиділи, і зупинився, як укопаний. Кінь короля Пелінора, який перестав слухатися господаря, зовсім зник з очей за його спиною. Вже можна дивитися? запитав варт, який заплющив очі в критичний момент. Цілком безпечно відповів Мерлін їм знадобиться трохи часу, щоб повернутися. Пру, пру, я кажу! Долина в і далекий голос короля Пелінора десь із глибини колючих кущів дроку. «Гей, Пеліноре, гей!» – кричав сер грумор. «Повертайся, мій дорогий друже, я тут!» Минула довга пауза, поки складні позиції обохли царів перерозподілялися. І нарешті король Пелінор опинився на протилежному боці від того, де починав, тоді як сер Грумор стояв навпроти нього на своєму початковому місці. Лицарю зраднику, крикнув сер Грумор. Здавайся, відступнику, га? крикнув король Пелінор. Вони знову наставили списи і з гуркотом кинулися в атаку. Ох, сказав Варт. Сподіваюся, вони не покалічаться. Але коні терпляче плентали назустріч один одному, і обидва лицарі одночасно вирішили застосувати розмашистий удар. Кожен виставив спий, спрямо під прямим кутом ліворуч, і перш ніж варт встиг сказати щось іще, пролунав жахливий, але мелодійний удар. «Брязь!» – сказали обладунки, наче автобус зіткнувся з кузнею, і поєдинчики вже сиділи поруч на зеленій траві, поки їхні коні скакали в різні боки. «Чудове падіння!» – зауважив Мерлін. Обидва коні зупинилися, виконавши свій обов'язок, і почали покірно щипати траву. Король Пелінор і сер Грумор сиділи, дивлячись прямо перед собою, і кожен із надією стискав під пахвою спису противника. «Ну!» – вигукнув Варт. «Оце так гупнуло!» «Здається, вони обоє поки що цілі!» Сер Грумор і король Пелінор важко підвелися. «Боронися!» – крикнув король Пелінор. «Хай Господь тебе береже!» – вигукнув сер Грумор. З цими словами вони вихопили мечі і кинулися один на одного з такою люттю, що кожен, після того, як наділив іншого вм'ятиною на шоломі, раптом сів назад на задницю. «Пхе!» – вигукнув король Пелінор. «Тьху!» – вигукнув сер Грумор, теж сидячи. «Боже, милий!» – вигукнув Варт. Оце так бій. Лицарі тепер зовсім втратили самовладання, і битва розпочалася всерйоз. Втім, це не мало великого значення, бо вони були настільки закуті в метал, що могли завдати один одному небагато шкоди. Їм потрібно було стільки часу, щоб піднятися, а завдання удару, коли ти важиш восьму частину тонни, було настільки громісткою справою, що кожну стадію змагання можна було детально роздивитися і обміркувати. На першій стадії король Пелінорі сер Грумор стояли один навпроти одного близько півгод і не лупцювали один одного по шоломах. Можливість була лише для одного удару зараз, тож вони більш-менш робили це по черзі. Король Пелінор бив, поки сер Грумор оговтувався, і навпаки. Спочатку, якщо хтось із них упускав меч або той застрягав у землі, інший завдавав два-три додаткових удари, поки потерпілий, терпляче намацував зброю, або намагався її витягнути. Згодом вони краще війшли в ритм, наче іграшкові механічні чоловічки, що пиляють дрова на різдених ялинках. Зрештою, фізичні вправи там, онотонність повернули їм гарний настрій, і їм стало нудно. За спільною згодою розпочалася друга стадія. Серг Румор почовгав в один кінець галявини, а король Пелінор поплентався в інший. Потім вони розвернулися і кілька разів погодилися вперед-назад, щоб перенести вагу на пальці ніх. Коли вони нахилялися вперед, їм доводилося бігти вперед, щоб не впасти під вагою обладунків. А якщо вони нахилялися занадто далеко назад, то падали. Тож навіть ходьба була справою непростою. Коли вони нарешті прав, розподілили вагу перед собою так, що майже втратили рівновагу. Кожен перейшов набіг, аби наздогнати самого себе. Вони зіткнулися, наче двоє кабанів. Вони зустрілися посередині, груди в груди, з шумом корабельної аварії та калатанням великих дзвонів і обоє, відскочивши, впали без подиху на спини. Так вони лежали кілька хвилин, важко дихаючи. Потім почали повільно підніматися на ноги і було очевидно, що вони знову розлютилися. Король Пелінорне просто втратив терпіння, він був дещо прихол, омшений ударом. Він підвівся, дивлячись не в той бік, і не міг знайти сера Грумора. Цьому було виправдання, адже він мав лише крихітну щілину, крізь яку міг бачити, і табула за три дюйми від його очей через солом'яну підбивку, але він виглядає вісправді що розгубленим. Можливо, він розбив свої окуляри. Сер Грумор швидко скористався перевагою Отримуй. Крикнув сер Грумор, наділивши нещасного монарха ударом обома руками по маківці, поки той повільно повертав голову з боку в бік, вдивляючись у протилежному напрямку. Король Пелінор похмуро обернувся, але його супротивник був занадто швидким. Він обіг навколо так, що все ще залишався за спиною короля, і знову завдав йому жахливого удару в те саме місце. Де ви? запитав король пелінор. Тут вигукнув сер грумор, завдаючи ще одного удару. Бідолашний король крутився, як міг спритно, але сер грумор знову вислизнув від нього. А ту його назад. закричав сер грумор з черговим ударом. Я думаю, що ви негідник, сказав король. «Брясь!» – відповів сер грумор, роблячи свою справу. Через початкове зіткнення повторювані удари по потилиці та незрозумілу невидимість свого супротивника, король Пелінор, тепер явно матьмарення в мізках. Він хитався вперед, назад під градом ударів і кволомахав руками. Бідний король, сказав Варт. Я б хотів, щоб то його так не бив, наче у відповідь на його бажання сер грумор зупинився. Хочеш, пакс? запитав сер грумор. Король Пелінор не відповів. Сер Грумор пригостив його ще одним ударом і сказав. «Якщо не скажеш Пакс, я відрубаю тобі голову». «Не скажу», – відповів король. «Дзинь!» – пішов меч по Маківці. «Дзинь!» – «Ще раз!» – «Дзинь!» – «Утрей!» «Пакс!» – Пробурмотів король Пелінор досить нерозбірливо. Тоді, саме коли сер Грумор розслабився, смакуючи плоди перемоги, король розвернувся до нього, що сили закричав «Нон!» і міцно штовхнув його в груди. Сер Грумор перекинувся на спину. «Ну!» – вигукнув варт. «Яке шахрайство, я б ніколи від нього такого не очікував!» Король Пелінор поспішно сів на груди своїй жертві, збільшивши вагу на ньому до чверті тонни зробивши рух абсолютно неможливим, і почав розшнуровувати шолом сара Грумора. «Ти сказав «Пакс!»» Я сказав «Пакс нон» підніс. «Це обмані, тож у три носа!» «Ти нгідник!» «Ні, неправда!» «Так, правда!» «Ні, неправда, так, правда!» Я сказав «Пакс нон!» «Ти сказав «Ні, не казав!» «Казав! Не казав!» Казав, на час шолом сера Грумора був розшнурований, і вони побачили його голу голову, що люто дивилася на короля Пелінора. Обличчя його було зовсім багряним. «Здавайся відступнику», – сказав король. «Не буду», – відповів сер Грумор. «Ти мусиш здатися, аби відрубаю тобі голову. То відрубуй». «Ой, та годі вже», – сказав король. «Ти ж знаєш, що треба здаватися, коли з тебе зняли шолом». Чурнея, заявив сер Грумор. Ну тоді я просто відрубаю тобі голову. Мені байдуже. Король погрозливо замахнувся мечем у повітрі. Давай, підбурював сер Грумор. Тільки спробуй. Король опустив меч і сказав: Ой, слухайте, ну здайтеся вже, будь ласка. Ти здавайся, відповів сер Грумор. Але я не можу здатися, знаєте, я все-таки на тобі зверху, чи не так, га? Ну, а я чорне здаюся. «Ой, тан у вас, Груморе, я справді думаю, що ви не гідник, бо не здаєтеся. Ви щодо знаєте, що я не можу відрубати вам голову. Я не здамся Шахраєві, який почав битися після того, як сказав Пакс. Я не Шахрай. Шахрай. Ні, ні. Так, ну що ж, сказав король Пелінор. Тоді можеш підніматися, вдягати шолом, і ми будемося не дозволю нікому називати себе Шахраєм». «Шахрай», повторив сер Грумор. Вони підвелися і почали разом поратися з шоломом, шиплячи «Ні, я не шахрай», та «Так, ти шахрай», поки він не був надійно закріплений. Потім вони розійшлися в різні кінці галявини, перенесли вагу на пальці «Ні», і з гуркотом кинулися назустріч один одному, наче два трамваї, у яких відмовили гальма. На жаль, вони тепер були такі злі, що обоє втратили пильність і впори в пореві зовсім розминулися. Інерція їхніх обладунків була занадто великою, щоб вони могли зупинитися, поки не проско. Чили один повз одного на чимало відстань, а потім вони почали маневрувати таким чином, що жоден не потрапляв у полезору іншого. Було трохи смішно спостерігати за ними, бо король Пелінор, якого вже одного разу заскочили ззаду, Постійно крутився, щоб подивитися, що у нього за спиною, а сер Грумор, сам використавши цю хитрість, робив те саме. Так вони блукали хвилин п'ять. Стояли нерухомо, прислухалися, брязкали, пригиналися, кралися, визирали, ходили навшпеньки і час від часу навмання замахувались. Я мечем за спину. Один раз вони стояли за кілька футів один від одного, спина до спини. Тільки для того, щоб з нескінченою обережністю розійтися в протилежних напрямках. А іншого разу король Пелінор таки вцілив усера Грумора одним зі своїх ударів назад, але вони уєнегайно почали так часто обертатися навколо себе, що в них запоморочилося в головах, і вони знову загубили один одного. Через п'ять хвилин сер Грумор сказав Добре, пеліноре, немає сенсу ховатися. Я бачу, де ви, я не ховаюся. Обурено вигукнув король Пелінор. Іде же, вони знайшли один одного і підійшли в притул, обличчям до обличчя. Негідник, сказав сер Грумор. Тхуна вас, відповів король Пелінор. Вони розвернулися і розійшлися по своїх кутах, киплячи від обурення. Пройди світ, крикнув сер Грумор. «Мерзений забіяка, крикнув король Пелінор. З цими словами вони зібрали всі свої сили для останнього вирішального зіткнення, нахилилися вперед, опустивши голови, наче два козли, і буквально рвонули назустріч один одному для фінального удару. На жаль, прицілуних був кепський. Вони розминулися ярдів за п'ять один від одного, промчали на повній парі зі швидкістю не менше восьми вузлів. Як кораблі, що проходять уночі... Не вітаючи один одного і на назустріч своїй долі. Обидва лицарі почали махати руками як вітер, який проти годинникової стрілки у марній спробі сповільнитися. Обидва продовжували рух з незмінною швидкістю. Потім сер грумор врізався головою в бук. На якому сидів варт, а король Пелінор зіткнувся з каштаном на іншому боці галявини. Дерева затремтіли, ліза дзвенів, дрози вілаялися, а лісові голуби вилітали зі своїх листяних сідал за півмилі звідти. Обидва царі стояли струнко, поки можна було порахувати до трьох. Потім, з останнім одностайним мелодійним брязкотом вони обаяв па, линиць на фатальну траву. Приголомшені. «Зауважив Мерлін, я так гадаю». «Ой, лишенько», – сказав Варт, – «хіба ми не повинні спуститися і допомогти їм?» «Ми могли б полити їм голову водою», – задумливо мовив Мерлін, – «якби тут була вода». «Але я не думаю, що вони подякують тобі за те, що їхні обладунки заіржавіють. З ними все буде гаразд». «До того ж нам порадуть, ому. Але вони можуть бути мертві». Вони не мертві, я знаю. За хвилину другу вони оговтаються і підуть додому обідати. У бідолашного короля Пелінора немає дому. Тоді сер Грумор запросить його переночувати. Коли вони прийдуть до тями, то стануть найкращими друзями. Вони завжди так роблять. Ви справді так думаєте? Мій дорогий хлопчику, я це знаю. Заплющичи і ми вирушаємо. Варт поступився перед глибшими знаннями Мерліна. Як ви гадаєте? Запитав він із заплющеними очима. «Чи є у сера Грумора Перина?» «Імовірно». «Добре», – сказав Варт. «Це буде приємно для короля Пелінора, навіть якщо його приголомшило». Були промовлені латинські слова і зроблені таємні паси. Вирс свистячого шуму та простору прийняв їх. За дві миті вони вже лежали під трибуною, а з протилежного боку стрільбища долинав голос сержанта. «Нужбо, пане Арте, нужбо!» Ви там уже досить надрімалися. Виходьте сюди на сонечко до панакея раз-два раз два і подивіться на справжній турнірний бій. Розділ 8 то був холодний і дощовий, який пляється навіть на принці серпня, і варт не знав, куди себе поподіти в чотирьох стінах. Якийсь час він провів, розмовляючи з козлом і кавалом а потім побрів на кухню допомагати крутити рожан. Але там було занадто спекотно. На відміну від кволих дітей нинішнього покоління, наглядачки не замикали його вдома через дощ, але сама сирість і похмурість на дворі відбивали будь-яке бажання виходити. Він ненавидів усіх. «Хай йому грець», тому хлоп сказав серектор, «заради всього святого годів вже скиглити біля вікна «Єдино знайди свого вчителя». Коли я був малим, ми в дощовідні завжди вчилисяк і освічували свій розум. Вар тупий, докинув Кей. Ой, іди вже серденько, мовила їхня стараня. Мені зараз не до твоїх капризів маю тут цілого рупрання. Ану, юний пане, озвався Гоб. ану марш до себе і не бентеж моїх птахів. Нє, нє. вигукнув сержант. «Провітріться, но звідси. Мені так вистачає роботи. Чистити ці кляті обладунки». Навіть псар гавкнув на нього, коли той знову повернувся до псарні. Варт поплентався до кімнати у вежі, де Мерлін був зайнятий в'язанням вовняного нічного ковпака на зиму. «Я закриваю дві плі разом у кожному другому ряду», – сказав Мерлін. «Але чомусь він виходить занадто гострим. Наче цибулина, знаєш». «Вив'язування п'ятий ось завжди чекає за ковика». «Я думаю, мені треба трохи більше освічуватися», – мовив Варт. «Не можу придумати, чим зайнятися. Ти вважаєш, що освітою треба займатися лише дій, коли все інше не вдалося», – уїдливо запитав Мерлін, бо теж був не в дусі. «Ну, – сказав Варт, – деякими видами освіти. Моєю? – запитав чарівник, і очі його спалахнули». «О, Мерліне!» – вигукнув Варт, не відповідаючи. «Будь ласка, дайте мені якусь роботу, бо мені так паскудно. Я сьогодні, і кому не потрібен, і просто не знаю, як бути розсудливим. Цей дощ, тобі слід навчитися в'язати. Чи не міг би я піку кудись і стати кимось?» «Рибою чимось таким?» «Рибою ти вже був», – відрізав Мерлін. «Нікому, в кого я хоч крапля хесту, не потрібно проходити навчання двічі». «Ну тоді чи можу я стати птахом? Якби ти хоч щось знав, – сказав Мерлін, – а ти не знаєш нічого, ти б віддав, що птахи не люблять літати в дощ, бо пір'ємокне і злипається. Вони стають обшарпаними. Я міг бути яструбом у соколятні гоба, – вперто сказав Варт. Тоді я був би в приміщенні і не змог би. Це досить амбітно, – зауважив Мерлін, – хотіти бути яструбом». «Ви ж знаєте, що перетворите мене на яструба, коли самі захочете!» – закричав Варт. «Але вам подобається мене мучити, бо на дворі дощ. Я цього не терпітиму!» «Ой-ой, які ми гонорові!» – сказав Мерлін. «Будь ласка!» – мовив Варт. «Любий Мерлін не перетворіть мене на яструба. Якщо ви цього не зробите, я щось накою. Не знаю, що!» Мерлін відклав в'язання і подивився на учня поверх окулярів. «Хлопчику мій», – сказав він, – «ти побуваєш усім на світі, і твариною, і рослиною, і мінералом мені байдуже, поки я з тобою не закінчу. Але тобі справді доведеться довіритися моїй здатності бачити майбутнє». Чи то пак минуле? Час для Яструбащини настав. По-перше, гобуси ще в соколятні, годуї їх, тож ти можеш поки що просто сісти і повчитися бути людиною. «Гаразд», – сказав Варт, – «хай буде так». «І він сів». За кілька хвилин він запитав. А людині дозволено говорити, чи тут теж діє правило, що дітей має бути видно, але не чути. Говорити можуть усі. Це добре, бо я хотів зауважити, що ви вже три ряди як в'язуєте власну бороду в цей ковпак. От халепа. Я думаю, найкраще було б відрізати кінчик бороди. Принести ножиці. Чому ж ти не сказав раніше? Хотів подивитися, що буде. Ти дуже ризикуєш, хлопче. Холон сказав Мерлін, «Бути перетвореним на скипку хліба і підсмаженим». З цими словами він почав повільно виплутувати бороду, бурмочучи щось собі підніс і з великою обережністю стежачи за тим, щоб не впустити жодної петлі. «А літати буде так само важко, Сме...» запитав Варт, коли вирішив, що вчитель заспокоївся. «Як і плавати? Тобі не доведеться літати». Я не збираюся випускати тебе на волю, а лише посаджу в соколятню на ніч, щоб ти міг поговорити з іншими. Тільки таки можна вчитися, слухаючи знавців. А вони розмовлятимуть. Вони розмовляють щоночі до самої глупої темряви. Розповідають про те, як їх упіймали, і що вони пам'ятають про свій дім, про свій родовіді великі діяння предків, про свої тренування, чого вони навчилися і чого ще навчаться. Це, власне, військові розмови, яку кають компанії елітного кавалерійського полку. Тактика, озброєння, спорядження, ставки, славетні лови, вино, жінки та пісні. Ще одна їхня тема – вівдалі Мерлін. Це їжа. Думка сумна, але, звісно, їх виховують переважно голодом. Вони голодний народ, бідолахи, згадують найкращі ресторани, де бували і як пили шампанське, їли і під циганську музику. Звісно, всі вони шляхетної крові. Яка ганьба, що їх тримають у полоні голодом. Ну, вони не зовсім розуміють, що вони в полоні. Не більше за кавалерійських офіцерів. Вони вважають себе присвяченими своїй професії. наче лицарський орден чи щось подібне. Розумієш, членство в Соколятній обмежене лише хижаками, і це неабияк допомагає. Вони знають, що нижчим класам туди-зась – на їхніх сідалах не буває дроздів чи іншого такого не потребу. А що до голоду, вони зовсім не вмирають від виснаження. Вони тренуються, знаєш, а кожен, хто дотримується суворого режиму, тільки й думає що про їжу. Як скоро я можу почати? «Можеш починати зараз, якщо хочеш, бо моє чуття підказує мені, що гоп саме цієї хвилини закінчив усі справи на сьогодні. Але спершу ти мусиш обрати, яким саме я з трубом хочеш бути». «Я хотів би бути під соколиком Мерльном», – вічливо сказав Варт. Ця відповідь сподобалася чарівникові. «Дуже гарний вибір», – мовив він, – «тож якщо твоя ласка, ми негайно почнемо». Варт підвівся з табурета і став перед учителем. Мерлін відклав в'язання. «Спочатку ти стаєш малим», – сказав Мерлін, натискаючи йому на маківку, поки той не став трохи меншим за голуба. Потім стань на пальці, зігни коліна, притисни лікті до боків, підніми руки до рівня плечей і стисни вказівний палець із середнім, а підмізинний – із мізинцем. Дивись ось так. З цими словами старий Мах став на пальці і зробив усе, як пояснив. Вартретельно все повторив і зацікавлено чекав, що буде далі. А сталося ось що. Мерлін, який по промовляв останні закляття, раптово сам перетворився на кондора, залишивши варто стояти на пальцях без жодних змін. Він стояв там, наче грівся на сонці з розмахом Кри. Близько одинадцяти футів з яскраво-помаранчевою головою і пурпуровим наростом. Вигляд у нього був дуже здивований і досить кумедний. «Поверніться назад!» – сказав Варт. «Ви перетворили не того!» «Це все через те кляте генеральне прибирання!» – вигукнув Мерлін, повертаючись до свого людського вигляду. «Варто лише впустити жінку до бінету на півгодини. І вже годі знайти потрібне закляття, хоч би що ти робив. Ставай рівно, спробуємо ще раз!» Цього разу крихітний Варт відчув, як його пальці витягуються і дряпають підлогу. Він відчув, як п'яти піднімаються і випинаються назад, а коліна підтягуються до живота. Його стегна стали зовсім короткими. Між зап'ястками та плечима виросла шкіряна перетинка, а махові перепершого порядку пробились м'якими стрижнями з кінчиків пальці і швидко виросли. Пераль у порядку з'явилися вздовж передпліч, а чарівне маленьке крильце виросло на кожному великому пальці. Дванадцять перхвоста з подвійними кермовими перами посередині виросли в одну мить і все криюче пір'є спини, грудей та плечей вислизнуло зі шкіри, щоб приховати коріння важливіших пір'їн. Вар швидко глянув на Мерліна, нахилив голову між лап, оглянув себе там, стріпнув пір'ям, вкладаючи його на місце і почав чухати під гострим пазуром одного з пальців. «Добре», – сказав Мерлін. Тепер стрибай мені на руку, ач, обережно, не вчепися пазурами і слухай, що я тобі скажу. Я віднесу тебе в соколятню тепер, коли гоб замкнув її на ніч і посаджу тебе вільно і без клобучка поруч із баліном та баланом. Тепер слухай уважно, не наближайся ні до кого, не заговоривши першим. Ти мусиш пам'ятати, що більшість із них у клобучках і можуть злякатися та вчинити щось необачне. Ти можеш довіряти Баліну та Балану, а також Бори вітро струбу перепелятнику. Не підходь на відстань удару до сокола хіба ж, о вона сама тебе запросить. За жодних обставин не стій біля окремого вольєра Каллі, бо він без клобучка і кинеться на тебе крізь сітку, якщо матиме хоч найменший шанс». У нього не все гаразд з головою бідолахи, і якщо він тебе вхопить, то вже ніколи не випустить. Пам'ятай, що ти в гостях у свого роду спартанській військовій кают-компанії. Ці хлопці кадровійськові. Твоя справа як молодшого підпоручика – тримати язика за зубами, відп. Овідати, коли питають, і не перебивати. «Б'юся об заклад, я вищий й за підпоручика», – сказав Варт, «якщо я підсоколик Мерлін». Ну, взагалі, то такі є. Ти побачиш, що і Боревітер, і Яструб, Перепелятник, будуть ввічливі з тобою, але заради всього святого не перебивай старших Мерлінів чи Сокола. Вона, знаєш, почесний полковник полку. А щодо Калі? Ну, він теж полковник, хоч і піхотний, тож поводься пристойно». «Я буду обережним», – пообіцяв варт, якому ставало дещо лячно. «Добре, я прийду за тобою вранці, поки гопші не встав». Усі яструби мовчали, коли Мерлін вносив їхнього нового товариша до Соколяні, і мовчали ще довгий час після того, як їх залишили в темряві. Дощ змінився повним серпневим місячним сяйвом, таким яскравим, що на дворі можна було побачити волохату гусінь за 15 ярдів, як вона повзе в горопогорбкуватому пісковику Великої Циталі. Варту знадобилося лише кілька метей, щоб його очі звикли до розсіяного світла всередині. Темрява наповнилася свій тлом, срібним сяйвом і тоді перед ним постало моторошне видовище. Кожен яструб чи сокіл стояв у сріблі на одній нозі, підібгавши іншу під пір'я живота, і кожен був нерухомою статуєю лицаря в обладунках». Вони поважно стояли у своїх пернатих шоломах зі шпорами та озброєні. Полотняні шерми їхніх сідал важко коливалися від подиху вітру, наче прапори в каплиці, і ця крилата аристократія повітря тримала свою лицарську варту з лицарським терпінням. У ті часи надівали клобучки на всіх, на кого могли навіть. Наяструбів та підсоколиків, що вже не робиться за сучасними правилами. Варту перехопило подих від вигляду всіх цих величних постай, що стояли так нерухомо, наче були висічені з каменю. Його приголомшила їхня пишність, і він уже не потребував застережень Мерліна про те, що треба бути скромним і поводитися чимно. Раптом чувся ніжний дзвін-дзвіночка. Велика самеця псана ворухнулася і промовила високим гугнявим голосом, що йшов з її аристократичного дзьоба. «Джентльмени, можете розмовляти!» «Запала мертватиша. «Лише в далекому кутку кімнати, відгородженому сіткою для калли, він був там на волі без клобучка і в розпалінки. Вони почули слабке бурмотіння жовчного піхотного полковника». «Клята адміністрація», – бурмотів він, «кляті політики». «Чи не кинджал це я бачу перед собою повернутий руків ям до моєї руки?» «Клята пляма». «Тепер, Калі, тобі лишилася лише одна година життя, а потім ти мусиш бути проклятий навіки». «Полковнику», – холодно сказала Сапсаниха, не при молодих офіцерах. «Прошу вибачення, мем», – відразу відповів бідний полковник. «Це щось у голову заходить, знаєте?» «Якесь глибоке прокляття. Знову запалатиша. Офіційна, жахлива і спокійна. «Хто цей новий офіцер?» – запитав перший лютий прекрасний голос. Ніхто не відповів. «Кажіть за себе, пане!» – наказала Сапсаниха, дивлячись прямо перед собою, наче розмовляла у вісні. Крізь клобучки вони могли його бачити. «Будь ласка!» – почав Варт, «Я Мерлін!» – і замовк наляканий тишею. Балан, один із справжніх мерлінів, що стояв поруч, нахилився і прошепотів йому на вухо досить лагідно. «Не бійся!» – називай і пані. «Я мерлін, пані, якщо ваша ласка!» «Мерлін, це добре. І з якої гілки роду мерлінів ви походите?» Вард зовсім не знав, з якої гілки він походить, але тепер не смів би викрити брехні. «Пані, – сказав Варт, – я один із мерлінів Дикого лісу. Знову запалатиша та тиша, якої він почав боятися. Є йоркширські мерліни?» Нарешті промовила почесний полковник своїм повільним голосом. «І уельські мерліни, і мак мерліни з півночі. Також солсберійські та кілька зоколиць Ексмура. Не пригадую, щоб коли-небудь чула про якусь родину в Дикому лісі. Це, мабуть, молодша гілка, пані, – сказав Балан». «Я так гадаю, благослови його Боже», – подумав Варт. «Я завтра впіймаю йому особливого робця і віддам потай відгоба». Безперечно, це і розгадка капітане Балан. Знову за палатиша. Нарешті Сапсаниха подзвонила у свій дзвіночок. Вона сказала… «Ми перейдемо до катехізису, перш ніж прийняти його до лав». Варт почув, як яструб перепилятник ліворучвіднього кілька разів, нервово кашлянув, але Сапсаниха не звернула на це уваги. Мерлі не з дикого лісу», – мовила Сапсаниха. «Що таке звір ноги?» «Звір ноги», – відповів Варт, дякуючи долізати, що серектор вирішив дати йому першокласну освіту. «Це кінь або пес або яструб. Чому їх називають звірами ноги?» Бо ці звірі залежать від сили своїх ніг, тому за законом будь-яке пошкодження ноги, яструба, гончака чи коня вважається пошкодженням самого життя. Кульгавий кінь – це вбитий кінь. «Добре», – сказала Сапсаниха, – «які твої найважливіші органи?» «Крила!» – відповів вардзамить, вгадавши, бо не знав напевно. Від цих слів у соколятні водночас задзвонили всі дзвіночки. Кожен кам'яний образ від тривоги опустив свою підняту лапу. Тепер вони стояти на обох ногах в країзмтежені. «Твої що?» – різко вигукнула Сапсаниха. Він сказав свої кляті крила пробурмотів полковник Калізі свого вольєра. «І проклятий будь той, хто першим крикне «Стій досить!» «Але ж навіть удроздає крила!» – вигукнув смирлений баровітр, вперше подавши голос у своєму тривожному занепокоєнні. «Думай!» – прошепотів Балан лечутно, варт гарячково міркував. Удрозда були крила, хвіст, очі, ноги. Мабуть, усе те саме. «Мої пазурі!» – «Нехай буде так!» – лагідно промовила саних, а після однієї зі своїх жахливих пауз. Відповіддю мало бути ноги, як і на всі інші запитання, але пазурі теж підійдуть. Усі яструби, а ми вживаємо цей терміну загальнено, бо дехто тримбострум, а дехто соколом, знов війняли свої ноги з дзвіночками і мостилися ручніше. Який перший закон ноги? Думай, підказав дружній баланс за свого крильця. Варт подумав і відповів правильно – ніколи не випускай. Останнє запитання мовила Сапсаниха. «Як бити, як Мерлін убив голуба більшого за тебе самого?» Тут варту пощастило, бо він чув, як одного дня гобо писував, як це робив балан, тож він обережно відповів, «Я б задушив його лапою». «Добре!» – сказала Сапсаниха. «Браво!» – вигукнули решта, наїжачивши пір'я. «Дев'яносто відсотків!» – підсумував яструб перепелятник після швидкого підрахунку. Це як щодати й ому половину балаза пазурі. Хай мене чорти вхоплять, полковнику будь ласка. Маленький балан прошепотів варту. Полковника ліне зовсім при собі. Ми гадаємо, це чер. Еспечінку, але Боревітер каже, що це від постійної напруги, він намагається відповідати стандартам її милості. Кажуть, її милість колись звернулася до нього з висоти свого чину. Кавалерія до піхоти, розумієш? І він просто заплющив очі і відчув запоморочення. Відтоді він сам не свій. «Капітане Балан!» – сказала Сапсаниха. «Шепотітися неввічливо. Ми перейдемо до посвяти нового офіцера. Тепер ви паночі, якщо ваша ласка!» Бідолашний яструб-перепелятник, який останнім часом нервував дедалі дужче, густо по червоніві почав затинаючись виголошувати складну присягу про кільця, пута та клобучки. «Цим кільцем, почув Варт, я тебе наділяю любити, шанувати і коритися, поки пути не розлучать нас». Але перш ніж пан отець дійшов до кінця, він зовсім зірвався і розридався. «О, будь ласка, ваша милосте, прошу вибачення, але я забув залишити хоч якісь гризки». «Гризки – це кістки і таке інше», – пояснив Балан, «а присягати треба на кістках, залиште гризках, але ж твій обов'язок тримати гризки». «Я, я знаю. Що ти з ними зробив?» Голося струба перепелятника тремтів від жахливості його зізнання. «Я, я їх з'їв», – ридав нещасний священник. Ніхто нічого не сказав. Це нехтування обов'язком було занадто жахливим для, для слів. Усі стали на дві ноги і повернули свої сліпі голови до винуватця. Не пролунало жодного слова докору. Лише протягом п'яти хвилин цілковитої тиші вони чули, як нестриманий пан отець шморгає на сумігікея. Що ж, нарешті мовила сапсаниха по святу відкладемо до завтра. Якщо дозволити пані, сказав балін. Можливо, ми могли б провести частину з випробуванням сьогодні. Гадаю, кандидат не прив'язаний, бо я не чув, щоб його путали. При згадці про випробування Варт по подумки вирішив, що наступного дня Балін не отримає від нього жодної пір'їнки з баланового горобця. Дякую, капітане Балін. Я і сама про це думала. Балін замовк. Кандидати, ти вільний? О, пані, так, я вільний, якщо ваша ласка, але я не думаю, що хочу випробування. Випробування – це звичай. Дайте, но згадаю. Задумливо й почесний полковник. «Яким було останнє випробування? Пам'ятаєте капітане Балан?» «Моїм випробуванням мем», – відповів дружній Мерлін. «Було висіти на путах під час третьої варти. Якщо він вільний, він не зможе цього зробити». «Ви могли б вдарити його самі мем?» – запропонував Бори Вітер. «Розважливо, звісно. Нехай Підей постоїть біля полковника Калі, поки ми тричі подзвонимо», – сказав інший Мерлін. «О, ні!» Закричав божевільний полковник у муках зі своєї далекої темряви. Оні, ваша милосте! Благаю вас, не робіть цього. Я такий клятий лиходій, ваша милосте, що не відповідаю за наслідки. Пожалійте, бідного хлопця, ваша милосте, і не ведіть нас у спокусу. Полковнику, опануйте себе. Це випробування цілком підійде. О пані, мене попереджали не стояти біля полковника Калі. Попереджали? І хто ж, бідолашний вард зрозумів, що тепер йому доводиться обирати, або зізнатися, що він людина, і більше не дізнатися жодних таємниць, або пройти випробування, щоб заслужити свою освіту. Він не хотів бути боягузом. Я стоятиму біля полковника, пані, сказав він, миттєво помітивши, що його голос звучав зухвало. Сапсаних, а не звернула уваги на тон. Добре, мовила вона. Але спочатку гімн. «Паночі, якщо ви не з'їли свої гімни разом із гризками, чи не будете виласкаві завести нас у давніх, але не сучасних номер 23?» Гімн випробування. «А ви, пане Кі!» – додала вона до Боревітра. «Краще мовчіть, бо ви завжди берете занадто високу ноту». Яструби завмерли в місячному світлі, поки панотець рахував «раз, два, три». Тоді всі ці вигнуті або зазубрені дзюби відкрилися під клобучками в мідному унісоні, і ось що вони люто заспівали. Життя – це кров, пожертва і дар. Орли око дивиться сміло. Звірам ловчим брехня, як тягар, Тімор Мортіс контурбатме. Звірного співає. Тримай лише, бо плоть крихка і нога прутка. Сила сильному влада лерду лише. Тімор Мортіс ексултатме. Ганьба ледачим, горе слабким, смерть боязким, що тікають у тьму, кров роздираючим, пазуристим лихим, страх смерті це я. Дуже мило. Зауважила Сапсанеха Капітане Балін, здається, ви трохи схибили на верхньому до. А тепер, кандидата, йди і стань поруч із воліром полковника Каллі, поки ми тричі подзвонимо в наші дзвіночки. На третій удар, можеш рухатися так швидко, як захочеш. «Слухаюся, пані!» – відповів Варт цілком безстрашні обурення. Він стріпнув крилами і вся на самому краєчку сідала ширми, поручи із сідчастим вольєром калі. «Хлопче, хлопче!» – закричав полковник неземним голосом. «Не підходь до мене, не підходь!» «О, не спокушай мерзаного біса на його прокляття!» «Я не боюся вас, сер!» – сказав Варт. «Не хвилюйтеся, нікому з нас не буде шкоди!» «Не буде шкоди», – кажеш. «Ойди, поки не пізно. Я відчуваю в собі вічне прагнення». «Не бійтеся, сер. Їм треба подзвонити лише тричі». Тут усі лицарі опустили підняті лапи і поважно стріпнули ними. «Перший, ніж ней переконливе дзеленькання наповнило кімнату». «Пані, пані!» – кричав полковнику у муках. «Змилуйтеся, змилуйтеся над проклятою людиною крові. Подзвоніть по-старому, подзвоніть по-новому». Я не можу більше триматися. «Будьте хоробрим, сер, Тихо промовив Варт. «Будь хоробрим, сер. Та лише дві ночі тому зустрів я герцога близько півночі в провулку за церквою святого Марка з людською ногою на плечі, і він жахливо вив. «Це нічого», – сказав Варт. «Нічого!» – казав, що він вовк, тільки різниця в тому, що вовча шкура волохата зовні, а його всередині. «Роздиріть мою плоть і перевірте!» «Ох, спокою б мені!» Гострим кінжалом. Звіночки пролунали вдруге. Серце варта важко калатало, благаючи про третій звільняючий удар, але терполковник боком підбирався до нього посідалу. «Туп-туп!» – він ішов. З кожним кроком судом нахапаючись за дерево, на яке ступав. Його бідні, божевільні, похмурі очі І палали в місячному світлі натлі переслідуваної темряви його насупленого чола. У ньому не було нічого жорстокого, ніякої негідної пристрасті. Він боявся варта, не торжествував, але він мусив убити. «Якби все скінчилося, коли воно зроблено», – прошепотів полковник, «то було б добре, якби воно було зроблено швидко. Хто б міг подумати, що в юнакові стільки крові?» «Полковнику!» – вигукнув варт, але не рушив з місця. «Хлопче!» – закричав полковник. «Говори, зупини мене, милосердя!» «Позаду вас кіт?» – спокійно сказав «Варт» або «Куниця». «Дивіться». Полковник обернувся швидкий, як удароси, і погрозливо втупився в сутінки. Там нікого не було. Він знову кинув свій дикий погляд на варта, розгадавши трюк. Потім холодним голосом гадюки. «Дзвін кличе мене», – прошепів він останнє. «Не слухай його, Мерліне, бо це похоронний дзвін, що кличе тебе дораючи до пекла». І справді, коли він говорив, пролунав третій дзвінок, і честь дозволила Артуру рухатися. Випробування закінчилося, і він міг полетіти. Але щойно він ворухнувся, щойно злетів, ще за будь-який рух чи політ у світі, жахливі серпи вистріли з лап полковника, не виблиснули, бо вони рухалися занадто швидко для очей, із ударом і схваткуєменням, наче арешт великим поліцейським, величезні етагани вп'ялися в його кар. Ільце, що вже віддалялося? Вони вп'ялися і вп'ялися безповоротно. Хвать-хвать! Величезні м'язи стегон напружилися у двох конвульсіях. Замить Варт був уже за чотири дедалі по сідалу, а полковник Калісто стояв на одній нозі, міцно стискаючи в інший шматок сітки та кильце, варта з його криючим пір'ям. Дві чи три дрібні пір'їнки м'як попливли в місячному промені до підлоги. «Вистояв!» – вигукнув Балан у захваті. «Справжній джентльменський вчинок!» – зауважила Сапсанеха, незважаючи на те, що капітан Балан заговорив раніше за неї. «Амінь, амінь!» – сказав панотець. «Сміливе серце!» – вигукнув Боревітер. «Може, заспіваємо йому тріумфальну пісню?» – запитав Балан, пом'якшившись. «Безумовно!» Погодилася Сапсаниха, і всі вони заспівали разом під проводом полковника Калі, який горлав на все горло, тріумфально дзвонячи своїми дзвіночками в жахливому місячному світлі. «Птахи гірські, солодші, птахи доленжирніші, тож ми взяли тих, що простіші, і тих, що для нас смачніші. Ми стріли зайця боягу, заєвбили його на місці. Заєць був солодкий, як мед, і пише в нему відповідь пісні. «Хтось бив жай воронка у хмарах?» аж пір'яло тіло навколо. Хтось общипував куропаці ззади, а хтось відривав голову голу. Ал. Евард, король Мерлінів, викинувла понайдалі за нас. Його звірі і птиці – бенкет для душі, а його бенкети для нас славний час. Помініть моє слово», – вигукнув прекрасний балан, забувши про всякий етикет. «З цього юного кандидата вийде справжній король. А тепер, хлопці, хором востаннє». Але Варт, король Мерліні, викинув лапу найдалі за нас. Його звірі й птиці – бенкет для душі. І його бісове гарне шоу! Закричав полковник Калі з найжалюгіднішими піхотними манерами на все своє божевільне горло, зовсім не в ноту для наславний час. Розділ 9. Нуйну. Мовив варт, прокинувшись наступного ранку у власному ліжку. «Яка ж це була жахлива і велична зграя!» Кейсів у ліжку і почав сваритися, мов вивірка. «Де ти був усю ніч?» – кричав він. «Б'юся об заклад, ти вибрався назовні. Я розкажу батькові, і він всипле тобі як слід. Ти ж знаєш, нам не можна виходити після дзвону на сон. Що ти робив? Я шукав те скрізь. Я знаю, що ти вибирався». Хлопці мали звичку спускатися по водостічній трубі в рів, де могли плавати по у разі потреби. Наприклад, щоб підстерегти борсука або впіймати лина, який береться лише перед світанком. Та відчепись, сказав Варт. Я спати хочу. Кей не вгавав: Вставай, вставай, тварюко, де ти був? Не скажу. Він був упевнений, що Кей не повірить у цю історію, а лише обізве його брахуном і розлютиться ще дужче. «Якщо не скажеш, я тебе вб'ю!» «Не вб'єш!» «Вб'ю!» Варт перевернувся на інший бік. «Паскудо!» – мовив Кей. Він вхопив шкіру на руці вартані вказівного і великого пальців і щипнув щосили. Варт здригнувся, як лосось, що раптом потрапив на гачок і навмання вгатив Кея в око. Замить вони вже скочили з ліжок. Бліді обурені дещо схожі схоже на обілованих кролів, бо в ті часи ніхто не лягав спати в одязі і замахали руками, мов вітряками, намагаючись добряче відгамселити один одного. Кей був старшим і більшим за Варта, тож рано чи пізно він мав перемогти, але він був більш нервовим і мав багату уяву. Він наперед уявляв наслідки кожного удару, що летів у нього, і це послаблювало його захист. Вард же був просто оскарженілим ураганом. «Лиши мене в спокої!» раз – разу розкричав Варт. «Лиши мене в спокої! Чуєш?» І при цьому сам не лишав Кея в спокої, а з нахиленою головою і розмашистими ударами робив усе, щоб Кей не зміг виконати його ж вимогу. Вони гатили один одного просто в обличчя, як це зазвичай роблять хлопці. У Кея руки були довші, а кулаки важчі. Він викинув руку вперед радше для самозахисту, ніж для чогось іншого. І варт сам налетів оком на його кулак. Небо стало моторо чорним і розлетілося на всі боки спалахами метеорів. Варт поч хлипати і важко дихати. Йому вдалося влучити супротивникові в ніс, і з того потекла кров. Кей опустив руки, повернувся до варта спиною і промовив холодним, гнусавим і докірливим голосом. Ну ось, тепер йде кров. Битву було закінчено. Кей ліг на спину на кам'яну підлогу, пускаючи носом криваві бульбашки, а Варті з підбитимоком приніс величезного ключа від дверей, щоб засунути його Кею за спину для зупинки крові. Жоден не промовив ні слова. Згодом Кей перевернувся на живіт і почав ридати. Він сказав, «Мерлін робить усе для тебе, але він ніколи нічого не робить для мене». Від цих слів Варт відчув себе останньою скотиною. Він мовчки одягнувся і поспішив шукати Мерліна. Дорогу його перехопила няня. «Ах ти ж, малий Ілоте!» – вигукнула вона, трясучи його за руку. Знову щепився з паничем Кеєм. «Поглянь на своє око, хай мені грець!» Воно поставить у глухий кут цілу колегію лікарів-осетрів. «Усе гаразд!» – сказав Варт. «Ні, нічого не гаразд, серденько моє!» – крикнула няня, розлючуючись і готуючись дати йому потеличника. «А ну кажи, як ти це зробив, поки я тебе не відшмагала?» Вдарився об бельце ліжка, похмуро відповів Варт. Старання негайно пригорнула його до своїх широких грудей, поплескала по спині, мовила. Ну-ну, ластів'ятко моє. Ту саму байку розповідав мені сер Ектор сорок років тому, коли я впіймала його з підбитим оком. Ніщо так не свідчить про доброродину, як вірність добрій брехні. Ходімо, невинне моє дитя, на кухню, ми миттю прикладемо до нього гарний шматок яловичини. «Але тобі не варто битися з тими, хто більший за тебе». «Усе гаразд», – знову сказав варт, якого дратувала ця метушня, але доля твердо намірилася його покарати, а стара була невблаганною. Йому знадобилося півгодини, щоб вирватися, і то лише ціною того, що довелося нести з собою соковитий шматок сирого м'яса, який він мав тримати біля ока». «Ніщо так не витягує лих у кров, як соковитий огузок», – сказала няня, а кухарка додала. «Ми не бачили кращого шматка з самого великодня, ні такого свіжого, ні такого кривавого». «Віддам цю гиту балану?» – подумав Варт, продовжуючи пошуки вчителя. Він без зусиль знайшов Єметіу вежі, яку той обрав собі після прибуття». Усі філософи воліють жити у вежах, у чому можна переконатися, відвідавши кімнату, яку обрав еразму у своєму коледжі в Кембриджі, але вежа Мерліна була навіть прекраснішою за ту. Це була найвища кімната в замку, прямо під постом вартово головної вежі, і з її вікна можна було оглянути відкрите поле із заповідними угіддями парк, мисливські ліси аж поки погляд не губився в далеких си, ніх верхівках дерев дикого лісу. Це море лісових нетрів котилося в далину пагорбами, наче поверхня вівсянки доки не тануло в далеких горах, де ніхто ніколи не бував і в захмарних вежах та вели. Чних палацах небес. Коментарі Мерліна щодо підбитого ока мали філософський характер. «Зміна кольору», – сказав він, – «з причини на крововилвому тканини» екхімозом, і проходить стадії від темно-пурпурового через зелений до жовтого, перш ніж зник не зовсім. На це, не знаєш, знайшлося жодної розумної відповіді. «Припускаю, ти отримав це», – вів далі Мерлін, – «у бійці з Кеєм». «Так, як ви дізналися?» «Ну що поробиш, так воноє?» «Я прийшов спитати вас про Кея». «Питай, вимагай, я відповім». «Ну, Кей вважає несправедливим, що ви завжди перетворюєте мене на різних істот, а його ні. Я йому про це не казав, але думаю, він здогадується. І я теж вважаю, що несправедливо. Це несправедливо. Тож, чи не могли б ви наступного разу перетворити на собох? Мерлін закінчив снідати попуховкою з морської піни, через що його учень вірив, ніби вчитель дихає вогнем. Тепер він глибоко затягнувся, подивився на Варта, відкрив рота, щоб заговорити. Передумав, випустив знову набрав повні легені. Іноді, сказав він, життя і справді здається несправедливим. «Ти знаєш історію про Ілютара Біоханана?» «Ні», – відповів Варт. Він покір на найзручнішу ділянку підлоги, розуміючи, що на нього чекає щось на кшталт притчі про дзеркало. Цей рабі почав Мерлін. Вирушив у подорожі з пророком Ілею. Вони йшли цілий день і з настанням ночі підійшли до вбогої хатини бідняка, єдиним скарбом якого була корова. Бідняк вибіг із хати, і дружина його вибігла теж, щоб привітати чужинців і запропонувати йому всю ту скромну гостинність, яку вони могли дати у своїй скруті. І лютарабі пригостили до схочу коров'ячим молоком, Нагодували домашнім хлібом з маслом і вклали спати в найкраще ліжко, тоді як господарі самі лягли біля кухонного вогнища. Але вранці корова бідня казд. Ох, продовжуйте. Наступного дня вони йшли знову і вечорі прийшли до будинку дуже заможного купця, у якого просили притулку. Купець був холодним, гордим і багатим. Усе, що він зробив для пророка та його супутника, це поселив їх у корівнику і нагодував хлібом та водою. Проте вранці й подякував йому і послав за муляром, щоб той відремонтував одну з його стін, яка якраз завалювалася, на знак вдячності за доброту. Рабі Йоханан не в силах більше мовчати, благав святого чоловіка пояснити сенс його вчинків із людьми. Щодо бідняка, який прийняв нас так гостинно, відповів пророк, було визначено, що його дружина мала померти тієї ночі, але в нагороду за його доброту Бог забрав корову замість дружини. Стіну багатого скнария відремонтував тому, що поряд із тим місцем була схована скриня з золотом, і якби скнара сам ремонтував стіну, він би знайшов той скарб. Тож не каже Господу, що ти робиш, але кажи в серці своєму, чи не вчинить суддя всієї землі по правді? Це гарна історія, мовив варт, бо вона, здавалося, закінчилася. Мені шкода, сказав Мерлін, що ти єдиний отримуєш мої додаткові уроки, але бачиш, мене прислали саме для цього. Я не бачу ніякої шкоди в тому, щоб Кей теж пішов з нами. І я не бачу. Але Рабі Йоханан теж не бачив, чому скнарі відремонтували стіну. «Я розумію це», – сумнівно промовив Варт, – «але мені все одно шкода, що корова здохла». «Чи не міг би я взяти Кея з собою хоч один раз?» – Мерлін лагідно мовив. «Можливо, те, що добре для тебе, було б шкідливим для нього. Крім того, пам'ятай, він ніколи не просив, щоб його на когось перетворювали. Він хоче цього, попри все. Мені подобається Кей, знаєте, і я думаю, що люди його не розуміють. Йому доводиться бути гордим, бо він боїться». «Ти все одно не розумієш, що я маю на увазі?» «Припустимо, він пішов би вчора, як Мерлін, не витримав би випробування і втратив би самовладання. А звідки ви знаєте про те випробування?» «Ну, знову за своє». «Добре», – вперто сказав Варт. «Але припустимо, він би витримав і не втратив самовладання. Я не розумію, чому ви обов'язково припускаєте, що так би й сталося». «Ох та, що ж за хлопець!» – палковий гукнув Мерлін. «Ти сьогодні нічого не хочеш бачити. Що саме ти хочеш, аби я зробив? Перетворіть мене, яке я назмій на когось». Мерлін зняв окуляри, швиргонув їх на підлогу і стрибнув на них обома ногами. «Нехай Кастор і Полук занесуть мене на Бермуди». Вигукнув він і миттєвозники з жахливим ревінням. Варту все ж збентежено витріщався на порожнє крісло вчителя, коли за кілька метей Мерлін з'явився знову. Він загубив капелюх, а його волосся й борода були заплутані, наче після урагану. Він знову сів тремтячими пальцями, поправляючи мантію. Навіщо ви це зробили? запитав Варт. Я ж не навмисно. Ти хочеш сказати, що кастурі Полоксі справді занесли мене на Бермуди? Нехай це буде тобі уроком, відповів Мерлін. Як не варто заприсягатися? Гадаю, нам краще змінити тему. Ми говорили про Кея. Так, і ось що я хотів сказати перед моїм – візитом до вічно буремних бермут. Я не можу перетворювати Кея на різні речі. Ця влада не була мені делегована, коли мене сюди посилали. Чому так ніти, ні я сказати не можемо, але факт лишається фактом. Я намагався натякнути на деякі причини, але ти не хочеш їх чути, тож просто прийми це як голу реальність. А тепер, будь ласка, помовчи, поки я не відновлю подих. «І не знайду свій капелюх». Варцидів тихо, поки Мерлін заплющив очі, почав щось бурмотіти собі під ніс. Раптом на його голові з'явився дивний чорний, циліндричний головний убір. Мерлін оглянув його з огидою, гірко кинув, і це вони називають сервісом, і повернув його в повітря. Він знову заплющив очі і дедалі більшим обуренням видавав один за одним то капелю хморяка, то котелок, то ще якусь недоречну шапку. Нарешті він підхопився в гніві і вигукнув. «Сюди!» Варті Архімед переглянулися, гадаючи, кого саме кличуть. Архімеду весь цей час сидів на й дивився на краєвид, бо, звісно, ніколи не залишав господаря. Але Мерлі не звертав на них уваги. «Тепер!» Люто сказав Мерлін, звертаючись нібито до нікого. «Ти гадаєш це смішно? Ну що ж тоді, навіщо ти це робиш? Це не виправдання. Звісно, я мав на увазі той, що я носив. Але який я ношу зараз, дурню. Мені не потрібен капелюх, який я носив у тисячі сороці. У тебе взагалі немає почу часу?» Мерлін зняв капелюх моряка і виставив його перед собою для огляду. «Це анахронізм», – суворо мовив він. Ось що це таке паскудний анахронізм. Архімед, здавалося, звик до таких сцен, бо промовив розважливим голосом Чому б вам не попросити капелюх на ім'я, господарю? Скажіть, я хочу свій чарівницький капелюх, а не я хочу капелюх, який я носив. Можливо, бідоласі так само важко жити на часі, як і вам. Я хочу свій чарівницький капелюх, похмуро сказав Мерлін. Мить довгий гостро верхий ковпоп. І не на його голові. Напруга в повітрі зникла. Варт знову сів на підлогу, а Архімед повернувся до свого туалету, пропускаючи махові хвостові перекрізь дзьоб, щоб розладити борідки. Кожна борідка мала сотні маленьких гачків, за допомогою яких вони трималися разом. Він вкладав їх на місце. Мерлін сказав, «Прошу вибачення, у мене сьогодні не найкращий день, от і все». «Щодо Кея», – мовив Варт. Навіть якщо ви не можете його перетворювати, чи не могли б вивлаштувати нам пригоду без перетворень? Мерлін зробив видиме зусилля, щоб знову опанувати себе і неупереджено розглянути це питання. Це тема йому вже в печінках сиділа. «Я не можу творити магію для Кея», – повільно промовив він. «Окрім своєї власної магії, яка в мене й так є. Бачення минулого, бачення суті і таке інше». Ти маєш на увазі щось, що я міг би зробити за допомогою цього. А що робить ваше бачення минулого? Воно каже мені те, що ти б назвав, станеться в майбутньому. А бачення суті іноді підказує, що відбувається або відбувалося в інших місцях. Чи відбувається щось просто зараз? Щось таке, що ми з ким могли б піти подивитися? Мерлін негайно вдарив себе по чолі збуджено вигукнув. Тепер я все бачу. Так, звісно, відбувається, і ви це побачите. Так, ти мусиш узяти кей і поспішити. Ви повинні йти відразу після меси. Поснідайте і відразу після меси. В дорогу. Так, саме так. Ідіть прямо до смуги ячменю гобана, тримайтеся цієї лінії, поки на щось не натрапите. Це буде чудово. Так, а я сьогодні пополудні натомість подрімаю замість того паскудного короткого викладу логіки. Чи я вже дрімав? «Ви ще не дрімали», – сказав архімед. «Це все ще в майбутньому, господарю». «Чудово, чудово! І пам'ятай, Варте, не забудь узяти з собою Кея, щоб я міг подрімати». «Що ми там побачимо?» – запитав Варт. «Ох, не докучай мені такими дрібницями!» «Біжи вже, будь добрим хлопчиком і гляди не забудь Кея». «Чому ти раніше про це не згадав? Не забудь пройти за межу ячмінної смуги». Нуйно. -ну. Це перший напіввихідний, який я маю з того часу, як почав це вчителювання. Спочатку я, мабуть, трохи подрімаю перед ланчем, потім, гадаю, трохи подрімаю перед чаєм. А тоді доведеться придумати, щоб таке зробити перед обідом. Що мені робити перед обідом, Архімеде? Подрімати, я гадаю. Холодно відповівсич, повертаючись до господаря спиною, бо він, так само як і варт, любив бачити життя. Розділ десятий варт розумів, Якщо він розповість старшому хлопцеві про свою розмову з Мерліном, Кей, найімовірніше, відмовиться від такої поблажливості і не піде. Тому він нічого не сказав. Дивно, але Біка знову зробила їх друзями, і тепер кожен міг дивитися іншому в очі з певним сум'яттям і прихильністю. Вони вирушили разом стайно, хоч і сором'язливо, без зайвих пояснень, і після меси опинилися біля краю ячмінної смуги Гоба. Причому Варту навіть не довелося виявляти особливу винахідливість. Коли вони були на місці, далі стало легко. «Ідемо», – сказав Варт. «Мерлін велів мені переказати тобі, що тут на тебе чекає дещо особливе». «Що саме?» – запитав Кей. «Пригода. І як нам її знайти?» Ми повинні йти вздовж лінії, яку утворюється смуга, і, я гадаю, вона виведена з долісу. Нам треба тримати сонце ось так ліворуч, але зважати на те, що воно рухається. Гаразд, погодився Кей. А в чому полягає пригода? Не знаю. Вони йшли вздовж смуги, тримаючись у явної лінії через парк і мисливські угіддя, пильно виглядає якусь дивовижну подію. Вони гадали, чи немає чогось дивного в півжині молодих фазанів, яких вони сполохали, і Кей був готовий заприсягтися, що один із них був білим. Якби він справді був білим, і якби на нього з неба раптом кинувся чорний орел, вони б точно знали, що дива почалися, і все, що їм залишалося б, це йти за фазаном або орлом. Доки вони не дісталися б до діви в зачарованому замку, однак Фазан не був білим і ніякий Орел не з'явився. На узліссі Кей сказав Припускаю, нам доведеться зайвсередину". Мерлін сказав триматися лінії. Ну що ж, мовив Кей. Я не боюся. Якщо пригода призначена саме для мене, вона має бути до біса гарною. Вони увійшли в лісі на свій подив, виявили, що йти було зовсім неважко. Це було схоже на звичайний великий ліс у наші часи, тоді як пересічний ліс її добільше нагадував джунглі Амазонки. Тоді не було власних фазанячих угідь, які б стежили за розрідженням підліску, і не було навіть тисячної частини нинішніх торговців лісом, які розважливо обрізають гілки в нечислених уцілілих лісах. Більша частина дикого лісу була, а й же непрохідною. Величезний бар'єрі з вікових дерев, де мертві стовбури спиралися на живі, оплетені плющем, живі ж у суперництві тяглися вгору до сонця, що давало їм життя. Земля була болотистою через брак дренажу або крухлявою від старого дерева, так що можна було раптово провалитися крізь гнилий стовбур прямо в мурашник. Усе це було переплетено ожиною, берізкою, жимолостю, крученими паничами та вовчками, тож вас могло роздерти на шматки вже за три ярди. Але ця частина лісу була доброю – лінія Гоб, а вказувала шлях крізь низку галявин тінистих і сповнених шепоту, де над диким чебрецем гули бджоли. Сезон комаху вже минув свій пік, бо то був час ось на фруктах, але на квітучій м'яті все ще було багато метеликів, кропив'янок та адміралів. Вард зірвав листок м'яти і жував його, наче гумку, поки вони йшли. «Дивно», – зауважив він, – «дивись ось відбиток копита, і воно було підковане». «Ти мало що бачиш», – сказав Кей, – «бо он де стоїть чоловік». Справді, в кінці наступної галявини сидів чоловік із сокирою біля щойно зрубаного дерева. То був дивний на вигляд крихітний чоловічок, горбатий з обличчям кольору червоного дерева. Він був одягнений у чисні шматки старої шкіри, який закріпив на своїх м'язистих ногах і руках за допомогою мотузок. Він його краєць хліба з сиром, відрізаючи шматки ножем, який за роки гостріння перетворився на вузькушку, і спирався спиною на одне з найвищих дерев, які вони коли-небудь бачили. І навколо нього лежали білі тріски. Стовбор зрубаного дерева виглядав зовсім свіжим. Очі в чоловічка були гострими, як у лисиці. «Думаю, він є частиною пригоди», – прошепотів Варт. «Пхе!» – відмахнувся Кей. «У пригодах бувають лицарі в обладунках, дракони або щось таке, а не брудні старі дроворуби. Все одно я піду і спитаю його, куди веде цей шлях». Вони підійшли до маленького лісовика, який продовжував живати, і, здавалося, не помічав їх, і запитали, куди ведуть ці галявини. Вони запитали два чи три рази, перш ніж зрозуміли, що бідолаха був або глухим, або божевільним, або й тим і іншим. Він не відповідав і не ворушився. «Ой, ходімо вже», – сказав Кей. «Він, мабуть, не до умок, як ват, і сам не знає, що робить. Давай залишимо цього старого дурня». Вони пройшли ще майже милю, і дорога все ще була легкою. Тут не було чітких стежок, і галявини перетікали одна в одну. Хтось, хто потрапив би сюди випадково, подумав би, що це лише одна галявина ярдів двісті завдовжки, поки не дійшов би до її кінця і не вияви наступну, приховану за кількома деревами. Час від часу вони знаходили пеньки зі слідами сокири, але зазвичай їх ретельно прикривали ожиною або зовсім викор. Чувували. Варт подумав, що ці галявини мабуть булиство. Реніна вмисно. На краю чергової просіки Кейв хопив Варта за руку і мовчки вказав на протилежний бік. Там був трав'яний схил, що плавно піднімався до гігантського явора за вишки понад 90 футів, який стояв на самій вершині. На схилі так само велично і невимушено лежав величезний чоловік, а поруч із ним собака. Чоловік був таким же прикметним, як і Явір. Навіть без зуття він мав сім футів зросту і був одягнений лише в свого роду, кілці лінкольнської зеленої вовни. На лівому передпліччі в нього був шкіряний нарукавник. На його величезних засмахлих грудях лежала голова собаки. Той нашорошив вуха і стежив за хлопцями, але не ворушився. М'язи велетня плавно піднімали і опускали голову псавтак диханню. Здавалося, чоловік міцно спав. Поруч із ним лежав семифутовий лукі стріли завдовжки понад арт. Він, як і той лісоруб, був кольору червоного дерева, а кучеряве волосся на його грудях золотилося під сонячними променями. «Це він!» – збуджено прошепотів Кей. Вони обережно підійшли до чоловіка, побоюючись собаки – але той лише проводжав їх очима, притиснувши під борід до грудей улюбленого господаря і ледь помітно ворухнувши кінчиком хвоста у траві. Чоловік розплющив очі, очевидно, він зовсім не спав, посміхнувся хлопцям і кивнув великим пальцем у напрямку подальшої галявини. Потім він перестав посміхатися і знову заплющив очі. «Перепрошую», – сказав Кей. «А що там далі?» Чоловік, не відповів і не розплющивши, лише знову підняв руку і вказав великим пальцем уперед. «Він хоче, щоб ми йшли далі», – мовив Кей. «Це справді пригода», – сказав Варт. «Цікаво, чи міг тойнімий лісоруб вилізти на дерево під яким сидів і передати звістку цьому велетню, що ми йдемо?» «Схоже, нас тут справді чекали». Почувши це голиве летень, розплющив одне око і з певним подивом подивився на Варта. Потім він розплющив обидва ока, розсміявся всім своїм широким обличчям, сів, погладив собаку, підняв лук і підвівся на ноги. «Ну що ж, юні паничі», – сказав він, усе ще сміючись. «Мабуть, я таки піду з вами», – кажуть молоді голови найкмітливіші. Кей подивився на нього з відвертим здивуванням. «Хто ви такий?» – запитав він. «Нейлор», – відповів Велетень. «У великому світі я був Нейлором, поки не став лісовою людиною». Тоді я певний час був Джоном Малюком, ну, в лісі, але здебільшого люди тепер кажуть навпаки і кличуть мене «Малюк Джон». «О!» – захоплено вигукнув Варт. «Я часто чув про вас, коли ввечері розповідають історії про вас і Робіна Гуда». «Не Гуда!» – повчально зауважив Малюк Джон. «Не так його треба звати Паничу, принаймні в лісі. Але в історіях він Робін Гуд», – наполягав Кей. «Ех, ці книжники!» Вони всього не знають. Хай там як пора нам іти». Вони стали по обидва боки від цього, величезного добродушного чоловіка, і мусили робити три кроки на один його крок, щоб не відставати, бо хоч він і розмовляв дуже повільно, бо сими ногами пересувався дуже швидко. Пес біг поруч. «Будь ласка», – запитав Варт. «Куди ви нас ведете?» «Та до Робіна Вуда, мабуть, хіба ви не досить кмітливі, щоб здогадатися і про це, пане Чуарте». Велетень хитро зиркнув на нього, бо добре розумів, що поставив перед хлопцями відразу дві задачі. По-перше, яке справжнє прізвище Робіна і, по-друге, звідки він знає ім'я Варта. Варт спочатку вхопився за друге питання. «Звідки ви знаєте моє ім'я?» «О», – відказав малюк Джон, – «ми віддаємо». «А Робінвуд знає, що ми йдемо». «Ні, голубчику, такому юному книжнику, як ти слід вимовляти його ім'я по-вченому». «То яке ж його ім'я?» Вигукнув варт десь між роздратуванням і задишкою від швидкого бігу. Ви сказали Вуд саме так голубчику. «Робін Вуд, як оті ліси Вудс, крізь які ви біжите, І це славне чудове ім'я!» «Егеш, Робін Вуд! Яким же йому ще бути, коли він їх так любить?» Ліси – цивільні місця і прекрасні місця. Можеш спати в них і влітку, і взимку без цегли і стріхи, і полювати в них на добрій землі навесні, і рахувати їх, коли вони розпускають своє гарне яскраве листя згідно з порядком, або втрачають його згідно з тим же порядком навпаки. Можеш стояти в них так, щоб тебе не бачили, і рухатися в них так, щоб тебе не чули, і грітися в них у золотому світлі дров, коли засинаєш». «Ех, це справді славні місця, ліси для людини вільної серцями руками», – Кей зауважив. «Але я думав, що всі люди Робіна Вудоносять штани та куртки з... з лінкольнського зеленого сукна». «Такі є», – відповів малюк Джон. «Взимку, коли вони потрібні або в шкіряних гетрах під час лісової роботи. Але тут влітку такий вигляд зручніший для дозорних, яким нічого не лишається, крім як пильнувати. То ви були в дозорі». Еге ж, як і старий матч, з яким ви говорили біля зрубаного дерева. І я гадаю, тріумфально вигукнув Кей, що он те наступне велике дерево, до якого ми підходимо, і є фортецею Робіна Вуда. Вони справді наближалися до справжнього монархалісу. То була липа. Не менша за ту славетну лип з парку в Герефордширі, Цілих 100 футів за вишки і 17 футів обхваті за ярд від землі. Її гладкий стовбур схожий на буковий, біля підніжжя був прикрашений свого роду бородою з дрібних гілочок, а там, де від стовбура відходили великі гілки, кора тріснула і потемніла від дощової води або соку. Педжоли гули серед її яск. Равого клейкого листя все вище і вище до неба, а в кроні зникала мотузяна драбина. Ніхто не зміг би вилізти на це дерево без драбини, навіть із залізними кішками». «Ти добре міркуєш, пане Чукею», – сказав Малюк Джон. А он де і пан Робін ніжиться між корінням. Хлопці, які до того більше цікавилися дозорним, що сидів у воронячому гнізді на самій верхівці її шелесткої земної слави, негай, негайно опустили очі і втупилися в Робіна Вуда. Він виявився не зовсім таким романтичним, як вони очікували, принаймні на перший погляд. Майже такий же високий, як Малюк Джон – ці двоє, звісно, були єдиними людьми. І у світі, які коли-небудь випускали стрілу з англійського довгого лука на відстань милі, принаймні вищий за шість футів, він був чоловіком, на тілі якого не було ні унції, зайвого жиру. Він не був напівголим, як Джон, а одягнувся стримано у вицвіле зелене сукно зі срібним ріжком при боці. Гладкий, засмахлий, нервовий, він був узлуватим, як коріння дерев, які любив. Але і зрілим швидше він годита поезії, ніж від віку, бо йому було близько тридцяти років. Згодом він дожив до вісімдесяти семи і пояснював своє тим, що вдихав скипедар Сосен. У ту мит він лежав на спині і дивився вгору, але не в небо. Було гарно бачити маленького, одягненого в шкіру мача, який спокійно обідав. Ще гарніше бачити могутні кінцівки малюка Джона, що розвалився поруч зі своїм псом. Але зараз перед ними було щось найпрекрасніше. Робін Вуд щасливо лежав, поклавши голову на коліна Маріан. Вона сиділа між корінням лив зеленій сорочці, підперезаній сагайдаком зі стрілами, її ноги та руки були босими. Вона розпустила свій коричневий сяючий водоспад волосся, яке з... А звичай заплітала в коси для зручності на полюванні чи кухні, і цими хвилями обрамила обличчя Робіна. Вона тихо співала з ним дуетом, лоскочучи кінчики його носа найтоншими волосинками. Нині вже ніхто не зміг би написати таку пісню, яку співали вони. Під деревом в зеленім лісі співала Маріан хто любить ніжитись в спокої і свій веселий голос висі зливати з піснею лісною. «Сюди йди, сюди де сюди йди», – співав Робін. Тут не побачить він ворожих спин, лише вітер і холод від води. Вони весело засміялися і почали знову співаючи рядки по черзі. «Хто славий почастей не просить і любить грітись на осонні, хто їсть лише щоліс приносить і не сумує в самоті». Потім обоє разом. «Сюди, сюди йди, сюди йди!» Ворожих спин лиш вітер і холод від води. Пісня закінчилася сміхом, і Робін, який до того перебирав пальцями шовковості пасма, що спадали на його обличчя, злегка смикнув за них і скочив на ноги. «Ну що, Джона, сказав він, відразу помітивши хлопців. «Ну що, господарю!» – відповів малюк Джон. ти привів молодих сквайрів». «Це вони мене привели», – сказав малюк Джон. «Ласкаво просимо в будь-який спосіб», – мовив Робін. «Я ніколи не чув лихого слова про сера Ектора і не маю причин полювати на його вихованців. Як ви кию та варте, і хто вас так дало спрямував у ліс до моїх халявинсами в цей день?» Робіне докірливо перебила його Маріан. «Ти ж не збираєшся брати їх із собою в таку справу. Вони занадто юні. Чому ж ні, Люба?» Ці люди їхні люди, і вони самі захочуть бути там. Але вони діти. І в цьому немає нічого поганого. Якщо вони чогось варті, то зможуть рухатися швидше за нас і ховатися краще. І я закладаюся, вони непогано стріляють із лука. Їм не обов'язково вступати в рукопашну наприкінці, Марія тобі? Я вважаю це нелюдським, сказала Маріані, почала заплітати волосся. Ви вмієте стріляти, запитав Робін. «Повірте мені на слово», – вигукнув Варт. «Я можу спробувати», – стриманіше відповів Кей, поки всі сміялися з комічної впевненості Варта. «Ну жбо, Маріан», – сказав Робін, – «дай нам один зі своїх луків». Маріан подала йому луки півдюжини стріл 28-дюймової довжини. «По цілю папагая», – сказав Робін, подаючи їх Варту. Варт подивився і побачив солом'яну мішень птаха, встановлену щонайменше за сто кроків. Він зрозумів, що пошився в дурні і бадьором мовив. «Вибачте, Робіне Вуд, але боюсь це занадто далеко для мене». «Нічого», – відповів розбійник. «Все одно стріляй, я зрозумію все, що мені треба знати за тим, як ти тримаєш лук». Варт наклав стрілу так швидко і акуратно, як тільки міг, широко розставив ноги на одній лінії з цілю, розправив плечі, натягнув тятиву до підборіддя, прицілився, підняв вістря приблизно на 20 градусів, узяв на два ярди правіше, бо при випуску він завжди брав лівіше і випустив стрілу. Він схибив, але не так же й сильно. Тепер ти Кею, сказав Робін, Кей повторив ті самі рухи і теж зробив досить непоганий постріл. Кожен із них тримав лук правильно, швидко знаходив провідне перо і спрямовував його назовні. Кожен брався затяти правильно. більшість некерованих хлопців схильні хапати стрілу за вушко великим вказівним пальцями, але справжній лучник відтягує тіву першими двома або трьома пальцями, а стріла просто слідує за нею. Жоден із них не дозволив вістріпіти ліворуч під час натягу і не вдарив ліве перед тятивою. Двіп. Оширені помилки новачків, і кожен випустив стрілу плавно без ривка. «Добре», – констатував Робін. «Тут немає лютністі». «Еге ж», – підтвердив малюк Джон. «Для хлопців непогано, але покажіть ну їм ви, господарю Вуд». «Будемо змагатися, Джоне?» – з посмішкою запитав Робін. Ці двоє були давніми суперниками у стрільбі з Лука в Англії і ніколи не могли втриматися від змагання. «Та й діть уже», – мовила Маріан, – «ви обоє як діти. Ми ніколи не тікали від виклику, господарю Вуд», – повільно промовив малюк Джон, і очі його заблищали, про що ви самі добре знаєте. «Починай уже, чоловіче. Знаєш, я міг перемогти тебе однією лівою». Малюк Джон розважливо притиснув нижній кінець свого величезного лука до підйому ноги. Могутнім правим кулаком відтягнув руків'я і лівою рукою накинув тятиву. Це був рух, схожий на неуважну ласку, але ймовірно ніхто, крім Робіна, не зміг би натягнути цей лук. «Будемо битися на потиличник, господарю!» Поцікавився він, хитро всміхаючись робіну. «На потиличник!» – погодився ватажок розбійників. «Починай, і я обіцяю вдарити тебе легенько!» Малюк зайняв позицію і філософськи зауважив. «Кажуть, сміється той, хто сміється останнім». З цим словом, гнучким рухом, що ніяк не в'язався з його ведмежою поставою повільною мовою, втікач, якого колись звали Нейлором, підняв, натягнув, випустив і опустив лук, здавалося б зовсім не цілячись». І стріла вже сказала «фух» у самому серці папагая, пробивши його наскрізь і встромившись у землю. Слабкий віпуск, зауважив Робін, стоячи за два ярди від нього. І поки малюк Джон повертався, щоб посміхнутися своєму капітанові, але ще не встиг знову обернутися до мішені, стріла капітана також прошила солом'яного птаха. Варт помітив, там, де він і Кей були змушені цілитися з жіночого лука на 20 градусів вищемішані, Робін і малюк Джон все ще випускали стрільзначно нижченої, хоча до цілі було 100 ярдів. Хлопцям дали лук Маріан лише тому, що жоден інший вони змогли б натягнути. Його натяг становив лише 20, 5 або 30 фунтів, тоді як Робін та його помічник згинали дуги з силою понад 100 фунтів. Якщо ви коли-небудь намагалися підняти центнер із зем, лі тілом, ви зможете оцінити ту рівномірну силу, яку два найвидатніші англійські лучники могли прикладати не вгору, а горизонтально. «Робіне», – різко обірвала їх Маріан, – «ти поводишся, як немовля». Ви будете стріляти без кінця, поки хтось із вас не схибить, і тоді переможець вимагатиме права дати ля паса іншому. Як можна бути такими дитячими?» «Я хочу перемогти Джона», – розважливо мов Робін Вуд, бо інакше він стане некерованим. Некеровані дурниці, облиште ваше дурне змагання і відправте хлопців додому до батька. «Цього я не зроблю», – сказав Робін, – «хіба що вони самі цього захочуть». «Це їхня сварка так само, як і моя». «У чому полягає сварка?» – запитав Кей. Робін кинув лукісів на землю, схрестивши ноги і притягнув Маріан сісти поруч. Обличчя його раптово стало похмурим. «Це антропофаги!» – сказав він. Хлопці дивилися не з таким нерозумінням, що він набрав повітря і почав пояснювати. «Можливо, ви ніколи не чули про антропофагів? Я вас не звинувачую!» «Цих мерзенних істот не було в нашій старій Англії доти, доки кілька років тому лорд Лілфорд не випустив пару в Аундлі». Тепер вони розплодилися і розмножуються щодня на загрозу справжнім лісовикам Старого Гарту. Вони живуть у лісах як вигнанці, так само і кіми, але стріли, якими вони користуються, отруєні. Крім того, вони людожери. Ніхто не може протистояти їм, бо наші стріли не смертельні, якщо не влучити в життєво важливе місце, тоді як їхні би вивона від подряпини. «Що це за стріли?» Вони фарбують їх у чорне та жовте якос. Вони хитрі лучники, особливо нісіти з сірбітіма, і їхні вбивства стають дедалі зухвалішими з кожним тижнем. Справа не в тому, що вони підстерігають в хабатів або час від часу увішають деспотичного лихваря чи несправедливого дворянина, захищеного законами свого класу. Вони лихі, дикі істоти. Вони нічого не дають бідним. Лише живучи в найгірших нетрях лісу виповзають, як вовки чи гадюки, і вбивають будь-кого, кого побачать. Вони вбивають нас для свого ка. Зана. Був старий Меттю. Гірко додав малюк Джон. Якого підстрелили, коли він плів огорожу. Пітера вони вбили сплячим. Вальтер упав, коли нагнувся набрати води, а Колінпордж зі мною гавкнув, як собака першній жупасти до лілець. «У мене вони те жодного разу стріляли», – згадав Варт. «Вони не роблять різниці між чоловіком, жінкою чи дитиною». «Ви воюєте з цими людьми?» – запитав Кей. «Я присягнув винищити їх», – відповів Робін, – «запалатиша під деревом». Робін сидів зі стрілою в руці і похмуро дряпав дерені вістрям. «Вже чотири місяці, – вів він далі, – мої розвідники шукають їхню фортецю». Вдень і вночі в будь-яку негоду вони зупинялися там, куди виводив слід мало і лише менше спали. Вони поверталися до мене в зі своїми донесеннями і засинали, ледь закінчивши говорити. Багато хто не повернувся. Минулого тижня ми вистежили їхні лігво. Це має бути раптовий напад. Вони оси і мають бути знищені як оси. Якби ми пішли на них вдень або запропонували чесний бій, вони б втекли». Їхні загони розтанули перед нами в Підліску, аби лише висіти на наших флангах під час повернення до додому і не видимо стріляти своїми ртоносними стрілами. Напад має бути таким, щоб не врятувався жоден. Ми здійснимо його сьогодні ввечері в Темряві, бо тоді вони влаштують бенкет. Те, що це за бенкет, стосується вас, Кею та Варте більше, ніж мене. Вони впіймали когось із наших? Вони впіймали псаря. Сьогодні вранці, коли він вивів гончиків повалятися в траві, кавал погнався за кроликом на узлісся. Псар кликав його, але той не повертався. Хлопець пішов, за ним і нічого не побачив. Він обернувся на легкій шумі, виявив, що оточений з один із яких тримав кавала за морду, щоб той не мігав кати». «Ця новина прийшла до мене від моїх північних дозорних дерев приблизно в той час, коли мачі Малюк-Джон повідомили мені про ваше наближення зі Сходу. Ми повинні їх врятувати!» Вигукнув Варт. «Вони живі?» «Вони триматимуть їх живими до початку бенкету, заради свіжості. Вони залишили живим ще одного, бо сьогоднішній ніч має стати однією з їхніх ночей жертвоприношень. приношень. Хто цей інший?» Це старий чоловік на ім'я Ват, нешкідливий старець, який жив в дикуному лісі, харчуючись травою, корінням та жолудями. У нього немає носа. Це теж наша людина, сказав Варт. Він жив у нашому селі, поки не втратив розум. Та це ж він відкусив ніс псареві. Треба ж харчується жолудями. Ми всі думали, що він жахливий старий, який відкушує дітям носи такий собі лісовий огор. Ну, мовив Робін. Тепер він приборканий Огр, бідолаха. То як бути панечукею? Запитав малюк Джон після довгої паузи. Залишиш своїх людей на з'їдання? Або, додав Робін, ти йдеш із нами. Відповідати не було потреби.